Уілкі Колінс «Жінка в білому» Оповідь продовжує Волтер Гартрайт Читає Лілія Мироненко Розділ перший Я починаю нову сторінку і розповідаю далі, пропускаючи цілий тиждень Історія цього тижня повинна лишитись нерозказана Коли я думаю про ті дні Серце моє мліє, думка петляє і туманіє. А цього не повинно бути, якщо я хочу вести за собою вас, хто читає ці сторінки. Цього не повинно бути, якщо я не хочу, щоб у моїх руках заплуталася нитка, що веде покрученими ходами цієї історії. Життя моє змінилося враз, воно набуло нового значення, воно здобуло мету. Всі надії, страхи, боріння, інтереси, жертви все це вмить і назавжди спрямувалося в новому напрямку. От ніби несподівано з вершини гори мені відкрився широкий і далекий краєвид. Я облишив свою оповідь у тихому затинку Лімерицької церкви, а продовжую через тиждень серед гамору й метушні однієї з лондонських вулиць. Ця вулиця знаходиться Багатолюдному і убогому кварталі долішній поверх одного з тутешніх будинків, зайнятий крамничкою, де продають газети, а другий треті поверхи здаються в найми. Я винайняв ті два горішні поверхи під чужим прізвищем. На третьому поверсі живу я. У мене маленька робітня і чина, де я сплю, на нижньому поверсі, під тим самим чужим прізвищем. «Живуть дві жінки, їх мають за моїх сестер. Я заробляю свій хліб тим, що роблю рисунки і гравюри на дереві для дешевих журналів. Усі вважають, що мої сестри допомагають мені, беручи замовлення на вишивання. Наша убога оселя, наш скромний фах, те, що нас мають за родину, прибране прізвище, під яким ми живемо – все це засоби для того, щоб ми могли заховатися в лондонських нетрищах. Ми вже не належимо до тих людей, що живуть відкрито, на видноті. Я нікому не відомий, непомітний чоловік. Я не маю ані покровителів, ані друзів, котрі могли б допомогти мені. Меріан усього на моя старша сестра, на чиїх плечах лежать усі хатні клопоти. В очах людей, що нас знають, ми з нею водночас жертви і жертви, ініціатори зухвалого шуканства. Вважається, що ми спільники божевільної Анни Катерік, яка претендує на ім'я, становище і самоособистість покійної Леді Глайт. Отаке наше становище і такі наші змінені ролі, в яких ми троє відтепер Мусимо виступати на багатьох багатьох подальших сторінках цієї оповіді. З погляду здорового глузду й закону, в уявленні рідних і знайомих, у відповідності з усіма загальноприйнятими формальностями цивілізованого суспільства, Лора Леді Глайт лежала похована поруч своєї матері на цвинтарі в лімаріджі. За життя викреслена із списку живих дочка покійного Філіпа Ферлі і дружина живого-здорового сера Персіваля Глайда була все-таки жива для своєї сестри і для мене. Але для всього світу, крім нас із Меріан, її не було. Вона померла. Померла для свого рідного дядечка, що відмовився від неї. Померла для слуг, що не впізнали її. Померла для офіційних осіб, що передали її багатство в руки її чоловіка й тітки, померла для моїх матері й сестри, які, вважають, ніби мене ошукала, жорстоко обманула шукачка пригод, для всіх і всього, для суспільства, моралі, закону. Вона померла, і все ж вона жила в бідності, переховуючись, але жила, жила для того. Щоб нікому невідомий вчитель малювання виграв битву заради неї І повернув їй місце в світі живих людей Тоді, коли мені вперше відкрилося її обличчя Чи не ворухнулась мені підозра, підкріплена моїм знанням Про незвичайну схожість між нею і Анною Катерік Ні, ані тіні підозри від тієї миті, коли вона підняла свою вуаль стоячи біля надмогильного напису, що звіщав про її смерть. Перш ніж того дня зайшло сонце, перш ніж із наших очей, ще з її дім, що зачинив перед нею двері. Ми з неї обоє пригадали ці прощальні слова, які я сказав, коли від'їжджав із Лімериджа. Я їх повторив, вона їх опізнала. Якщо коли-небудь настане час, коли відданість усього мого серця і душі, і всі мої сили зможуть дати вам бодай хвилинне щастя, чи берегти вас від хвилинної скорботи, чи згадаєте ви про бідного вчителя малювання? Вона, що так мало пам'ятала нині тривоги й страхи пізнішого часу, згадала ці слова. І невинно, довірливо схилила бідолашну свою голівку на груди чоловікові, який їх вимовив. Тієї хвилини, коли вона назвала мене на ім'я, коли вона сказала, вони змушували мене забути все, Волтере. Але я пам'ятаю Меріан і пам'ятаю вас. Тієї хвилини я, хто давно віддав їй свою любов, присвятив їй все своє життя. І подякував Богові, що можу це зробити Так, настав мій час За тисячі тисячі миль Через пущі праліси Де гинули дужчі за мене мої товариші Через смертельні небезпеки Які тричі загрожували мені І яких я тричі уникав Невидима рука, що веде людину темною дорогою долі Вела мене до цієї хвилини вона була безправна і знедолена, зазнала тяжких випробувань. Врода її зблякла, розум затуманився. Вона позбулася всього, навіть і місця серед живих. Тепер я міг вільно скласти до цих дорогих ніг свою давно обіцяну відданість. Відданість усього мого серця, всієї душі, всіх моїх сил. За правом її нещастя, за правом її прихильності до мене, вона була нарешті моя. Моя, щоб підтримати її, захистити, зберегти, воскресити. Моя, щоб я любив і шанував її, як батько й брат. Моя, щоб я поновив її в правах, ризикуючи пожертвувати всім» моїм добрим ім'ям, дружніми зв'язками і навіть власним життям у нерівній боротьбі з знатністю і силою, в тривалому бою і з озброєним обманом і могутнім успіхом. Розділ другий Моє становище змальовано, мотиви моїх учинків відомі. Нині треба розповісти історію Меріан та Лорену історію. Обидві ці історії я розповім не зі слів, часто плутаних і непослідовних, самих оповідачок, а візьму з мого короткого і ясного підсумкового запису, що його я зробив для власного користування, а також для мого повірника. Таким чином, заплутаний клубок подій буде розплутано якнайшвидше та якнайрозбірливіше – Історія Меріан починається там, де кінчається економчина оповідь. Після від'їзду Леді Глайт із дому її чоловіка, економка розповіла Міс Голком і про сам від'їзд, і про обставини, за яких це сталося. Лише через кілька днів, через кількі саме днів, місіс Майклсон не могла згадати, бо нічого тоді не записувала. Надійшов лист від графині Фоско де сповіщалося про раптову смерть Леді Глайт у домі графа Фоско. Дати в листі не згадувались. Місіс Майклсон мала на власний розсуд або негайно повідомити міс Голкомп цю печальну вість, або зачекати, поки пані трохи піддужчає, Порадившись із містером Доусоном, який доти, бувши сам нездоровий, не міг поновити лікарський нагляд за міс Голкомп, Місіс Майклсон повідомила недужі схорботну звістку того самого дня, коли надійшов лист від графині, чи наступного дня. Не будемо зупинятися на враженні, яке справила на Меріан звістка про сестрину смерть. Варто лише сказати, що після цього вона ще три тижні не могла вирушати в дорогу, а коли минули три тижні, вона разом із економкою. Поїхала в Лондон. Там місіс Майклсон дала міс Голком свою адресу на випадок, якщо вона знадобиться в майбутньому. І жінки розлучились. Попрощавшися з економкою, міз Голком негайно вирушила до юридичної контори Гілмора і Кірла порадитися з останнім, оскільки містер Гілмор був відсутній. Вона сказала містерові Кірлу про те, що вважала за необхідне. Приховати від усіх, включаючи економку місіс Майклсон, про свої підозри з приводу обставин, за яких нібито сталася смерть Леді Глайт. Містер Кірл, який ще раніше довів свою готовність подружньому служити інтересам міс Голком, поспішив навести довідки ті, що їх дозволяв зробити делікатний і небезпечний характер дорученої йому справи. Щоб вичерпати цю тему, слід нагадати, що граф Фоско якнайлюб'язніше відгукнувся на лист містера Кірла, який від імені міс Голком цікавився невідомими його клієнці, подробицями смерті Леді Глайт. Містер Кірл також зв'язався з лікарем Гудріком та обома служницями графа Фоско. З огляду на неможливість визначити точну дату від'їзду Леді Глайт із Блеквотер парку а також на підставі свідчень лікаря й служниць, добровільних пояснень графа Фоско та його дружини, містер Кірл дійшов висновку, що підозри міс Голком не мають підстав. Він міг тільки припустити, що тяжкі переживання, викликані втратою сестри, плачевно відбились на її здатності тверезо мислити і написав їй, що на його думку, ті жахливі підозри, якими вона поділилася з ним, аніскільки не ґрунтується на істинних фактах. Так почалось і закінчилось розслідування, яке провадив компаньйон містера Гілмура. Тим часом міс Голком, повернувшись у Лімеріч, зібрала там усі додаткові відомості, які тільки могла дістати. Перше повідомлення про смертне боги містер Ферлі отримав від своєї сестри мадам Фоско, але в цьому листі не були зазначені точні дати. Він дав свою згоду на сестрину пропозицію поховати небіжчицю поруч її матері на цвинтарі в Лімеріджі. Сам граф Фоско супроводжував труну з останками леді Глайду Камберленд і був присутній на похороні, що відбувся 30 липня. На знак пам'яті Шани за труною йшли всі жителі села й околиці. Наступного дня Надмогильний напис, попередньо накиданий, як кажуть, рукою рідної тітки покійної пані і схвалений головою родини містером Ферлі, був викарбуваний на пам'ятнику, що стояв над могилою. В день похорону і наступного дня граф Фоско гостював у Лімериджі, але містер Ферлі не побажав зустрітися з ним особисто. Вони поспілкувалися листовно. У своєму листі граф Фоско ознайомив містера Ферлі з подробицями хвороби і смерті його небоги. В цьому листі теж не вказувались дати, не було в ньому також ніяких нових фактів, але у приписці до листа йшлося про одну варту уваги обставину. Ішлося про Анну Катерік. Зміст приписки зводився ось до чого. Спочатку містерові Ферлі повідомляли, що Анну Катерік – про яку він міг докладно почути від Голком, коли та приїде в Лімеріч. Вистежено і знайдено в околицях Блеквотер парку і повторно поміщено до психіатричної лікарні, звідки вона колись була втекла. Це була перша частина приписки, а в другій частині містера Ферлі застерігали. Душевна хвороба Анни Катерік загострилась від того, що вона довго перебувала на волі, без медичної допомоги і що її божевільна ненависть та підозрілість до сира Персіваля Глайда, яка й раніше була одним із найхарактерніших проявів її божевілля, не тільки збереглася, а й набула тепер нової форми. Нещасна була тепер у владі нової манії, пов'язаної з сером Персівалем. Вона видавала себе за його покійну дружину. Робила вона це певне, для того, щоб дозволити йому та щоб повеличатись перед іншими хворими і доглядальницями в лікарні. Очевидно, ця ідея виникла в неї після того, як вона добилася таємного побачення з леді Глайд, під час якого спостерегла незвичайну випадкову схожість, що існувала між покійною пані й нею. Дуже й дуже мало ймовірно було, щоб їй повторно поталанило втекти з божевільні, але вона могла знайти якийсь спосіб докучати рідним покійної леді Глайд листами. На цей випадок містера Ферлі попереджали зарані, як ставитися до тих листів. Коли міст Голком приїхала в Лімеріч, їй показали цю приписку, а ще й віддали одежу, в якій леді Глайд виїхала з Блеквотер-парку. Разом з іншими речами, що їх вона привезла з собою в дім своєї тітоньки. Мадам Фоско турботливо їх зібрала і переслала в Камберленд. Такі були справи, коли Голком на початку вересня приїхала в Лімеріч. Небавом вона знов злягла в ліжко. Хвороба її повторилась. Ослаблені сили не витримали тяжкого душевного пригнічення від якого вона тепер страждала. Через місяць, коли вона видужала, її підозри щодо обставин, за яких померла її сестра, зовсім не розвіялись. За цей проміжок часу вона не мала ніяких звісток від сера Персіваля Глайда, зате до неї доходили листи від мадам Фоско, яка вельми люб'язно цікавилася її здоров'ям від імені свого чоловіка і від себе. Замість відповідати на ці листи, міс Голкомб найняла приватного детектива для стеження за будинком у сент джонс Вуді та за його мешканцями, але нічого сумнівного не було виявлено. Ті самі наслідки дало й таємне стеження за місіс Рюбель. Вона її чоловік прибули в Лондон за півроку до того. Приїхали вони з Ліона. І ви найняли будинок біля Лестер Скверу, аби здавати мебльовані кімнати чужоземцям, яких, гадалося, багато наїде у зв'язку з Всесвітньою виставкою 1851 року. Нічого підозрілого про це подружжя не було відомо в окрузі. Вони були скромні люди, вчасно виплачували свою ренту і взагалі поводилися цілком пристойно. Останній запит. Був про Сера Персіваля Глайда, той поселився в Парижі і спокійно жив собі в невеличкому колі друзів англійців та французів. Зазнавши невдачі повсюди, але не можучи заспокоїтись, міс Голком надумала тоді поїхати до психіатричної лікарні, де, як було їй відомо, перебувала вдруге, запроторена туди Анна Катерік. Вона й раніше дуже цікавилась цією жінкою. Тепер вона мала ще й дві конкретні причини для своєї цікавості. По-перше, міс Голком хотіла переконатись, чи справді Анна Катерік видає себе за леді Глайд. А по-друге, якщо так було насправді, міс Голком хотіла з'ясувати, чому все-таки ця нещасна намагається всіх ошукати. Хоча граф Фоско у своєму листі до містера Ферлі не вказував адреси лікарні це важливе умовчання не стало перешкодою для міс голком коли вольтер гартрайт зустрівану катерину лімериджі вона розповіла йому де знаходиться дім для божевільних міс голком тоді ж записала цю адресу до свого щоденника разом з іншими подробицями того побачення достеменно так як почула це з вус самого вольтера гартрайта Тож вона переглянула щоденника, виписала адресу і, прихопивши замість рекомендації, що могла б їй знадобитись графового листа до містера Ферлі, 11 жовтня поїхала до психіатричної лікарні. Надвечір того дня вона прибула в Лондон. Вона мала намір заночувати в старої гувернантки Леді Глайт, але місіс Везі так розхвалювалась, побачивши найближчу подругу і сестру своєї померлої вихованки, що міс голком, розсудливо передумала ночувати в неї, а на пораду одруженої сестри, Місіс Свезі, найняла на ніч номер в одному солідному готелі неподалік. Наступного ранку вона поїхала до лікарні, що знаходилася в лондонських околицях, на північ від столиці. Її негайно провели до директора він же заразом і власник Притулку для божевільних Спочатку він, здавалось Був рішуче проти того Щоб дозволити їй побачення Із своєю пацієнткою Та коли Міс Голком Показала йому приписку До листа графа Фоско І нагадала йому, що вона є Та сама Міс Голком Яка там згадується І до того ж близька родичка Покійної Леді Глайт Тому з родинних причин Природно цікавиться самооманою Анни Катерік, її присвоєнням собі імені то не манери директора лікарні змінились, він перестав заперечувати. Напевне, він відчув, що за таких обставин його категорична відмова буде не просто нечемністю, але може і справити враження, ніби порядки в його закладі не настільки добрі щоб їх можна було показати шановним відвідувачам. У самої з Голком склалося враження, що директор лікарні зовсім не втаємничений у задуми сера Персіваля та графа Фоско. Доказом цього було те, що він усе-таки погодився дозволити їй побачення з Анною Катерік, а до того ж охоче розповів, як та повторно опинилася в лікарні, чого, звісно, не зробив би, коли був спільником Сера Персіваля і графа. Він розказав голком що цього разу Анну Катерік з усіма необхідними медичними висновками і документами привіз граф Фоско 27 липня. Граф також передав директорові пояснювального листа і прохання прийняти Анну Катерік до лікарні від Сера Персіваля Глайда. Приймаючи хвору вдруге, Директор лікарні запримітив у ній певні цікаві переміни. Звісно, в його практиці директора психіатричної лікарні такі переміни в його пацієнтах бували досить часто. Душевно хворі, буває, міняються і зовнішньо, і внутрішньо. Вони можуть почуватися то краще, то гірше. Відповідно, внутрішні їхні зміни відбиваються на їхньому зовнішньому вигляді. Таке він припускав. Припускав він і те, що манія Анни Катерік могла змінитись, а внаслідок цього змінилися її манери її мова. Але його й досі бентежили іноді певні відмінності між його пацієнткою до того, як вона втекла була з лікарні, і тією ж його пацієнткою після того, як її привезли сюди знову. Ці відмінності були дріб'язкові, їх не описати словами. Звісно, він не міг сказати, що вона була тепер іншого зросту, чи що змінився загальний її вигляд, чи інша тепер була барва очей, кіс, шкіри, інший овал обличчя. Він швидше відчував, ніж бачив якусь у ній переміну. Коротше кажучи, цей випадок – був із самого початку цікавий, і нині він здавався просто загадковим. Не можна сказати, щоб ця розмова бодай частково підготувала Голком до того, що на неї чекало, але вона таки справила на неї враження, і то дуже велике. Голком так розхвилювалась, що мусила трохи почекати і заспокоїтись, Перш ніж піти за директором лікарні до тієї частини будинку, де утримували хворих З'ясувалось, що Анна Катерік у цей саме час прогулювалася у лікарняному парку Одна з доглядальниць зголосилась провести туди місголком А директор затримався на кілька хвилин для якоїсь термінової консультації Пообіцявши перегодом приєднатися до місголкомбу парку Доглядальниця провела міс голком у глиб гарно спланованого парку, а тоді, розглянувшись довкола, звернула на доріжку облямованого бабічку з чами. На Назустріч їм звільно йшли якісь дві жінки. Доглядальниця показала на них і мовила, «Ото Анна Катерік Мем, а з нею наша працівниця, що наглядає за нею. Вона й відповість вам, на всі ваші запитання. Сказавши це, доглядальниця залишила Голком і повернулася в приміщення лікарні до своїх обов'язків. якийсь час Голком вийшла на зустріч двом жінкам, а ті наближалися до неї. Коли між ними зосталося кроків десять, одна з двох жінок зупинилася на мить, жадібно оп'ялась очима у відвідувачку, а тоді вирвала свою руку з руки доглядальниці і кинулася в обійми Мізголком. Тієї миті Мізголком б опізнала свою сестру, впізнала поховану за життя. На щастя, для успішного здійснення подальших рішучих задумів Мізголком ніхто, крім доглядальниці, не був при цьому присутній. Доглядальниця, молода жінка, була так вражена тим, що сталося, що спочатку стояла заціпеніла, неспроможна втрутитись. Коли ж вона отямилась, їй довелося рятувати мізголком, яка на мить зомліла, силкуючись не збожеволіти самій від непосильного для неї потрясіння. За кілька хвилин свіже повітря повернуло мізголком її звичайну енергію та мужність, і вона збагнула, що повинна зосередитися тільки на тому, як допомогти своїй нещасній сестрі? Вона випросила дозвіл поговорити з пацієнткою наодинці за умови, що обидві вони весь час будуть на очах у доглядальниці. Часу для розпитувань не було, його вистачило тільки на те, щоб переконати бідолашну леді Глайт у необхідності тримати себе в руках і запевнити її, що тільки за таких умов. Сестра зможе негайно їй допомогти, вирятувати з божевільні. Сподіванки на те, що їй пощастить вирватися з лікарні, коли вона буде слухати сестри вказівок, було досить, щоб заспокоїти леді глайд і довести до її розуміння, як саме вона повинна поводитись. Тоді Міз Голком вернулась до доглядальниці, поклала їй до кишені всі гроші, що мала при собі, три соверени. І спитала, коли йде, вона могла б порозмовляти з доглядальницею на одинці. Молода жінка спочатку дуже злякалася, про зустріч і слухати не хотіла. Та коли Голком запевнила її, що хоче тільки поставити їй кілька запитань, чого не може зробити зараз, бо надто схвильована, і що не має наміру збивати її з пуття, умовляти її порушити свої обов'язки. Доглядальниця взяла гроші і пообіцяла зустрітися з мізголком наступного дня о третій годині. Тоді вона зможе вибігти на півгодинки після того, як хворі пообідають, і дожидатиме пані в тихому куточку за високим муром, що оточував парк. Мізголкому устигла тільки сказати, що згодна, і шепнути сестрі, що прийде ще завтра коли до них підійшов директор лікарні. Він завважив схвильованість відвідувачки, але вона пояснила це тим, що була трохи приголомшена зустріччю з Анною Катерік. Потім вона постаралась піти звідти якомога скоріше, тобто коли прикликала всю свою мужність, аби змогти розлучитися із своєю нещасною сестрою. Коли до неї повернулася здатність міркувати, Міс Голком швидко збагнула, що будь-яка спроба визначити особу Леді і звільнити її з божевільні законним шляхом, навіть коли завершиться успіхом, призведе до зволікання, яке може виявитися фатальним для сестринних розумових здібностей, уже частково порушених тим жахливим становищем, у якому вона перебувала». Поки Міс Голком дісталася до Лондона, вона твердо вирішила визволити Леді Глайт із психіатричної лікарні, таємно, з допомогою доглядальниці. Вона зараз же звернулася до свого біржового маклера і реалізувала ту невелику власність, яку мала, діставши трохи менше 700 фунтів готівкою. Ладно віддати всі гроші до Станіо Фартинга за визволення сестри. Вона наступного дня, прихопивши з собою всю ту суму, виїхала на призначену їй зустріч за муром лікарні. Доглядальниця була вже там. Обережними розпитами міс Голгом помалу навела розмову на потрібну їй тему. Серед інших подробиць доглядальниця розказала, зокрема, що та доглядальниця, яка відповідала раніше за Анну Катерік, постраждала через її втечу. Позбулась місця, хоч була зовсім невинна. Те саме, додала доглядальниця, станеться і з нею, коли Анна Катерік утече знов. А як було їй доглядальниці не дорожити своїм місцем, коли вона мала на те ще й особливу причину? Вона була заручена, але весілля вони з нареченим усе відкладали, аж поки назбирають дві-три сотні фунтів, щоб відкрити свою крамничку. Молода жінка заробляла добру платню в лікарні і сподівалась, бувши ощадливою, за два роки зібрати гроші на свою пайку до потрібної суми. Після цих слів доглядальниці Міс Голком вирішила говорити цілком відверто. Вона заявила, що гадана Анна Катерік – насправді її близька родичка, яка попала до психіатричної лікарні через фатальне непорозуміння. І що доглядальниця зробить добре, богоугодне діло, коли допоможе їй визволити сестру. Не встигла та щось заперечити, як міс Голкомп дістала із свого гаманця чотири папірці по сто фунтів кожен і запропонувала їх молодій жінці як винагороду за ризику втратити службу в лікарні. Вражена і злякана доглядальниця завагалась. Але Мі Голком наполегливо умовляла її. «Ви зробите добре діло», – повторяла вона. «Ви допоможете тяжко скривдженій найнещаснішій жінці на світі. Ось ваша винагорода, гроші на весілля. Приведіть сюди до мене мою сестру, і ці чотири банкноти будуть у ваших руках. А ви дасте мені листа, де будуть ці самі ваші слова». Щоб я могла показати його моєму нареченому, коли він спитає мене, звідки ля гроші, спитала доглядальниця. Я напишу і принесу вам такого листа з моїм підписом, запевнила її міс Голком. Тоді я спробую, сказала молода жінка. Коли? Завтра. Вони швидко домовилися, що міс Голком повернеться туди ж наступного ранку і чекатиме, сховавшись за деревами, але тримаючись близько від того тихого куточка під північним муром. Точного часу своєї появи доглядальниця не могла призначити. Обачність вимагала, щоб вона діяла відповідно за обставин, вичікуючи слушної нагоди. Отак умовившись, вони розлучились. Наступного ранку близько десятої години – Міс Голком була в призначеному місці з обіцяним листом і грошима. Вона прождала добрих півтори години. Нарешті доглядальниця швидко вийшла з-за муру, ведучи за руку Леді Глайт. Як тільки вони зустрілись, Міс Голком віддала доглядальниці гроші й листа. Сестри знов були разом. І з щасливою завбачливістю Доглядальниця надягла на «Леді Глайт» своє власне убрання – капелюшок, вуаль і хустку. Міс Голком тільки затримала її на хвилинку порадити, як найкраще вчинити, коли втечу виявлять, аби спрямувати розшуки в хибному напрямку. Доглядальниці слід було вернутися до лікарні і розказати присутності інших працівниць, що Анна Катерік останнім часом питалася про відстань від Лондона – до Гемпшіру, почекавши до останньої хвилини перед тим, як втечу Анни Катерік неминуче буде виявлено. Вона повинна була сама зняти тривогу і тим відвести від себе підозру причетності до тієї втечі. Коли директорові лікарні розкажуть, що втікачка заздалегідь питалася про Гемпшір, він напевне вирішить, що його пацієнтка, уявляючи себе Леді Глайт, повернулася до Блек-Вотер-Парку, тож найвірогідніше, що шукатимуть її спочатку саме там. Доглядальниця погодилась на цю пропозицію за Любки, адже лишаючись весь час на очах у інших працівниць, вона принаймні показувала себе непричетною до втечі, за яку могла поплатитися, може, і більшим, ніж простою втратою місця – Тож вона хутко повернулася до лікарні, а мізгом негайно повезла свою сестру в Лондон. Вони встигли на післяобідній поїзд до Карлаля і того самого вечора, без будь яких пригод чи перешкод, добулися до Лімериджа. На останньому відтинку дороги, коли вони зостались самі в купе, міз Голком змогла розпитами зв'язати в одне ціле уривки спогадів леді Глайт який зберегла її ослаблена, плутана пам'ять. Отримана таким чином історія жахливої змови постала в вигляді фрагментів, між якими зяли проваляне пам'яті. А ще ж тим уцілілим фрагментам, на жаль, бракувало внутрішньої логіки. Та хоч би яка бездоганна була її розповідь, ми повинні відтворити її тут, перш ніж описати, що сталося наступного дня». В Спогади Леді Глайт про події, що відбулися після її від'їзду з Блеквотер Парку, починалися з її прибуття на лондонський вокзал Південно-Західної залізниці. Їм не спало на думку попередньо записати, в якого числа вона виїхала. Слід вважати, що всі надії на оточення цієї важливої дати з допомогою Леді Глайт чи місіс Майклсон. Утрачено. Коли поїзд підійшов до перону, леді Глайд побачила графа Фоско, що зустрічав її. Як тільки кондуктор відчинив двері вагона, граф зразу ж опинився біля дверей. Поїзд був переповнений, і через штовханину нелегко було отримати багаж. Якийсь чоловік, що був із графом Фоско, приніс речі леді Глайд. На валіза було її ім'я. Вона поїхала разом із графом у кареті, на яку тієї хвилини не звернула особливої уваги. Коли від'їхали від вокзалу, вона передовсім запитала графа про міс Голком. Граф відповів, нібито місголком і ще не поїхала в Камберленд, бо він подумав і порадив їй відпочити кілька днів, а тоді вже рушати в далеку дорогу. Тоді Леді Глад спитала його, чи перебуває нині її сестра, в його домі. Відповіді його вона добре не пам'ятала, тільки пригадувала досить чітко, нібито граф заявив, що везе її до Міс Голком. Леді Глайд вельми погано знала Лондон і не могла сказати, якими вулицями вони тоді їхали, але вони їхали все вулицями і не проїжджали ні парків, ні дерев. Карета зупинилася, в якомусь завулку, біля скверу, де були крамниці, державні заклади і юрби людей. Із цих спогадів, у достеменності яких Леді Глайд була б певна, нібито цілком очевидно випливає, що граф Фоско візії не до своєї резиденції в Сент вуді Вони увійшли в будинок і піднялися нагору, в задню кімнату, чи на другому, чи на третьому поверсі. За Леді Глайт унесли весь багаж. Двері йому чинила служниця. Чорнобородий чоловік З вигляду чужоземець Дуже вічливо зустрів їх у холі І провів на гору. Відповідаючи на запитання Леді Глайт, грав запевнив її, Ще Голком Перебуває в цьому ж будинку. Її негайно повідомлять Про прибуття сестри. Потім він і чужоземець Вийшли з кімнати, Залишивши Леді Глайт саму. Це була Убого обставлена вітальня, що вікнами дивилась на задвірки. Будинку було напрочу тихо. Не чути було нічієї ходи по східцях. Тільки з кімнати, що була під нею, долинав глухий чоловічий гомін. Вона пробула сама недовго. Повернувся граф і сказав, що мізголком саме спочиває, і її поки що не можна будити. Разом з ним до кімнати зайшов якийсь чоловік. Англієць, його граф відрекомендував, як свого друга. Після цього дивного знайомства, наскільки Леді Глад пам'ятала, граф не назвав імен, він залишив її на одинці з тим чоловіком. Той був дуже вічливий, але стривожив і збентежив її своїми чудними розпитуваннями про нею саму і тим, що якось дивно і пильно дивився на неї, Недовго порозмовлявши з нею, він вийшов, а за хвилину чи дві до кімнати війшов інший незнайомець, теж англієць. І цей відрекомендувався їй як друг графа Фоско і своєю чергою почав її розглядати і ставити хімерні запитання, жодного разу, наскільки вона могла пригадати, не назвавши її на ім'я. Потім і цей вийшов. На той час вона вже так боялася за себе і так тривожилася за сестру, що почала думати, чи не зійти вниз та не попросити захисту і допомоги в єдиної жінки, яку вона бачила в будинку, в служниці, що відчинила вхідні двері. Але щойно вона підвелася зі серця, як вернувся граф. Зараз же схвильовано спитала його, як довго ще відкладатиметься її зустріч із сестрою. Спочатку він ухилявся від прямої відповіді, та Леді Глайд вимагала відповісти їй. І тоді він дуже неохоче признався, що міс Голком далеко не так добре почувається, як він говорив їй раніше. Його тон і манери під час цієї розмови так розтривожили Леді Глайд. Так посилили тривогу, навіяну на неї зустрічами з тими двома дивними незнайомцями, що їй раптом стало млосно, і вона мусила попросити води. Граф виглянув за двері і гукнув, щоб принесли води, а також слойчок із нюхальною сіллю. Те й те приніс, схожий на чужоземця бородатий чоловік. Вода, коли ладі спробувала її випити – Виявилася з таким нудотним присмаком, що їй стало ще гірше. Вона схопила слоїчок і понюхала, їй враз запаморочилося в голові. Граф підхопив слоїчок, що випав у неї з рук, і останнє, що вона запам'ятала, перш ніж з притомніла. Як він знов підніс слоїчок їй до обличчя. Подальші її спогади були такі уривчасті плутані. Що трудно було пов'язати їх з якоюсь вірогідною дійсністю Їй уявлялось, що згодом у вечорі вона прийшла до тями і залишила той дім І поїхала, як намірялася ще в Блеквотер парку, до Місіс Везі Нібито вона пила там чай і ніч переночувала теж у Місіс Везі Вона зовсім не пам'ятала як і з ким покинула дім, куди привіз її гра Фоско але настійно стверджувала, що ночувала таки у місіс Свезі. Однак ще дивніше було те, що, за її словами, їй допомогла роздягтись і лягти в ліжко. Місіс Рюбель. Вона нічогісінько не пам'ятала, про що вони з місіс Свезі розмовляли, чи кого ще вона там бачила, крім тієї дами, чи чому у будинку, місіс Везі, опинилася місіс Рюбель. Ще хаотичнішими й наймовірнішими були її спогади про те, що трапилося наступного ранку. Невиразно їй пригадувалось, що вона кудись поїхала, у котрій годині не могла сказати. З графом Фоско. І знову ж з місіс Срюбель, яка була за помічницю в графа. Але коли і чому вона розлучилася з місіс Свезі, вона не знала. Не знала, ні в якому напрямку їхала карета, ні де вони зупинились, ні чи були графи місіс Рюбель біля неї протягом усієї поїздки. На цьому її печальна історія закінчувалась. Далі був цілковитий провал пам'яті. У неї не лишилось ніяких, бодай гуманних вражень. Вона зовсім не уявляла собі, чи день, чи два минуло поки раптом вона прокинулась у незнайомому місці і серед жінок, жодної з яких не знала. Це був дім для божевільних. Тут вона вперше почула, як її назвали Анною Катерік. І остання цікава деталь в історії цієї змови. Тут вона своїми власними очима побачила на собі одежу Анни Катерік. Першого ж дня в лікарні доглядальниця, роздягаючи її на ніч. Показувала їй мітки на білизні і примовляла без будь-якого зла чи роздратування. Подивіться на ваше власне ім'я на вашій білизні і перестаньте набридати нам усім розмовами про те, що ви леді Глайт. Вона мертва і в могилі, а ви живі і здорові. Гляньте на вашу одежу. Ось ваша мітка, зроблена гарною спеціальною тущю. «Її ви знайдете на всіх ваших старих речах, які ми зберегли, а на катерік – чорним по білому!» Таку мітку побачила і міс голком на сестриній білизні, коли вони прибули в Лімеріч. Оце такі непевні, часом суперечливі спогади були єдиною відповіддю Леді Глайт на обережні розпити її сестри дорогою до Камберленду. Міс Гоком побоялася допитуватись про те, як до неї ставились в лікарні, бо то добре розуміла, що сестра не здатна витримати таке випробування. За добровільним визнанням директора лікарні було відомо, що вона прибула туди 27 липня. Від того числа до 15 жовтня, дня її визволення, вона була під постійним наглядом у лікарні, Її систематично запевняли, що вона Анна Катерік, і категорично заперечували, що вона нормальна людина, маючи її задушевно хвору. Будь-хто і не з такою вразливою нервовою системою, і фізично міцніший та здоровший, неминуче страждав би від такого тяжкого випробування. Ніхто не зміг би пройти через усе і зберегти душевну рівновагу. Прибувши в Лімаріч пізно ввечері, міс Голком розважливо надумала не робити спроб зразу ж визначити особу леді Глайд, а зачекати до завтра. Вранці вона передовсім пішла до містера Ферлі і, підготувавши його обережно Усіма можливими осторогами, розповіла йому нарешті, що сталося, як тільки трохи минувся його жах і подив Містер Ферлі гнівно заявив, що міс Голком допустилася, щоб її ошукала Анна Катерік. Він послався на лист графа Фоско і на власні слова міс Голком, яка сама казала йому раніше, що між Жанною Катерік, його покійною небогою, існувала велика схожість, і рішуче відмовився бодай на хвилину побачити цю божевільну адже сама її поява в його домі була неприпустимою сваволею і страшною образою для нього. Міс Голком вийшла від нього, перечекала, поки його гнів трохи минув, і розміркувавши, що містер Ферлі хоча б просто по-людському повинен побачити свою небогу, перш ніж зачинить перед нею двері свого дому, як перед чужою. Без будь-якого попередження – Вела Леді Глай до його кімнати. Камердинер заступив їм дорогу, але міз Голком пройшла повз нього, ведучи за руку сестру, і стала з нею перед очима містера Ферлі. Сцена, що відбувалася по тому, хоч і тривала лише кілька хвилин, була така моторошна, що й не описати. Міз Голком сама вникала згадувати про неї, зазначимо тільки, Містер Ферлі якнайкатегоричніше заявив, що не впізнає жінки, котру привели до нього Що в її обличчі і манерах немає нічого спільного з його небогою Яка лежить на лімерічському цвинтарі І він звернеться до законної влади, щоб захистила його від самозванки Коли її до вечора не заберуть з його дому Хоч би як не схвально ми ставилися до егоїзму Нечулості Звичайного браку людяності У містера Ферлі Все ж не можна припустити Щоб він був здатний На таку ницість Прикинутися, ніби не впізнав Дочки свого рідного брата Міс Голком справедливо І мудро виснувала Тож жах і упередження Не дозволили йому роздивитися І розчути, що перед ним Його не Бога Міс Голком. Задовольнилася таким поясненням, але коли потім вона піддала випробуванню слух, їй довелося переконатись, що вони всі без винятку непевні, коли б не сказати більше, чи показана їм пані справді їхня молода хазяйка, а чи Анна Катерік, бо не чулися про їхню схожість. Міс Голком мусила дійти сумного висновку, що ув'язнення Леді Глайду божевільні означилося набагато серйозніше на її зовнішньому вигляді і манерах, ніж це здавалося їй, сестрі скривдженої. Підлий обман, за допомогою якого живу Леді Глайд видавали за мертву, пустив коріння навіть в оселі, де вона народилась, і засліплював людей, серед яких вона виросла. Якби становище не було таке критичне, можна було б не відчаюватись і спробувати отримати потрібні свідчення від інших людей. Наприклад, її покоївка Фанні, якої саме не було в Лімериджі, через два дні мала повернутися. Бувши постійно при Леді Глайт, тісно з нею спілкувавшись і любивши свою паню дужче, ніж інші слуги, Фанні, можливо, пізнала б її. І це було б добре для початку. Знову ж леді Глайд могла тимчасово пожити коли не в рідному домі, то в когось у селі, поки відновляється її здоров'я і душевна рівновага, а тоді, коли пам'ять знов почне надійно їй служити, вона з природною легкістю зможе говорити про своє минуле, згадуючи такі подробиці, до яких самозванці не додумались, і таким чином її тотожність не підтверджена поки що зовнішнім виглядом Буде зрештою доведена Багато вірогіднішим свідченням Її власними словами Але обставини, за яких вона визволилася з лікарні Робили все це практично нездійсненним. Погоня з божевільні Націлена тим часом на Блеквотер Парк Ось-ось кинеться шукати її в Лімеріджі Люди, яким доручено розшукати втікачку Могли з'явитися в маєтку за кілька годин А містер Ферлі Був нині в такому настрої Щоб вони могли розраховувати На його негайне сприяння З його владою Та місцевим авторитетом Тож найпростіші міркування Безпеки для Леді Глайд Змусили міст Голком Облишити спроби Довести мешканцям Лімеріджа Істинність особи Своєї сестри І негайно забрати її з найнебезпечнішого тепер місця, її власного маєтку. Сама собою напрошувалась наймудріша думка зараз же повернутися в Лондон. Їхні сліди швидко й надійно загубляться на вулицях великого міста. Готуватись дорогу не треба було, прощатися ні з ким. Надвечір того пам'ятного 16-го числа Голком умовила сестру Зібрати рештки мужності і зробити останні зусилля. Ніхто не сказав їм доброго слова на прощанні, коли вони вдвох рушили в дорогу, покинувши навіки Лімеріч. Вони саме проходили пагробом, що здіймався за цвинтарем, коли Ледіґлайд почала наполегливо просити сестру вернутися, щоб попрощатися з могилою матері. Міс Голком намагалася відговорити сестру. Але цього разу всі її умовляння були марні, та не наполягала на своєму. Її тьмяний погляд засвітився несподіваним вогнем, помітними крізь вуаль, що закривала обличчя, а схудлі пальці, що досі безживно лежали на сестрині руці, міцніше і міцніше стискали цю дружню руку. «Я вірю, що то перст Божий». Казав їм вернутися назад І найневинніша, найзнедоленіша з людей Побачила і збагнула Той віщий знак у годину страшної своєї скрути Вони вернулися до цвинтаря І тим самим поєднали в одно Три наші долі Розділ третій. Така була ця історія Наскільки ми її тоді знали коли мені її розповіли, мені стало зрозуміло, що самі собою напрошуються два очевидні висновки. По-перше, я вже розумів, хоч і невиразно, як було задумане і здійснене це лиходійство, як вичікували кожної слушної нагоди та як підтасували факти, щоб забезпечити цілковиту безкарність цього зухвалого і заплутаного злочину. Дарма, що деякі його подробиці досі лишались загадкою для мене, в цілому, я нітрохи не сумнівався, як підло використано зовнішню схожість між жінкою Білому і Леді Глайд. Ясно було, що Анну Катерік привезли в графів дім під виглядом Леді Глайд, а леді Глайд зайняла місце померлої Ани Катерік у лікарні для душевнохворих. Підміну влаштували таким чином, що зовсім невинні і непричетні люди, якими, безперечно, були лікар, дві служниці і, напевне, доктор лікарні, виявилися співучасниками цього злочину. Другий висновок був логічним наслідком першого. Всім нам трьом не випадало сподіватися на пощаду від графа Фоско і сера Персіваля Глайда, успішне втілення. Їхнього злочинного задуму принесло їм чистого прибутку 30 тисяч фунтів 20 тисяч одному і 10 тисяч другому через його дружину З цієї та й з інших причин вони були вкрай зацікавлені, щоб їхнього злочину не розкрили Вони, звісно, підуть на будь-який ризик, на будь-яку підлість, аби знайти, де переховується їхня жертва і розлучать її з єдиними її друзями на світі, з Меріан Голком і зі мною Виразно усвідомлюючи цю небезпеку Небезпеку, що з кожним днем і з кожною годиною, можливо, добиралася до нас ближче і ближче Я став шукати, де б нам найкраще сховатись І вибрав східну частину Лондона Там найменше роззяв, що некають по вулицях, продаючи витрішки Вибрав найлюдніший і найбідніший квартал, адже чим напруженіше кипітиме довкола нас боротьба за існування, тим менше буде ризику, що хтось тут матиме чаще охоту звернути увагу на нових людей, котрі серед них оселились. Це була саме та перевага, якої я шукав. До того ж цей квартал був нам вигідний іще в одному, не менш важливому відношенні. Тут ми могли прожити дешево на ті гроші, що заробляли, і могли ощаджати кожен мідяк, щоб хоч трохи ближче стала наша мета, праведна мета, до якої я нині неухильно прагнув виправити страшне лиходійство і поновити лорені зневажені права. Через тиждень ми з Меріан завели на щодень певний лад, за яким мало йти наше життя. Окрім нас, у нашому будинку не було інших пожильців. Ми мали окремий вхід, тож нам не доводилося проходити через крамничку. Ми умовилися, на поки що принаймні, що ні Меріан, ні Лора не ступлять ані кроку з дому без мене. За моєї відсутності вони не повинні були нікого, ні під яким приводом, пускати в дім. Установивши таке тверде правило, я пішов до приятеля, з яким знався раніше. Він був гравер по дереву з великою практикою і попросив у нього роботи, зазначивши, що з певних причин не хотів би розголошувати наші з ним ділові стосунки. Він зразу ж виснував, що я заплутався в боргах, висловив мені, як годиться, співчуття і пообіцяв зробити для мене все можливе. Я дозволив йому лишитися при його висновку і зразу взявся за роботу яку він мені дав. Він знав, що може покластися на мою досвідченість і працьовитість. Я мав те, чого він потребував – посидючість і здібності. Хоч заробляв я небагато, цього вистачало на наші щоденні потреби. Щойно ми переконалися в цьому. Ми з Меріан Голком полічили наші статки. В неї залишилось трохи більше 200 фунтів. Десь стільки лишилось у мене від розпродажу моїх малюнків. Я це зробив перед відплиттям з Англії, тож нашого об'єднаного капіталу вийшло понад 400 фунтів. Я поклав це невеличке багатство до банку, щоб тратити з нього тільки на ті таємні розшуки і розслідування, які я вирішив почати і довести до кінця, навіть коли б мені довелося діяти лише самотужки, без будь чиєї допомоги. Ми розрахували наші щоденні витрати до останнього фартинга, і ніколи не чіпали нашого маленького фонду, хіба що тільки в лорених інтересах і для її потреб. Як належне їй право, Меріан Голком від першого ж дня взяла на себе домашню роботу, те, що могла б робити служниця, коли б ми могли звіритися на когось. Усе, що можуть робити жіночі руки, заявила вона. Ці руки робитимуть від ранку й до вечора. Її простягнуті руки тремтіли від слабості, коли вона закасала рукава убогої, простенької сукні, яку з обачності носила тепер. Її виснажені руки розповіли без слів, скільки їй довелося пережити. Але непогасний дух незмінно горів у цій жінці. Дві великі сльози повільно покотилися по її щоках. Коли вона подивилася на мене, та вона змахнула їх із натяком на колишню свою енергійність і всміхнулася мені, усмішка та була лише слабеньким відблиском її давньої бадьорості. Не сумнівайтеся в моїй мужності, Волтере, сказала вона. Це плаче моя слабодухість, а не я. Домашня робота допоможе мені подолати її, ось побачите. І вона дотримала слова. Коли ми зустрілися ввечері, і вона сіла перепочити, я побачив перемогу в її очах. Великі, чорні, проникливі, вони променилися розумом і рішучістю. «Горе ще не зламало мене», – сказала вона. «Повірте, на мене можна покластися, я опораю свою роботу». І не встиг я відповісти, як вона додала пошепки». І ще вірте, на мене можна покластися й там, де треба ризикувати. Згадайте про це, коли настане час і потрібна буде моя допомога. Я згадав про це, коли настав час. До кінця жовтня, течія нашого життя увійшла в стале річище, і ми троє в нашій криївці були настільки відокремлені від світу, ніби наш дім був самітним безлюдним островом, а величезний лабіринт вулиць і тисячі людей довкола нас були водами безкрайого океану. Тепер я мав трохи вільного часу, щоб подумати і виробити план моїх наступних дій, а також поміркувати, як мені озброїтись для майбутньої боротьби з сером Персівалем і графом. Безнадійно було опиратися на наші з Меріан свідчення – як на докази у справі доведення лореної особи, коли б ми любили її не так палко, коли б наша любов не була незрівнянно проникливіша за наш розум, навіть ми, певне, не впізнали б її з першого погляду, зміна, якої зазнала її зовнішність через страждання й жахи минулого, страшно, майже безнадійно підсилила її фатальну схожість із занною катерік. Коли я розповідав про своє перебування в Лімаріджі, я згадав, які не схожі вони були в багатьох важливих рисах. Хоча з першого погляду їхня схожість була вражаюча, але в ті дні ніхто, побачивши їх поруч, не переплутав би їх одну з одною, як переплутають часто близнят. Нині це було не так. Колись я картав себе за те, що на мить уявив страждання й злигодні у майбутньому Лори Ферлі. А вони вже лишили глибокий відбиток на юні вроді її обличчя. Фатальна схожість, яку я з жахом помітив колись, та миттєва мана, вона була тепер чимось більшим за схожість, живим, реальним відбиттям, що його уяв бачили мої очі. Посторонні люди, знайомі, навіть друзі, що не дивилися на неї очима нашої любові, коли б їм показати її в ті перші дні після визволення з Божевільні, цілком слушно могли сумніватися, чи це вона, Лора Ферлі, яку вони знали колись. Спочатку я надіявся на єдине, що могло б нам допомогти. Я сподівався, що вона згадає людей і події, які не могла знати, Жодна самозванка, але ця надія виявилася нездійсненною. В чому, на жаль, нам довелось переконатися згодом, всі наші змеря намагання поберегти її, всі наші зусилля помалу, неухильно зміцнювали її ослаблене здоров'я, розладнану свідомість, застерігали нас проти ризикованих спроб повернути її до споменів про жахливе і гнітюче минуле. Ми зважувались нагадувати їй тільки про повсякденні домашні події нашого щасливого життя в Лімеріджі, коли я ще тільки приїхав туди і почав навчати її малювання. Той день, коли я пробудив ці спогади, показавши їй малюнок літньої хатини, який вона колись подарувала мені, прощаючись, із яким я ніколи не розлучався, став днем народження, Нашої першої надії Ніжно, дуже обережно І поступливо Ми пробуджували в ній пам'ять Про давні прогулянки і поїздки І сумні, тужливі, стомлені очі Почали дивитися на мері, а не на мене З новою цікавістю В них то спалахувала То пригасала думка Яку від тієї хвилини Ми так підтримували Так плекали Я купив їй коробку фарб і альбома, схожого на той альбом для малювання, якого вона тримала в руках, коли я вперше її побачив. Знову, Олеле, знову, у вільній від роботи години я сидів біля неї у нашій богій кімнаті і при тьмяному лондонському освітленні відправляв непевні лінії, маски, які вона пробувала зробити на папері, слабкою рукою. День до дня. Я ростив ростив у ній цей новий інтерес, аж поки він посів, своє постійне місце в її відправному існуванні. Помалу вона почала думати про свої малюнки, говорити про них і терпляче малювати. З тим слабеньким відблиском невинної втіхи від моїх похвал і власних успіхів, яка належала минулому її життю, нагадувала, про втрачене щастя минулих днів. Ми допомагали їй видужати що найпростішими засобами. Коли випадала гарна година, брали її на прогулянку в тихий старий сквер, неподалік від дому, де не було нічого, що могло б стривожити її чи налякати. Брали трохи грошей з фонду в банку, щоб купувати їй вино і необхідні поживні харчі. Вечорами. Розважали її дитячими іграми, в карти книжечки з картинками, що їх я брав у мого роботодавця, гравера. Цими та іншими забавами, різними дрібничками заспокоювали ми її, укріплювали її душевні сили. І не зневірювались, надіялись як могли, що час, наша невтомна турбота і дбайлива любов повернуть їй колишні щастя ім'я. Але безжально вирвати її з усамітнення й спокою, поставити її віч навіть із чужими людьми чи зі знайомими, що були майже чужі, нагадати їй болісні враження її минулого, які ми так старанно замовчували. Ми не сміли, навіть заради її інтересів. Хоч би який жер це коштувало, хоч би як стомливо довго довелося цього чекати, а завдане їй зло. Треба було виправляти без неї, без її відома й допомоги, якщо це взагалі було в людських силах. Рішення було ухвалене, треба було поміркувати, з чого почати. Я порадився з Меріан і надумав зібрати спершу якомога більше фактів, а тоді звернутися до містера Кірла, знаючи, що йому можна довіритись, щоб переконатися, чи можливе втручання закону на нашому боці. Я не мав права ставити на карту все Лорене майбутнє, діючи на власний розсуд. Якщо була, бодай, найменша змога, слід було заручитися чиєюсь надійною допомогою. Насамперед, я звернувся в пошуках відомостей до щоденника, якого Меріан Голком вела в блеквотер парку щоденнику були рядки, які стосувалися до мене, і вона не хотіла, щоб я їх прочитав. То вона сама читала мені свої записи, а я занотовував потрібні мені факти. Ми могли займатися цим тільки пізніми вечорами. Три вечори були присвячені цьому заняттю. Так я довідався про все, що могла розповісти Меріан. Далі я вирішив зібрати всі додаткові свідчення, які можна було дістати, від інших людей, не викликаючи при цьому нічиєї підозри, я сам поїхав до місіс Свезі, щоб перевірити, чи справді Лора ночувала в неї, чи так їй тільки здалося. Зважаючи на похилий вік і слабкі нерви місіс Свезі, я обачливо приховав однеї наше дійсне теперішнє становище і намагався весь час говорити про Лору, як про покійну леді Глайт. Я дотримувався такої обачності І згодом у розмовах З іншими людьми Відповіді місіс Везі Тільки підтвердили мої здогади Лора й справді написала До своєї колишньої гувернантки Що хоче заночувати в неї Але в її домі Так і не була В цьому випадку І як я боявся в інших також Те, що вона намірялась зробити Уявлялось їй дійсним фактом А насправді Нічого того не було. Пояснити причину такої розбіжності між її плутаними уявленнями і дійсністю було нетяжко, але ця невідповідність могла нам дуже зашкодити. Це було все одно щось спіткнутися на порозі перед дорогою. Це означало, що її суперечливі свідчення зіграють свою фатальну роль на самому початку судового процесу. Коли я попросив, Показати мені листа, якого Лора написала місіс Свезі з Блеквотер Парку. Мені його дали без конверта, давно викинутого в кошик на сміття і знищеного. В самому листі не згадувалися ніякі дати, не зазначено навіть дня тижня. У ньому були тільки ось ці рядки. «Люба моя, місіс Свезі, я так тривожуся і хвилююсь. Може...» Я приїду до вас завтра ввечері і попрошусь заночувати. Я не можу сказати вам у цьому листі, що сталося. Пишу й потерпаю, щоб мене не застали зненацька і не можу зосередитись ні на чому. Прошу вас, будьте вдома, коли я приїду. Я вас тисячу разів поцілую і все вам розкажу. Ваша любляча лора. Чи могли допомогти нам ці рядки? Нічим. Повернувшись від місіс Везі, я попросив Меріан звернутися, пильнуючи все тієї самої обачності, до місіс Майклсон. Я вважав, що Меріан у своєму листі могла висловити загальну підозру щодо поведінки графа Фоско, і вона повинна була попросити економку надіслати їй короткий звіт про події, що відбулися у Блеквотер-парку, аби з'ясувати істинні факти. Поки ми чекали на відповідь, що надійшла за тиждень, я поїхав до лікаря Гудріка в сен джонс як посланець від міс Голком, котрий нібито хоче зібрати більше подробиць про останню хворобу її сестри, чого через брак часу не міг зробити містер Кірл. Із допомогою містера Гудріка я дістав копію світоцва про смерть Леді Глайт, і побачився з жінкою Джейн Гулд, яка обрядила небіжчицю до похорону. А вже Джейн Гулд допомогла мені зустрітися із служницею Естер Пінгорн. Та недавно пішла від подружжя Фоско, посварившися з хазяйкою, і служила тепер у людей, яких знала місіс Гулд. Таким чином я дістав звіти від економки, від лікаря Гудріка, від Джейн Гулд та Естер Пінгорн, у такому вигляді, в якому їх наведено вище. Зібравши такі додаткові документальні свідчення, я вважав себе достатньо підготовлений, щоб іти до містера Кірла на пораду. Меріан написала йому про мене, вказавши день і годину, коли я просив його прийняти мене у важливій особистій справі. Того ранку я мав досить часу, щоб повести Лору на звичайну прогулянку і, повернувшись, посадити її спокійно за малювання. Коли я підвівся, щоб йти, вона глянула на мене з якоюсь тривогою, і пальці її, мов колись, почали нервово перебирати пензлі та олівці, що лежали на столі. «Я вам іще не набридла?» – спитала вона. «Ви йдете геть не тому, що я вам набридла? Я постараюся стати кращою!» Постараюся швидше одужати. Чи ви й досі любите мене, Волтере, як колись любили? Тепер, коли я така бліда і худа, і так повільно вчусь малювати. Вона говорила, мов, дитина. Вона по дитинячому відкривала мені свої думки. Я побув коло неї кілька хвилин, запевняючи, що тепер вона мені ще дорожча, ніж була колись. Постарайтеся стати знов здоровою, сказав я, щоб підтримати нову надію на майбутнє, яка я бачив, зародилася в ній. Постарайтеся швидше видужати заради мене та Меріан. Так, мовила вона сама до себе, беручися знов за своє малювання. Я повинна постаратись, адже вони обоє так мене люблять. Вона раптом підвела на мене очі, не йдіть надовго. Коли вас немає, щоб допомогти мені, Волтере, я не можу нічого намалювати. Я скоренько повернусь, Люба, скоренько повернусь і побачу, як вам малюється. Мимохіть мій голос затремтів. Я змусив себе вийти з кімнати. Тільки б не втратити самовладання в цей день, коли воно мені так потрібне. Відчинивши двері, я зробив знак Меріан, щоб вона вийшла за мною на східці. Слід було підготувати її до прикращів, які могли рано чи пізно статися внаслідок того, що я відкрито показувався на вулицях. — Напевне, я повернуся за кілька годин, — сказав я. — Глядіть, нікого не пускайте, як звичайно. Та коли щось станеться, що може статися? — урвала вона мене. Скажіть мені щиро, Волтере, чи є яка небезпека, а я вже знатиму, як їй зарадити. Єдина небезпека, відповів я, полягає в тому, що сер Персіваль Глайд, можливо, повернувся в Лондон, довідавшись про Лорену втечу з лікарні. Ви ж пам'ятаєте, за мною стежили його люди до мого від'їзду з Англії, і він, очевидно, знає мене в обличчя. Хоч я його – ні. Вона поклала мені руку на плече і мовчки стривожено подивилася на мене. Я бачив, що вона розуміє, яка серйозна небезпека нам загрожує. Навряд чи сам Персіваль або його поплічники так швидко виявлять мене в Лондоні, сказав я. Але це може трапитися випадково, тож ви не повинні турбуватись, якщо сьогодні я не вернуся. «Якщо Лора питатиметься, заспокойте її, придумайте щось. Якщо я матиму хоч найменшу підозру, що за мною стежать, я подбаю, аби жоден шпиг не дійшов за мною до цього дому. Хоч би як довго я затримувався. Не сумнівайтеся, Меріан, я повернуся. І не бійтеся нічого. Нічого!» – твердо повторила вона. «Ви не пошкодуєте, Волтере, що ваш єдиний помічник – жінка!» Вона помовчала і затримала мене ще на хвилину. «Будьте обачні!» – мовила вона, схвильовано стискаючи мені руку. «Будьте обачні!» Я залишив її і вирушив на пошуки таких потрібних відомостей в темну і непевну дорогу, що починалась біля дверей Повірникової контори Розділ четвертий Нічого особливого не сталося На моєму шляху до контори містерів Гілмора і Кірла На Чансері Лейн Коли мою візитну картку понесли до містера Кірла В моїй голові зродилось одне міркування І я пошкодував, що не подумав про це раніше Із записів Меріан було цілком зрозуміло що граф Фоско розпечатав її першого листа з Блеквотер-парку до містера Кірла і з допомогою своєї дружини перехопив її другого листа до нього. Отже, граф чудово знав адресу контори і, звичайно, виснував, що коли Меріан після Лориної втечі з лікарні потребуватиме ради й допомоги, вона знову звернеться до містера Кірла. В такому випадку граф і сером Персівалем насамперед мали б стежити за конторою на Чансері лейн Якщо стежитимуть ті самі, що шпигували за мною до мого від'їзду за Англії, сьогодні ж про моє повернення знатимуть і їхні хазяї. Взагалі я припускав, що мене можуть випадково вистежити на вулиці, але до цієї миті мені й на думку не спадало, що найбільший ризик пов'язаний саме з конторою». Надто пізно було вже тепер виправляти цей прорахунок. Запізно було шкодувати, що я не умовився про зустріч з повірником. Де сінде? Мені лишалось тільки, ідучи з Чансері Лень, пильнувати і ні в якому разі не вертатися додому прямим шляхом. Після кількох хвилин чекання перед покої мене провалив кабінет до містера Кірла. Це був блідий, сухарлявий. Стриманий чоловік із дуже уважним поглядом, дуже тихим голосом і дуже спокійними манерами. Я збагнув одразу, що симпатії його здобути нелегко, вивести з професійної рівноваги неможливо. Кращого юриста для моєї мети годі було й придумати. Якби він дійшов певного висновку, і той висновок був би для нас приятливий». Ми могли б твердо вважати, що виграємо наш процес. Перш ніж заговорити про справи, заради яких я прийшов сюди, сказав я, мушу попередити вас, містера Кірл, що навіть найкоротшим викладом заберу чимало вашого часу. Мій час у розпорядженні місголком, відказав він. У всьому, що стосується до її справ, я заступаю як повірник мого компаньона, містера Гілмора. Він сам просив мене про це, коли змушений був тимчасово облишити практику. Дозвольте запитати, містер Гілмор в Англії? Ні, він проживає у своїй рідній в Німеччині. Почувається він уже літне, але ще невідомо, коли повернеться. Поки ми обмінювалися цими фразами... Він щось шукав серед паперів у себе на столі, а це дістав запечатаного листа. Мені здалося, ніби він хоче простягти його мені, але, мабуть, передумавши, поклав листа на стіл. Зручніше мостився в кріслі і мовчки став чекати, що я йому скажу. Не витрачаючи більше часу на вступні слова, я почав свою розповідь і ознайомив його з фактами, вже описаними на цих сторінках. Він був юристом до самих кісток, і все ж я вивів його з професійної незворушності. Поки я договорив, він не раз уривав мою мову вигуками подиву і недовіри. Я все-таки дійшов до кінця своєї розповіді і хоробро поставив йому єдино важливе запитання. «Що ви про це думаєте, містере Кір?» Він був нато бачний щоб отак зразу відповісти мені, не оговтавшись спочатку, не зібравши докупи думок. «Перш ніж сказати вам мою думку», – мовив він, «я попрошу дозволу поставити вам кілька запитань, щоб було більше ясності». Його запитання були гострі, підозріливі, недовірливі. Після кількох таких запитань я переконався, що він мене має за жертву обману. І коли б не рекомендаційний лист мій з Голком, ладен був би запідозрити мене, бажанні здійснити якесь особливо хитромудре шахрайство. «Чи вірите ви, що я говорив вам правду, містере Кірл?» – запитав я, коли він перестав мене допитувати. «Щодо ваших особистих переконань, то я певен, що ви говорите правду», – відповів він. Я глибоко шаную міс Голкомб, тож поважаю чоловіка, якому вона довіряє бути посередником у такій важливій справі. Я піду навіть далі, коли хочете, і погоджуся щемності, щоб уникнути суперечок, що тотожність цієї жінки з Леді Глайт є незаперечний факт для міс і для вас, але ж ви прийшли до мене по юридичну пораду. Як юрист, і тільки як юрист, я зобов'язаний сказати вам, містере Гартрай, що ви не маєте, бодай, найменших доказів, щоб розпочати судову справу. Це сильно сказано, містере Кірл. Я постараюся довести це так само переконливо. Свідчення про смерть Леді ясні і цілком задовільні. Її рідна тітка свідчить що вона приїхала в дім графа Фоско, захворіла і померла. Є ще медичний висновок про її смерть, що настала від природних причин. Є факт її похорону в Лімеріджі і остаточне свідчення, напис на надгробку. Ось ці факти, які ви хочете заперечити. Якими доказами ви можете підкрепити вашу заяву про те, що особа – котра померла і була похована, не Леді Глайт. Ось розгляньмо головні пункти вашої заяви і подивімося, чого вони варті. Міс Голком їде до якоїсь приватної лікарні і там бачить якусь пацієнтку. А нам відомо, що жінка Анна Катерік на ім'я. Незвичайно схожа на Леді Глайт. Утекла з цієї лікарні. Відомо також. Що особа, повторно прийнята до лікарні в липні, зветься Анна Катерік. Відомо, що джентльмен, котрий привіз її туди, застерігав містера Ферлі. Душевно хвора Анна Катерік стверджує, нібито вона, його померла не Бога. І справді вона, Анна Катерік, неодноразово заявляє в лікарні, де їй ніхто не вірить. Нібито вона є леді Глайд. Оце такі факти. Що ви можете їм протиставити? Те, що міз Голком упізнала в тій жінці свою сестру, але подальші події суперечать цьому, роблять цей факт уразливим. Чи заявила міз Голком, директорові лікарні, про визначення особи своєї гаданої сестри, чи вжила законних заходів, щоб забрати її звідти? Ні. Вона таємничо підкупила доглядальницю і влаштувала втечу. А коли пацієнтку звільнили таким сумнівним шляхом і привезли до містера Ферлі, чи впізнав він її, чи засумнівався він, хоч на мить, у смерті своєї небоги? Ні. Чи впізнали її слуги? Ні. Чи залишилась вона поблизу рідного дому, щоб добитися визнання своєї особи? Шляхом подальших випробувань доказів. Ні, її таємно везуть у Лондон. Тим часом ви також упізнали в ній Леді Глайт. Але ж ви не родич, ви навіть не давній друг родини. Слуги свідчать проти вас, і містер Ферлі свідчить проти міз Голком. А сама, гадана Леді Глайт, дає дуже суперечливі свідчення. Вона заявляє, що ночувала ніч в одному лондонському домі. Ви самі кажете, що вона там не була. Ви самі припускаєте, що її душевний стан не дозволяє піддавати її хоч якому допиту з боку судових властей, що вона не може сама довести свою правоту. Я пропускаю дрібніші факти, щоб не втрачати часу, і я питаю вас, коли б ця справа пішла нині до суду, на розгляд присяжних, зобов'язаних визнавати факти, а не припущення, де ваші незаперечні докази? Я мовчав. Мені треба було зібрати докупи думки, зміркувати, перш ніж відповісти йому. Це у першій обидві історії Лори і Меріан постали переді мною з погляду сторонньої людини. По-перше, я по-справжньому усвідомив, які жахливі перепони лежать на нашому шляху. «Безперечно», – сказав я, – «факти у вашому викладі свідчать проти нас, але…» «Але ви гадаєте, що їх можна заперечити поясненнями?» – ставив містер Кірл. «Дозвольте сказати вам те, що я знаю з досвіду, коли англійський суд…» Має вибирати між фактами, що лежать на поверхні, і довгим поясненням підґрунтя цих фактів. Він завжди віддає перевагу фактам, а не поясненням. Наприклад, «Леді Глайт», так я називаю, аби уникнути суперечки даму, інтереси якої ви захищаєте, твердить, нібито вона ночувала в одному домі, а доведено буде, що вона там не ночувала. Ви пояснюєте цю обставину її хворобливим душевним станом І таким чином робите метафізичний висновок Я не кажу, що ваше пояснення неправильне Я лише кажу, суд побачить у її свідченні Лише суперечність і не візьме до уваги ніяких ваших пояснень Але хіба неможливо терплячись старанно зібрати нові докази? Наполягав я «Мі з Голкомби, я, маємо кілька сотень фунтів!» Він із погано прихованим жалем подивився на мене і похитав головою. «Добре обдумайте все, містер Гартрай, хоч би з вашого погляду», – сказав він. «Якщо ваша думка щодо сера Персівеля і графа Фоско слушна, затямте, я її не поділяю. На вашому шляху до нових доказів...» Ви зіткнетеся з усякими перешкодами, які тільки можна уявити. Вам доведеться мати діло з юридичними труднощами тяганиною, бо кожен пункт вашої справи систематично заперечуватиметься. На той час, коли ми витратимо тисячі замість сотень, які маємо, справа вирішиться найімовірніше не на нашу користь. Питання про визначення особи в тих випадках, де між двома людьми існує велика схожість. Найтрудніше з усіх питань. Найтрудніше, навіть коли немає такої плутанини, яка є в справі, що її ми з вами обговорюємо. Я дійсно не бачу, яким чином можна пролити світло на цю незвичайну історію. Хай навіть, припустимо, жінка, похована на лімеричському цвинтарі, не ледь гладь. Але ж, за вашими словами, була вона так схожа на ту іншу, що навіть добившись дозволу властей розкопати могилу і оглянути тіло, ми нічого не доведемо. Одне слово – нема з чого робити процес. У вас, містере Гартрай, і справді немає ніяких доказів. Та я був переконаний, що підстави для процесу є – і вирішив зайти з іншого боку. Невже крім прямого визначення особи Ледіглайт не існує інших доказів, які ми могли б навести? Спитав я, але ж у нас їх немає, заперечив він. Найпростішим і найпереконливішим з усіх доказів було б порівняння дат. Однак, наскільки я розумію, цього доказу ви не маєте, коли б ви могли довести. Що між датою, зазначеною в лікаревому свідоцтві, і датою прибуття Леді Глайду Лондон є невідповідність, справа обернулася зовсім інакше, і я перший сказав би, розпочинаємо процес. Може, я ще зумію засвідчити цю дату містере Кіру? Того дня, коли ви її засвідчите, містере Гартрайт. Вашу справу, вважайте, виграно. Якщо зараз ви маєте якісь міркування щодо цього, скажіть мені побачимо, може, я зумію дати вам пораду. Я задумався ні економка, ні Лора, ні Мерія не здатні були допомогти нам. Найімовірніше, єдиними людьми, що знали дату від'їзду Лори з Блеквотер Парку, були сер Персіваль і граф Фоско. «Поки що я не знаю, яким чином визначити цю дату», – сказав я, «бо не можу придумати, хто може її знати, крім графа Фоско і сера Персіваля Глайда». На спокійному, уважному обличчі містера Кірла перше з'явилася усмішка. «Зважаючи на те, яка думка склалася в вас про поведінку цих двох джентльменів», – зауважив він, – «я не думаю» що ви сподіваєтесь дістати допомогу від них. Якщо вони змовились і добули великі суми грошей шахрайським шляхом, навряд чи вони зізнаються в цьому. Їх можна змусити зізнатись, містер Кіру. Хто ж їх змусить? Я. Ми обидва підвелися. Він уважно з більшою цікавістю, ніж досі подивився мені в обличчя. Видно було, що я трохи збентежив його. «Ви дуже рішучі», – сказав він. «Безперечно, ви маєте на те особисті причини, якими я не маю права цікавитись. Якщо ви добудете докази, такі, щоб можна було з ними розпочинати процес, я можу тільки сказати, що тоді буду весь до ваших послуг, але мушу попередити вас». Оскільки в судових справах завжди зачіпається і матеріальна зацікавленість Навіть коли ви остаточно доведете, що Леді жива Навряд чи вдасться повернути її капітал Італієць певне, вийде з Англії раніше, ніж розпочнеться процес А грошові труднощі Сера Персіваля такі численні невідкладні Що його теперішнє багатство чи не все Піде на виплату боргів кредиторам. Ви, звичайно, розумієте? Тут я урвав його. Прошу вас, не треба обговорювати матеріальні справи, леді Глайт. Сказав я, я нічого не знав про них у минулому і не знаю тепер. Знаю тільки, що вона втратила все, що мала. Ви слушно припускаєте, що я маю особисті причини». Заступатися за скривджену, леді Глайт, і я хочу, щоби надалі серед цих причин не було корисливості. Він намагався перепинити мене і пояснити свою думку до кінця, але відчувши, мабуть, що він сумнівається моїй безкорисливості, я трохи розпалився і говорив далі, не зупиняючись, щоб вислухати його ніякої матеріальної зацікавленості. Сказав я, ніякої думки про особисту вигоду немає в тій послузі, яку я збираюся зробити для леді Глайт. Її, мов чужу, вигнали з рідного дому. На могилі її матері викарбували брехливий напис, що проголошує про її смерть. А по світу ходять живі, здорові і непокарані двоє чоловіків, винних у всьому цьому. Присутності всіх людей, що йшли за труною на фальшивому похороні, її рідний дім отчинить перед нею двері. За розпорядженням голови її родини знищать той брехливий напис на надгробку, і ті двоє поплатяться за своє лиходійство і покараю їх я. Дарма, що правосуддя, яке засідає по судах, безсиле притягти їх до відповідальності. Я присвятив своє життя цій маті, поновити права знедоленої жінки, і сам один з Божою поміччю досягну її. Він відступив від столу і нічого не сказав. Його обличчя без слів промовляло, що він вважає моє рішення безглуздим, але розуміє, що давати мені поради – марна справа. Хай кожен з нас зостанеться при своїй думці, містере Кірл, сказав я, майбутнє розсудить, хто з нас мав слушність, а хто ні. А зараз я хочу сказати вам велике спасибі за увагу, з якою ви мене вислухали. Ви докладно з'ясували мені, що законні ніде ні в чому не може нам допомогти. Ми не маємо юридичних доказів і ми не досить багато, щоб оплатити судові витрати. Добре вже, що ми знаємо хоч це. Я вклонився і пішов до дверей. Він покликав мене назад і дав мені листа, якого був поклав перед собою на стіл на початку розмови. Пошта принесла його кілька днів тому, сказав він. Може, ви будете такі ласкаві і віддасте його адресації? Прошу вас при цьому переказати, міс Голком, що я щиро шкодую, що не можу поки що допомогти їй нічим, окрім поради, боюсь, так само невтішної і для неї, як і для вас. Поки він говорив, я дивився на листа. адресована його міс Голком через містерів Гілмора і Кірла Чансері Лень. Почерк був мені зовсім незнайомий. Виходячи, я поставив містерові Кірлу останнє запитання. Чи не знаєте ви часом, сер Персіваль Глайд досі перебуває у Парижі? Він повернувся в Лондон, відказав містер Кірл. Таке, принаймні, я чув його повірника, якого здибав учора. Після цього я вийшов з контори. Вийшовши на вулицю, я з обачності пішов прямо, не роззираючись, щоб не привертати до себе нічиєї уваги. Я дійшов до одного з найтихіших скверів Голборна, а тоді різко зупинився і подивився назад. За мною простягався довгий відтинок тротуару. Двоє чоловіків теж зупинилися на розі сквера і почали розмовляти. Вмить зміркувавши, я повернув назад, щоб пройти повз них. Коли я наблизився, один з них відійшов і звернув за ріг, де від скверу вела вулиця. Другий зостався, де стояв. Минаючи його, я глянув на нього і зразу ж опізнав одного з тих, що вистежували мене ще перед моїм від'їздом з Англії. Коли б я міг дати серцю волю, я б, напевне, завів мову шпигом і кінчив тим, що збив би його з ніг. Але я повинен був зважати на можливі наслідки. Якби я хоч раз скомпрометував себе публічно, тим я сам дав би в руки Серові Персівалю зброю проти себе. Вибору не було, лишалося тільки відповідати на хитрість хитрістю. Я звернув на вулицю, куди пішов другий чоловік, і помітивши, що він сховався у під'їзді, пройшов повз нього. Цього я бачив уперше і зрадів нагоді роздивитися його зблизька на випадок майбутніх зіткнень. Потім я знову пішов у північному напрямку, аж до Нью-Роуд. Тоді звернув на захід. Обидва шпиги все йшли за мною на зерці. І зачекав у такому місці, звідки я знав, недалеко було до зупинки Кебів. Я сподівався взяти швидкого двоколісного Кеба який проїжджав би мимо порожні. За кілька хвилин мені трапився такий. Я вскочив у нього і наказав кучеріві гнати щодуху до гайд-парку. Позаду не було іншого такого кеба, якого могли б взяти шпиги. Я побачив, як обидва кинулися бігти за мною, гадаючи певне, добігти так до зупинки чи до першого ліпшого кеба. Але ми зразу ж відірвалися від них. І коли я сказав Кучеріві зупинитись і вийшов, їх ніде не було видно. Я перейшов у Гайд-парк і на відкритому просторі пересвідчився, що позбувся переслідувачів. Коли нарешті я повернув додому, збігло вже чимало годин. Було зовсім поночі. ночі. Меріан чекала на мене сама в нашій крихітній вітальні. Вона умовила Лору лягти спати, пообіцявши показати мені, що та намалювала. Як тільки я повернуся. Бідний, несміливий ескіз, такий незначний сам собою, але такий зворушливий споминами, що їх він навіював, стояв на столі. Щоб він не впав, його з обох боків підтримували дві книжки. Близько, щоб малюнок був якнайшвидше освітлений, горіла єдина свічка, яку ми могли собі дозволити. Я сів. І почав дивитися на нього, пошепки розповідаючи Меріан про все, що сталося. Перегородка, яка відділяла нас від другої кімнати, була така тонка, що ми, коли б прислухались, могли б почути Лорене дихання, а коли б заговорили в голос, то й розбудили б її. Меріан вислухала цілком спокійно мою розповідь про побачення з містером Кірлом. Та обличчя її спохмурніло, коли я розказав їй про повернення сера Персіваля і про те, що мене вистежували від самої повірникової контори. «Лихі вісті, Волтере!» – сказала вона. «Найгірші, які тільки можуть бути! Маєте ви ще щось розповісти мені? Маю щось вам передати!» – відповів я, вручаючи їй листа якого довірив мені містер Кіру. Меріан тільки глянула на конверта і впізнала почерк. «Ви знаєте, хто вам пише?» – спитав я. «Ще як знаю?» – відповіла вона. «Мені пише граф Фоско» – і розпечатала конверта. Ще не дочитавши листа, густо зашарілась. Очі її блищали гнівом, коли вона простягла мені листа, щоб я його прочитав. У ньому були такі рядки. Шанобливе захоплення, Достойний мене й вас, Спонукає мене, божественна Меріан, Сказати вам, заради вашого спокою, Два втішні слова. Не бійтеся нічого, Нехай ваш витончений розум Підкаже вам необхідність Лишатися в самотині і невідомості. Дорога і прекрасна жінко, не шукайте небезпечного розголосу, зречення високе, дотримуйтесь його. Скромний домашній затишок завжди милий, тішайтеся ним. Життєві бурі минають стороною долину самотнення Живіть собі, люба пані, в тій долині. Чиніть так, і своїм словом я дозволю вам не боятися нічого. Ніякі нові злигодні не вразять вашої чутливості, чутливості дорогоцінної для мене, як моя власна. Більш ніхто вам не дошкулятиме, ніхто не переслідуватиме гарненької подруги вашого усамітнення. Вона здобула новий притулок у вашому серці, безцінний притулок. Я заздрю їй. І лишаю її там Останнє слово Останнє ніжне батьківське застереження І я відірвусь від чарівного щастя Звертатися до вас Закінчу ці пристрасні рядки Не йдіть далі Зупиніться Не зачіпайте нічиїх життєвих інтересів Не погрожуйте нікому Не змушуйте мене Благаю вас Перейти до дій, мене, людину дії, коли я плекаю одну-єдину мрію – лишатися бездіяльним, спрямувати свою далекосяжну енергію і заповзятість заради вас. Якщо ви маєте нерозважних друзів, погамуйте їхній прикрий запал. Коли містер Гартрай повернеться до Англії, не спілкуйтеся з ним. Я йду своєю стежкою а Персіваль йде за мною по п'ятах. Того дня, коли містер Гартрай ступить на ту стежку, горе йому, він пропаща людина. Єдиним підписом під цими рядками була велика літера «Ф», обплутана вигадливим плетевом ліній. Я шпурнув листа на стіл із тією зневагою, яку почував до нього, «Він намагається залякати вас. Певна прикмета, що він сам боїться», – сказав я. Вона була надто щира жінка, щоб поставитися до листа, як я. Зухвала фамільярність тих виразів, обурила її вкрай. Коли вона подивилася на мене через стіл, її кулаки були сціплені на колінах, і давні палки гнів запалив її очі щоки. Волтере, сказала вона, якщо коли-небудь ці двоє опиняться в ваших руках і ви захочете помилувати одного з них, нехай це буде не граф. Я збережу цього листа Меріан, щоб він нагадав мені про ваші слова, коли настане час. Я сховав листа до свого записника, а вона пильно глянула на мене. Коли настане час, повторила вона. Ви так говорите про майбутнє, ніби певні, що той час настане. Настане після того, що ви чули від містера Кірла, після того, що спіткало вас сьогодні. Я відлічую час не від сьогоднішнього дня, Меріан. Усе, що зробив я сьогодні, зводиться до одного. Я просив іншу людину зробити все за мене, тож я лічу від завтрашнього дня. «Чому від завтрашнього?» «Тому що від завтрашнього дня я почну діяти сам». «Як?» «Поїду в Блеквотер першим поїздом, а повернуся, сподіваюсь, увечері. у вечорі». «У Блеквотер?» «Так, у мене був час подумати, відколи я пішов від містера Кірла. Його думка в одному збігається з моєю. Ми певні будь-що будь. Відшукати дату Лореного від'їзду з блеквотер парку до Лондона. Це єдине слабке місце в змові, і, напевне, єдина змога довести, що вона жива людина. Треба визначити дату, якого числа це було. Інакше кажучи, уточнила Меріан, треба довести, що Лора виїхала з блеквотер парку вже після того, як лікар зареєстрував її смерть. «Саме так! Чому ви гадаєте, що це могло бути опісля? Лора нічого не може повідомити нам про час свого прибуття в Лондон, але ж директор лікарні сказав вам, що Анну Катерік прийняли до лікарні 27 липня. Я сумніваюся, щоб грав Фоско міг ховати Лору в Лондоні, тримаючи її в непритомному стані більше, ніж одну ніч. З усього видно, що вона виїхала 26-го і приїхала в Лондон надвечір, тобто на другий день після дати своєї смерті, зазначеної медичному висновку. Якщо ми зможемо визначити і довести це, ми виграємо наш процес проти Сера Персіваля і Графа. Так-так, я розумію, але як добути цей доказ? Звіт, місіс Майклсон. Підказує мені два шляхи, один із них розпитати лікаря, містера Доусона, який повинен знати, коли він знов почав навідуватися до Блеквотер Парку після лориного від'їзду, а другий розпитати всіх у готелі, де сер Персіваль зупинився тієї ночі, коли сам один вирушив у дорогу. Ми знаємо, що він вирушив через кілька годин після Лориного від'їзду. І таким чином визначимо дату. Слід принаймні зробити цю спробу, і я вирішив зробити її завтра. А якщо ви нічого не довідаєтеся? Я припускаю гірше, Волтере, але сподіватимусь на краще, навіть коли спочатку нам випадатимуть самі розчарування та невдачі. Припустімо, ніхто не зможе допомогти вам у Блеквотері. Тоді лишаються двоє людей в Лондоні, котрі можуть допомогти і допоможуть. Сер Персіваль і граф. Ні в чому не винні люди могли забути дату, але ці двоє винні, і вони її пам'ятають. Якщо завтра мене спіткає невдача, надалі я маю намір змусити одного з них, чи й обох, зізнатися у всьому». На обличчі Меріан відбилося все її жіноче єство. «Почніть з графа!» – нетерпляче шепнула вона. «Почніть з графа заради мене! Ми повинні почати заради Лори, там, де маємо більше шансів на успіх», – відповів я. Краска знов відхлинула з її обличчя. Меріан сумовито похитала головою. «Так!» Мовила вона Ви слушно кажете І як я могла бокнути таку дурницю Я вчуся бути терплячою Волтере І нині це у мене виходить ліпше Ніж бувало щасливіші колишні дні Але щось у мені ще зосталося Від моєї давньої запальності І тільки я здумаю про графа Так вона й дається в знаки Дійдеть до нього черга «Запевнив її я. Але пам'ятайте, ми ще не відкрили темних плям у його минулому житті. Я трохи зачекав, щоб вона цілком оговталась, а тоді проговорив вирішні слова. «Меріан, ми з вами обоє знаємо про одну темну пляму в біографії Сера Персіваля. Ви про його таємницю?» «Так, його таємниця». Це наша єдина зброя проти нього. Нічим іншим, тільки цим, я зможу вибитись під його ніг, твердий ґрунт безпеки. Тільки розкривши його таємницю, я витягну баронета в усій його мерзотності на світло денне. Хоч би що там скоїв граф, а сер Персіваль погодився на змову проти Лори, не лише заради грошей, адже ви самі чули, як він казав графові, про свою впевненість у тому, що його дружина знає досить, щоб погубити його. Адже ви самі чули, як сер Персіваль казав, що він пропаща людина, коли буде розголошено таємницю, яку знала Анна Катерік. Так, так, я чула. Отож, Меріан, коли нам не зостанеться нічого іншого, я маю намір розкрити його таємницю. Моє давнє перечуття – Досі не полишає мене. Я знов кажу, що жінка в білому і після своєї смерті грає величезну роль у спільній долі всіх нас трьох. Розв'язка визначена, розв'язка наближається. І Анна Катерік навіть із могили вказує нам шлях. Розділ п'ятий. Про мої пошуки в Гемширі. Можна розповісти кількома словами. Вирушивши з Лондона рано вранці, над полудень я вже й добувся до оселі містера Доусона. Наша зустріч нічого не дала, наскільки не наблизила мене до мети. Записи в реєстраційній книзі містера Доусона точно свідчили, якого саме числа він поновив свої візити до Міс Голком у Блеквотер-парку. Але вирахувати за цими записами, якого саме числа Леді Глайт поїхала в Лондон, можна було тільки з допомогою місіс Майклсон. А та, наскільки мені було відомо, такої допомоги надати не могла. Вона не могла пригадати, та й хто з нас пригадав би на її місці, скільки часу проминуло від дня від'їзду Леді Глайт до нової появи лікаря в Блеквотер Парку. Вона була майже певна, що розповіла Мії з Голком про від'їзд її сестри наступного ж дня після цієї події, але котрого це було числа, не пам'ятала. Не пам'ятала вона навіть приблизно, через скільки днів після від'їзду пані надійшов недатований лист від мадам Фоско і нарешті, мов на довершення всіх невдач, сам лікар, не здужавши в ті дні. Не записав, котрого числа блеквотерський садівник переказав йому запрошення місіс Майклсон. Утративши всяку надію добитися корисних відомостей від містера Доусона, я вирішив спробувати визначити дату прибуття сира Персівеля в Нолсбері. Це був просто якийсь фатум. Коли я приїхав у Нолсбері, старий готель був на замку, а на стінах були наліплені оголошення про продаж. Мені пояснили, що відколи проклали залізницю, справи тут занепали. Приїжджі здебільшого, тепер зупинялися в новому готелі, біля станції. А старий готель, де, як ми знали, ночував сер Персіваль, стояв уже місяців два зачинений. Власник готелю виїхав з усім своїм збіжжям і з родиною. А куди, ніхто не міг сказати мені напевне. Четверо нозберців, що їх я розпитував, розповіли мені чотири різні версії про подальші заміри і плани власника готелю, якими він нібито ділився з ними, покидаючи містечко. До останнього лондонського поїзда лишалося ще кілька годин, тож я наняв карету і поїхав до Блек-Вотер-Парку, щоб розпитати садівника й сторожиху. Якщо і вони нічим не допоможуть мені, доведеться ні з чим. Вертатися в Лондон Не доїжджаючи милі до маєтку Я відпустив візника І керуючись його порадами Пішов далі пішки Звернувши шляху на доріжку Я побачив чоловічка з саквояжем Який швидко дріботів Поперед мене до сторожки Браний він був У поношений чорний костюм А на голові мав капелюха Широченними крисами Я припустив Наскільки можна було судити що це якийсь клерк із юридичної контори і зразу ж зупинився, щоб відстань між нами стала більша. Він не почув моєї ходи і ще з очей ні разу не обернувшись. Коли трохи перегодом я прийшов через ворота, його ніде не було видно. Певне, він був уже в будинку. В сторожці я застав двох жінок. Одна була стара бабуся, а в другій... Я зразу пізнав за описами Маргарет Порчер. Спершу я спитав, чи вдома сер Персіваль, і діставши заперечну відповідь, поцікавився, коли він виїхав. Окрім того, що це було влітку, обидві вони нічого не могли мені сказати. Маргарет Порчер тільки безглуздо посміхалась і хитала головою. Бабуся була трохи кмітливіша, і я зумів навести її на розмову про те, як від'їжджав сер Персіваль, та як він тоді її налякав. Вона добре пам'ятала, як наполохав її хазяїн, криком і лайкою розбудивши серед ночі. Але котрого це було числа, їй зовсім вилетіло з голови, за її власними словами. Вийшовши із сторожки, я побачив садівника, що працював неподалік. Спершу, коли я звернувся до нього, він недовірливо зиркнув на мене. Але почувши чемний відгук про місіс Майклсон та про самого себе, охоче розговорився. Не варто описувати, про що ми розмовляли, бо й ця розмова, як і всі попередні спроби, ні до чого не призвела. Дати я так і не визначив. Садівник пам'ятав тільки, що хазяїн виїхав уночі, десь наприкінці липня». Розмовляючи з садівником, я побачив чоловічка в чорному. Він вийшов з будинку і став неподалік, спостерігаючи за нами. Деякі підозри, що до його місії в Блеквотер парку вже були спали мені на думку. Вони ще посилилися від того, що садівник не міг чи не бажав сказати мені, що то за чоловік. Аби розвіяти сумніви, я вирішив просто підійти до нього і заговорити. Найпростіше було запитати, чи дозволяється відвідувачам оглядати будинок, тож я підійшов і спитав його про це. З його погляду і манер я зразу визначив, що йому відомо, хто я, і що він хоче роздратувати мене, аби я з ним посварився. Відповів він так зухвало, що сварка таки могла статись, коли б я не мав твердого наміру тримати себе в руках але я повівся з ним спокійно і чемно, вибачився за своє ненавмисне вторгнення, як він висловився, і пішов геть. Усе було достеменно так, як я гадав. Мене впізнали, коли я виходив із контори містера Кірла. Негайно доповіли про це серові Персівалю Глайду, а той послав чоловічка в чорному, на той випадок, якщо я з'явлюся в маєтку чи десь поблизу. Якби я дав йому хоч би найменший привід для скарги на мене, місцеві власті негайно могли б мене затримати і хоч на кілька днів та розлучити з Лорою і Меріан. Я був готовий до того, що за мною стежитимуть на моєму зворотному шляху з Блеквотер Парку до станції, як це було напередодні в Лондоні, але я так і не з'ясував, ви стежували мене цього разу чи ні. Чоловічок у чорному міг би якось, так чи інак, простежити за мною, але я не бачив його ні по дорозі на станцію, ні на лондонському вокзалі, куди я прибув надвечір. Додому я діставався пішки, з обачності йшов по найбезлюдніших вулицях і зупинявся, щоб озирнутись, чи не йде хто за мною. Я навчився таких хитрощів у нетрях Центральної Америки, де повсякчас остерігався нападу індіанців, а нині робив те саме, ще й з більшою обережністю, в самісінькому центрі цивілізованої країни, в Лондоні. Поки мене не було вдома, тут нічого не сталося, нічого не стривожило Меріан. Вона нетерпляче спитала, що ж я вишукав-випитав, а коли я розповів їй усе. Не зуміла приховати свого подиву, так байдуже я говорив про свої невдалі пошуки. Щиро кажучи, я не дуже збентежився тим, що нічого не допитався. Я вдався до цього спочуття обов'язку, нічого від цього не сподіваючись. Я тоді перебував у такому душевному стані, що мене навіть тішило знаття. Нині все зводилось до поєдинку між мною і сером Персівалем Глайдом. Почуття помсти теж домішувалось до моїх кращих почуттів. І, признаюсь, був я задоволений, що мені лишався єдиний, найпевніший спосіб послужити Лорі – взяти владу над негідником, щоб у водружився з нею. Визнаючи, що я виявився недосить сильним і дозволив інстинкту помсти долучитися до моєї мети, я все ж можу чесно сказати – що не плекав ніяких ниций думок про ближчі стосунки з Лорою в майбутньому, коли б сер Персів алюпинився в моїх руках. Я ні разу не сказав собі, якщо я доможуся свого, її чоловік уже невладний буде забрати її у мене. Дивлячись на неї, я не міг навіть подумати про таке. Печальна переміна щось підкала її, зводила мою любов до самої ніжності, і палкого співчуття, які могли почувати до неї батько чи брат. Бог свідок, ця ніжність і це співчуття ішли з глибини мого серця. Всі мої думки надії спрямовані були на одне – на її одужання. Тільки бо вона знов стала здорова і щаслива, тільки б хоч раз подивилася на мене і заговорила до мене, як колись. Це була вершина моїх найсвітліших мрій і найзаповітніших моїх бажань. Ні, не пустий і марний самоаналіз, відказав мені ці слова. Оповідь моя незабаром дійде до подій, з яких читачі самі зможуть судити про мої почуття і вчинки. Але краще хай заздалегідь будуть описані добрі і лихі порухи моєї душі. Наступного ранку, після мого повернення з Гемпширу, я запросив Мерія на гору до моєї робітні і виклав їй свій план, як найкраще вивідати про темну пляму біографії Сера Персіваля Глайда. Шлях до його таємниці вів через досі незбагненну для всіх нас загадку жінки в білому. Допомогти нам наблизитися до тієї таємниці – Могла мати Анни Катерік, а щоб місіс Катерік посприяла нам словом чи ділом, потрібно було якнайбільше довідатися про неї та про її родинні обставини. В цьому могла допомогти нам місіс Клеменс. Добре все обміркувавши, я дійшов висновку, що наступним моїм кроком мала стати зустріч із вірною подругою та покровителькою Анни Катерік. Отже, найперша трудність була така, як розшукати місіс Клеменс. Меткий розум Меріан підказав мені найпростіший і найкращий спосіб, як цьому зарадити. Вона запропонувала написати на Тодді дівкут, той самий, що біля Лімеріджджа, і запитати, чи протягом останніх кількох місяців місіс Тодд отримувала листи від місіс Клеменс. Ми не могли знати, яким чином місіс Клеменс розлучились з Анною. Але після того, як це сталося, вона, звісно ж, надумалась, що розшукувати зниклу подругу всліду тій місцевості, куди та линула душею, тобто в околицях Лімериджа. Я зразу ж погодився на цю пропозицію, Меріан, бо вона найпевніше вела до успіху. Того самого дня Меріан відіслала листа «Місіс Тодд». Поки ми чекали на відповідь, Меріан розповіла мені все, що знала про родину сера Персіваля та про його молоді літа. Все це вона сама чула з переказів, але була певна, що та дещиця, яку вона почула і нині переповідає мені, відповідає істині. Сер Персіваль був одинчиком у сім'ї, батько його – сер Фелікс Глайт. Від народження, страждав невеликовним каліцтвом і змалку уникав товариства. Музика була його єдиною втіхою, тому й дружився він із жінкою, яка була чудовою музиканткою. Ще замолоду він успадкував Блеквотер-парк. Заволодівши маєтком, ні він, ні його дружина не стали спілкуватися з сусідами, та ніхто й не спокушав їх запрошеннями. Ніхто не порушував їхньої самотності. Хіба ще один місцевий священик зробив був таку спробу, і наслідки були вельми сумні. Священик належав до найгіршої з усіх невинних сіячів розбрату. Він був надто ревний. До нього дійшли чутки, буцімто ще в коледжі. Сер Фелікс був мало не революціонером та атеїстом, отож він і надумав що його священницький обов'язок – прикликати володаря маєтку до церкви, аби той на рівні з усіма парафіянами слухав душеспасенні проповіді. Сер Фелікс страшенно обурився у відповідь на це благе, але недоладне втручання в його життя. І так грубо образив священника на люди, що до Парку полетіли листи з протестами від сусідів-поміщиків, навіть орендарі Сара Фелікса насмілилися висловити осуд Не мавши нахилу до сільського життя, ані любові до маєтку, чи до будь-кого з місцевих мешканців Баронет заявив, що не дасть сусідам другої нагоди хоч якось дозолити йому І виїхав назавжди Поживши трохи в Лондоні, вони з дружиною вирушили на континент Та так більше не повернулися до Англії Жили вони то у Франції, то в Німеччині, але все в цілковитій самоті, якої потребував Сер Фелікс, болісно переживаючи своє каліцтво. Син їхній Персіваль народився за кордоном і виховували його приватні вчителі. З батьків своїх першу він втратив матір, через кілька років після неї помер батько 1825-го. Чи 1826 року. Ще до того, бувши молодим чоловіком, сер Персіваль приїжджав разів зо два до Англії, але спокійним містером Ферлі він зазнайомився вже після батькової смерті. Вони з містером Філіпом Ферлі швидко здружилися, хоча сер Персіваль тоді рідко бував у лімеріджі, а може, і ні разу не бував, містер Фредерік Ферлі, можливо, Зустрічав його раз чи два в товаристві свого брата Філіпа Але знав його, мабуть, дуже мало Лорин батько був єдиним близьким другом Сера Персіваля в родині Ферлі Оце й всі подробиці біографії Сера Персіваля, які мені переповіла Меріан Самі собою вони тепер нічого не могли мені допомогти Але я їх сумлінно занотував на той випадок, коли б вони знадобилися в майбутньому Відповідь місіс Тод, надіслана, як і просила Меріан, на не до нас поштову контору, вже чекала мене, коли я туди зайшов Як досі нам не таланило, так почало таланити від цієї миті В листі місіс Тод, були перші відомості, що їх ми шукали Як ми й припускали, місіс Клеменс дійсно написала на тот дівкут по-перше, вона перепрошувала за свій з Анною раптовий від'їзд наступного ранку після того, як я стрівся з жінкою Білому на Лімеріджському цвинтарі, а по-друге, повідомляла місіс Тодд про зникнення Анни. Вона дуже просила місіс Тодд розпитати сусідів, чи не бачили її подруги, може знов прибилася до околиць Лімериджа. В листі? Місіс Клеменс завбачливо вказувала свою адресу, за якою її завжди можна буде знайти. І цю адресу тепер місіс Тодд пересилала Меріан. Місіс Клеменс мешкала в Лондоні півгодини ходи від нашої оселі. Як у тому прислів'ї, я мав намір кувати залізо, поки гаряче. Наступного ранку я подався до місіс Клеменс. Оце й був мій перший крок на шляху до справжнього розслідування. Звідси починається історія моєї відчайдушної спроби розкрити таємницю сера Персіваля Глайда? Розділ шостий Адреса, яку повідомила місіс Тодд, привела мене до пансіону на тихій вулиці біля Греззин Роуд. Коли я постукав, Мені відчинила сама місіс Клеменс. Вона не впізнала мене і спитала, в якій я прийшов справі. Я нагадав їй про нашу зустріч на Лімеричському цвинтарі наприкінці моєї розмови з жінкою Білому. І особливо наголосив на тому, що я жив є той самий чоловік, котрий допоміг Анні Катерік утекти з божевільні, як це підтвердила тоді сама Анна». Тільки таким побитом я міг увійти в довіру до місіс Клеменс. Як тільки я заговорив про ті події, вона все пригадала і запросила мене до вітальні, страшенно хвилюючись і бажаючи мерщій довідатись, чи не приніс я вістей про Анну. Небезпечно було втемничувати сторонню людину подробиці змови проти Леді Глайт, і я не міг сказати їй всієї правди, намагаючись не давати їй ніяких нездійсненних надій. Я тільки пояснив, що прийшов з'ясувати, які саме люди винні в зникненні Анни. Аби не каратися згодом, я навіть додав, що не маю, бодай, найменшої надії розшукати Анну і вважаю, ми вже не побачимо її живу. Головне моє завдання в цій справі, сказав я, полягало в тому, щоб притягти до відповіді Двох чоловіків, яких я підозрюю в її викраденні. Через них, мовляв, тяжко постраждав і я, і близькі мої друзі. Після такого вступу я дав місіс Клеменс вирішувати самій, чи збігаються наші з нею інтереси, хоч би які різні були наші спонуки, і чи варто їй втаємничувати мене усе, що вона знала про долю Анни Катерік. Сердечна жінка спочатку надто розгубилася, розхвилювалась і негодна була збагнути, про що мова. Вона лише сказала, що за моє добре ставлення до Анни розповість мені все, що знає про неї. От тільки чи не був би я такий добрий, та не підказав їй, з чого почати, бо вона зроду бентежиться в товаристві чужих людей. З досвіду знаючи, що людям незвиклим послідовно мислити, найпростіше починати розповідь із самого початку, аби не вертатись повсякчас назад. Я попросив місіс Клеменс розказати спершу, що було з ними, коли вони поїхали з Лімерідже і таким чином, не даючи їй збитись, навідними запитаннями, крок за кроком довів її до моменту зникнення Анни. Суті розповіді Зводилася ось до чого. Поїхавши з тотдового кута, місіс Клеменс і Анна того самого дня добулися до дербі, де й пожили тиждень через нездоров'я Аннине. Тоді поїхали в Лондон і добрий місяць жили в кімнаті, яку винайняла місіс Клеменс. Але через певні обставини, пов'язані з господарем дому, їм довелося змінити місце свого перебування. Коли вони зважувалися вийти на прогулянку, Анна так боялась, що її вистежать у Лондоні чи в околицях столиці, а що її страх, передався й місіс Клеменс. Тож вона надумала переїхати в один із найтихіших закудні в Англії, містечко Грімсбі в Лінкольнширі, де жив колись її покійний чоловік. Його родичі, шановані люди, мешкали в тій містечку. Вони завжди дуже добре ставилися до неї, і місіс Клеменс вирішила, що найкраще буде поїхати туди і порадитися з чоловіковою ріднею. А найчути не хотіла про повернення до Велмінгама, до матері, адже звідти її забрали в дім для божевільних, і сер Персівар, звісно, шукатиме її там. Заперечення було надто серйозне. Місіс Клеменс не могла не зважити на нього. У Грімсбі вперше проявилися знаки Анниної хвороби. Захворіла вона після того, як на її очі потрапила газета з оголошенням про шлюб Леді Глайт. Покликали лікаря, і той, оглянувши хвору, зразу ж виявив у неї небезпечну недугу серця. Хворіла вона довго і дуже виснажилась. Серцеві напади, хоч і не дуже сильні, верталися час від часу то вони півроку пробули в Грімсбі і, може, лишилися б там і дувше, коли б Анна раптом не надумалась повернутися в Гемпшір, аби неодмінно побачитися з Леді Глайд. Місіс Клеменс опиралась як могла цьому ризикованому і незбагненному замірові. Анна нічого не пояснювала, а тільки твердила, що чує свою близьку смерть і тому повинна, попри всі небезпеки, Зустрітися таємно з Леді Глайт, Аби щось їй розповісти. Вона була непохитна В своїй рішучості І заявила місіс Клеменс, Що поїде в Гемпшир сама, Коли там не захоче її супроводжувати. Порадилися з лікарем, І він висловив побоювання, Чи не повернеться знов хвороба, Можливо, із смертельним наслідком. Коли сказати Анні, Категоричне ні. Після такої поради, Місіс Клеменс мусила змиритись із сумним, тривожним перечуттям знов дозволила Анні йти своїм трибом. Дорогою від Лондона до Гемширу з'ясувалось, що одна їхня сусідка по купе чудово знає Блеквотер та його околиці і може дати їм усі потрібні відомості. Так вони довідалися, що найкраще їм зупинитися в Сандоні чи маленькому селі. Розташованому на безпечній віддалі від маєтку Сера Персіваля від Сандуна до блеквотер Парку було три або чотири милі дороги, і цю відстань туди й назад, Анна проходила щоразу, коли з'являлася біля озера. Поселилися вони навіть люди в одної шановної вдови, що здавала кімнату. Перші дні вони жили там ніким не помічені. Місіс Клеменс. Упросила вдову хоч тиждень не говорити про них нікому. Ще вона умовляла Анну не ходити в Блеквотер, а спочатку написати леді Глайд листа. Але невдача ще з тим анонімним листом у Лімериджі спонукала Анну рішуче наполягати на своєму рішенні іти на розмову з леді Глайд, і то тільки самій. А про те щоразу, коли Анна ходила на озеро, місіс Клеменс Плота й від неї йшла позаду назирці, наближалась до самої альтанки, щоб усе бачити й чути. Коли Анна востаннє вернулася зі своєї небезпечної мандрівки, вона була така вимучена своїми щоденними тривалими прогулянками І виснажена переживаннями, що сталося те, чого так побоювалася місіс Клеменс, болі в серці і інші симптоми серцевої Анниної недуги. Вернулися з новою силою і прикували її до ліжка. В такій скруті, як уже з досвіду знала місіс Клеменс, необхідно було передовсім спробувати заспокоїти Аннену тривогу. Тож наступного дня добра жінка сама пішла на озеро, щоб розшукати Леді Глайт, яка за Анненими словами кожного дня прогулювалась до Альтанки й умовити її, Піти таємно з нею до вдовиного будиночка край Сандона. На узліссі місіс Клеменс побачила не леді Глайд, а високого, огрядного літнього пана з книжкою в руці, іншими словами, графа Фоско, граф, пильно подивившись на неї, спитав, чи не шукає вона зустрічі з кимось у цьому місті. І, перш ніж вона встигла відповісти, додав, що він тут за дорученням Леді Глайт, але не певен, чи перед ним та сама особа, котру йому описали, і з котрою він бажав зустрітись. Тоді місіс Клеменс зараз же йому все й розказала, благаючи його допомогти їй заспокоїти Анну. Нехай він перекаже через неї, місіс Клеменс, те, що мав сказати Анні. Граф охоче й вельми люб'язно пристав на її прохання – Доручення Леді Глайт, сказав він, було надзвичайно важливе. Вона просила настійно Анну та її подругу негайно повернутися в Лондон, бувши певна, що сер Персіваль неодмінно відкриє їхній сховок, якщо вони й надалі зоставатимуться біля Блеквотеру. Сама Леді Глайт незабаром поїде в Лондон, і якщо місіс Клеменс із Занною вже там будуть, і сповістять їй свою адресу. Вона зв'яжеться з ними і побачиться тижнів за два, чи швидше. Граф додав, що він якось хотів по-дружньому застерегти Анну, але вона злякалась його, незнайомого чоловіка, і втекла. З великою тривогою і розпукою місіс Клеменс відповіла йому, що їй самі, ой, як хотілося б швидше забрати Анну в Лондон. Але нині «Це неможливо, бо Анна лежить хвора і в такому небезпечному місці». Граф поцікавився, чи посилала місіс Клеменс по лікаря, почувши, що вона досі не зважилася цього зробити, боячись розголосу про їхнє перебування в селі. Він заявив, що сам чудово лікує і піде з нею, якщо вона згодна подивитись, чим можна допомогти Анні». Поставившись до нього, як до довіреної людини Леді Глайт, і тому ні на хвилину не засумнівавшись у правдивості його слів, місіс Клеменс із вдячністю прийняла його пропозицію полікувати Анну. Разом вони вирушили до Сандона. Коли вони прийшли, Анна саме спала. Граф аж сахнувся, побачивши її. Певне, його вразила її схожість із Леді Глайт. Відулашна місіс Клеменс подумала, що добрий пан розхвилювався, побачивши, яка Анна хвора. Він не дозволив будити її і задовольнився тим, що розпитав місіс Клеменс про симптоми хвороби, подивився на недужу і легенько помацав пульс. У Сантоні, чи малому селищі, була аптека і граф пішов туди, щоб виписати рецепта і взяти ліки для Анни. Принісши ліки, він сказав місіс Клеменс, що то дуже сильне покріплююче, яке дасть ані сили підвестись і витримати стомливу поїздку до Лондона. Ліки треба було приймати певні години того і наступного дня. На третій день вона, мовляв, почується настільки краще, що спроможна буде подорожувати. Він умовився з місіс Клеменс, що зустріне їх на станції, Біля Блеквотеру і посадить на полудневий поїзд. Якщо ж вони не з'являться, він знатиме, що Анні стало гірше і негайно вирушить до будиночка край Сандона. Склалось так, що обійшлося без цього клопоту. Ліки просто дивовижно подіяли на Анну і дали чудові наслідки, допомогло й запевнення місіс Клеменс, що Анна скоро побачиться з леді Глайду Лондоні. Не пробувши в Гемширі тижня, призначений день і час, вони обидві приїхали на станцію. Граф уже чекав на них, розмовляючи з підстаркуватою дамою. Виявилось, що вона теж їде в Лондон. Він вельми люб'язно посадив їх у вагон і попросив міс Клеменс не забути надіслати свою адресу Леді Глайт. Підстаркувата дама їхала в іншому купе. В дорозі вона не показувалася їм на очі, а як вона виходила на лондонському вокзалі, не помітили. Місіс Клеменс винайняла пристойну кімнату в тихому кварталі і тоді, як умовились, надіслала Леді Глайт свою адресу. Минуло два тижні чи й більше, а від Леді Глайт усе не було відповіді. Коли це приїхала до них у Кебі, підстаркувата дама. Та сама, котру вони бачили на станції, і сказала, що леді Глайд прибула в Лондон. Зупинилася в готелі і послала її по місіс Клеменс, бажаючи домовитися про своє майбутнє побачення з Анною. Місіс Клеменс залюбки погодилась побачитися з леді Глайд, та Янна благала її поїхати з дамою, тим більше, що все це не забере й півгодини. Місіс Клеменс і підстаркувата дама Звісно, мадам Фоско. Поїхали в Кебі. Коли від'їхали далеченько, дама звеліла візникові зупинитись біля якоїсь крамниці і попросила місіс Клеменс почекати кілька хвилин біля неї, бо вона, мовляв, забула щось там купити. Дама пішла і не повернулась. Почекавши трохи, місіс Клеменс занепокоїлась і наказала візникові їхати назад до її дому. Коли вона повернулась, пробувши відсутня, трохи більше півгодини, Анни вже не було. З усіх мешканців будинку тільки служниця хоч щось могла їй пояснити. Вона відчинила двері хлопчикові-посланцеві, який приніс листа для молодої жінки, що живе на другому поверсі. Саме там було помешкання місіс Клеменс і Анни. Служниця віддала листа Анні в руки, зійшла вниз і через п'ять хвилин побачила, як Анна відчинила вхідні двері і вийшла на вулицю капелюшкою шалі. Листа вона Либонь прихопила з собою, його ніде по мешканні не було, тож неможливо було визначити, під яким фальшивим приводом її виманили з дому. Певне, то був переконливий привід. Бо Анна ні за що сама з власної волі не вийшла б на вулицю в Лондоні. Коли б місіс Клеменс не була в цьому так певна, ніщо б не змусило її покинути Анну саму в домі, бодай на такий короткий час. Коли місіс Клеменс трохи заспокоїлась і дала думкам лад, вона зразу ж, звісно, надумала попитати в божевільні, побоюючись, чи не запроторили її туди знову. Знаючи адресу Божевільні від самої Анни, наступного дня вона поїхала туди, але там їй сказали, напевне, це було за день чи за два до того, як у лікарні ув'язнили гадану Анну Катерік, що така вдруге до них не потрапляла. Тоді місіс Клеменс написала місіс Катерік у Велмінгам, благаючи повідомити, чи та не чула, чи не бачила своєї дочки. І дістала негативну відповідь. Місіс Клеменс тоді вже не знала, що й думати, Кого питати, чи що діяти взагалі. Від того дня і понині вона була в цілковитому невіданні. Чому щезла Анна? Куди привела її доля? Розділ сьомий Всі ці відомості, що ними поділилася зі мною місіс Клеменс, хоч я й не знав їх досі, мало тільки підготовчий характер. Ясно було, що серію обманів, з допомогою яких Анну заманили в Лондон і розлучили з місіс Клеменс, здійснило саме подружжя Фоско, і в майбутньому варто було подумати, що не можна притягти за це графа з графинею до суду. Але моя теперішня мета вела мене в іншому напрямку. Я прийшов до місіс Клеменс, щоб хоч трохи наблизитися до розкриття таємниці сера Персівеля. Поки що вона не сказала нічого такого, що могло б наблизити мене до цієї мети. Я відчував, що необхідно пробудити в ній спогади про минулі дні й події, про людей, яких витіснили з її пам'яті свіжі переживання. І коли я заговорив знову, то постарався спрямувати розмову, потрібне мені річище. Я дуже шкодую, що нічим не можу зарадити вашому горю, почав я. Можу тільки глибоко, від щирого серця, поспівчувати вам. Навіть якби ви, місіс Клеменс, були рідною матір'ю Анні, і то навряд чи любили її душче, і чи пожертвували більше, ніж ви жертвували заради неї. «В цьому немає великої моєї заслуги, сер, простодушно мовила місіс Клеменс. Бідолашка, і справді була мені, мов рідна дитина. Я бавила її ще маленьку сер, за ручку водила, в люди виводила. О, хто був клопі? Я би не прикинулася так до неї, коли б не шила її перших платячок, не вчила її ходити. Я все казала, що її послав мені Бог на втіху за те, що не дав мені мати своїх дітей. А це вона пропала, і я тільки згадую, що було колись, і плачу на старості літ. Сльози так і течуть самі собою, сер. Я трохи почекав, поки місіс Клемен заспокоїться, чи не мерехтіло світло правди, таке слабке і далеке світло якого я так давно шукав у цих спогадах доброї жінки про аннене дитинство. А ви знали, місіс Катерік, іще до того, як народилася Анна? – спитав я. Ми зазнайомилися незадовго до того сер, місяців за чотири. Тоді ми частенько бачились, але ніколи не були великими друзями. Це вже й голос її зазвучав твердіше. Я спостеріг чи від болісних свіжих спогадів вона рятувалася споминами про ямлиста минуле. Від того їй ставало легше на душі. Ви сусідили з місіс Катерик, спитав я, підхочуючи її згадувати більше. Так, сер. Сусідили в старому Велмінгамі. В старому Велмінгамі, то в Гемчере є двоє міс із такою назвою. Так, сер. Було двоє в ті часи, років 23 тому, тоді за дві милі від старого містечка побудували нове місто ближче до річки, а старий Велмінга, який й доти був село селом, помалу гець пустів, нове місто стало називати просто велмінгам. Тільки стара парафіяльна церква як була, так і зосталась парафіяльною церквою. Стоїть вона самотою, а будинки довкола, котрі самі розвалюються, котрі люди розібрали На моїх очах стільки сталося сумних перемін Колись це було таке гарне, миле містечко Місіс Клеменс, ви жили там і до заміжя? Ні, сер, я з Норфолка, і чоловік мій не Велмінгамець, він із Грімсбі, як я вам уже казала там він працював під майстром але мавши друзів на півдні в сангемтоні він подався туди відкрив там торгівлю невеличку торгівлю сер але зумів заощадити досить грошей на скромне життя і поселився в старому велмінгамі і я туди переїхала коли вийшла за нього заміж обоє ми були вже не молоді але жили собі щасливо не те що наші сусіди «Містер Катерік із дружиною, вони приїхали в Старий Велмінгам через рік чи два після нас. А ваш чоловік і доти з ними знався?» «З Катеріком, сер, не з його дружиною. Якийсь пан допоміг Катерікові посісти місце Причетника у Велмінгамській парафіяльній церкві, тож він і приїхав і поселився по сусідству з нами». Привіз він із собою молоду дружину. Згодом ми довідалися, що вона служила покоївкою в однієї родини у Варнек холі біля Саумгемптона. Катерік довго домагався, щоб вона вийшла за нього. Така вона була гонориста. Просив її, так упрошував, а тоді й просити перестав, побачивши, що він їй не до душі. Та коли він втратив надію. Вона схаменулась і сама, з доброго дива, прийшла до нього. Мій сердешний чоловік завжди казав, що тоді й слід було її провчити. Але Катерік був занадто закоханий в неї. Він ніколи ні в чому їй не перечив, ні до весілля, ні опісля. Він був гаряча голова, все давав серцю волю, і воно його заводило то в таку, то в таку неволю. Взяв би він і кращу дружину, не таку, як місіс Катерік, і та в нього розбестилася б. Не люблю я гудити людей сер, але вона була безсердечна жінка, страшенно свавільна, охоче гарно братись та похизуватись, щоб усі милувалися нею. А містерові Катеріку за його добрість і ласку хоч би про людське око шаною платила, Ще коли вони тільки приїхали і поселилися біля нас, мій чоловік було казав, що не буде пуття з їхнього шлюбу. І правду казав, яку воду дивився, не прожили вони коло нас і чотирьох місяців, як між ними скоїлася страшна свара. Про мене обоє винні, обоє рябоє. Ви хочете сказати, і чоловік, і жінка – о, ні, сер. Я не кажу про Катеріка. Його бідолаху можна було тільки пожаліти. Я маю на увазі його дружину і людину, через яку скоїлась та свара. Так, сер, уроджений джентльмен, вихований, освічений, хоч би посоромився. Ви ж його знаєте, сер, і моя бідолашка, моя голубонька Анна. Ох, і добре його знала. Сер Персіваль Глайд? А ж, сер Персіваль Глайд. Серце моє закалатало. Мені здалося, що ключ від таємниці уже в моїх руках. Як погано знав я тоді всі закрути лабіринту, по якому випадало мені блукати. Хіба сер Персіваль жив тоді десь недалеко від вас? Запитав я. Ні, сер, він був з іншого краю, тільки наїжджав туди. Батько його помер незадовго до того на чужині. Пам'ятаю, сер Персіваль носив жалобу. Зупинявся він у невеличкому готелі над річкою. Незабаром його й знесли. Там зупинялися пани, що приїжджали в наше містечко порибалити. Коли він з'явився вперше, ніхто не звернув на нього уваги. Хіба мало панів з'їжджалося з усієї Англії порибалити на нашій річці. З'явився він ще до того, як народилася Анна. Так, сер, народилася Анна червні 1827 року, а він приїхав, здається, чи то наприкінці квітня, чи то на початку травня. І ніхто з вас тоді його не знав. Місіс Катерік теж не знала його як і решта. Так ми спочатку думали, сер, та коли скоївся скандал, ніхто вже не вірив, що вони доти не зналися. Пам'ятаю все, отначе це було вчора. Якось уночі катерік зайшов у наш садочок і розбудив нас, кинувши жменю жорстви в шибку. Почав просити мого чоловіка ради Бога вийти до нього на розмову. Довгенько вони балакали на ганку. Коли вернувся мій чоловік на гору, то весь аж трусився. Сів на край ліжка, та й каже до мене: Лізі, чи ж не говорив я тобі завжди, що то лиха жінка? Чи не говорив, що не буде з неї добра? Либоню вже дійшло до найгіршого. Катерик знайшов у неї в комоді купу мережаних хустинок та два гарні персні та нового золотого годинника з ланцюжком. Тільки природжена пані може таке носити, а його дружина не хоче признаватися, звідки в неї ці речі. Чи не думає він, що вона все те накрала? Питаю. Ні, відказує він. Тут щось ще гірше за крадіжку. Де б вона накрала? Та й не стала б, не така вона жінка». Це подарунки Лізі, на годиннику її власні ініціали. А Катерік сам бачив, як вона таємно шепталася з тим паном у жалобі, сером персівалем Глайдом. Вона з ним була не так, як личить заміжні жінці. Ти ж про це нічий чирк. На сьогодні я заспокоїв Катеріка, порадив йому тримати язика за зубами, але добре пильнувати, і прислухатися день-два, аж поки навіч пересвідчиться Як на мене, то ви обидва помиляєтеся, кажу я Заради чого їй, цій місіс сіскатері, бувши тут у шані й достатку Злигатися з якимось заїжжим і з тим сером персівалем Еге, та ще такий він їй незнайомий, той заїжжий Каже мій чоловік, ти забула? Як вона виходила за нього заміж Сама прийшла до нього Після того, як усе віднікувалась Коли він пропонував їй побратись Не вона перша Лізі Не вона остання З тих підлих жінок Котрі виходять за чесних Порядних чоловіків, що їх люблять Виходять, аби ганьбу свою приховати Дуже й дуже схоже Що ця місіс Катерік Така сама негідниця як будь-яка з них Ось побачимо, каже мій чоловік Скоро ми побачимо І ми побачили через два дні Місіс Клеменс замовкла на хвильку І саме тоді я почав сумніватись Чи правильний цей шлях до розгадки Чи взагалі веде він мене до мети Невже ця проста, простісінька історія Про чоловічу підступність і жіночу слабкість могла бути ключем до таємниці, що страшною примарою все життя переслідувала сера Персіваля Глайда. Отож, сер, послухався катерік поради мого чоловіка і став очікувати. Була далі місіс Клеменс, і я вже вам сказала, що чекати довелося недовго, на другий день. Він застав свою дружину із сера Персіваля разом. Любенько шепталися в ризниці старої парафіяльної церкви. Мені здається, вони гадали, що ніхто не додумається шукати їх у ризниці. Але хай там як, а їх застукали на гарячому. Сер Персіваль був начебто знічений і приголомшений, Виправдовувався з таким провинним виглядом, що сердечний катерік, я вже казала вам, що він спалахував, мов сірник, знавість снів від такої наруги і вдарив сера Персіваля. На жаль, слабенький він був, супроти кривдника свого, і той його жорстоко побив, поки то сусіди, зачувши галас, прибігли та розборонили їх. Скоїлося це надвечір, а коли смерком мій чоловік пішов до катеріка, того вже не було, і ніхто не знав, де він подівся. Жодна жива душа в селі не бачила його відтоді. Надто добре він дотямив на топору, пору, яка безчесна причина спонукала його дружину вийти за нього заміж. І надто близько взяв до серця свою ганьбуйне нещастя, особливо після того, як сер Персіваль побив його. Парафіяльний священник – Видрукував оголошення в газеті, просив його повернутися, запевняв, що й місце лишилось за ним, і друзі його не покинуть. Але Катерік був дуже гордий, як подейкував дехто, а як на мене, то надто чутливий, аби знов зустрітися з усіма сусідами, що були свідками його ганьби. Він написав моєму чоловікові, коли покидав Англію. І ще раз написав уже з Америки, де влаштувався і добре гараздував. Наскільки мені відомо, він і досі там живе, але навряд чи хто з нас, тим більше його безчесна дружина, побачить його коли-небудь знову. А що було потім із сером Персівалем? Спитав я, чи лишився він у Велмінгамі? «Де там сер?» «Весь Велмінгам гудів про нього». Того самого вечора, коли сталося те неподобство, люди чули, як вони з місіс Катерік погарикались, а наступного ранку він знявся і поїхав. А місіс Катерік, вона, звісно, не зостала жити там, де всі знали про її ганьбу, а так і зосталась, сер. Вона ж така безсердечна і жорстока, що їй байдуже було до людського осуду. Заявила всім, починаючи від священника, що стала жертвою жахливої помилки І що всі злі язики Велмінгама не виживуть її звідтіля Бо вона ні в чому не винна Скільки я там була і вона жила в старому Велмінгамі А коли я виїхала і коли заходилася будувати нове місто І всі шановані Велмінгамці переселялись туди То й вона переселилась От ніби затяла жити серед них і муляти їм очі до самого кінця. Там вона й досі живе, доживе там і до смерті, всім усім на зло. Але на які гроші вона жила всі ці роки? Спитав я, чи був спроможний її чоловік допомагати їй, чи пропонував допомогу. І спроможний був, і пропонував сер, відповіла місіс Клеменс. У своєму другому листі до мого доброго чоловіка він написав, що оскільки вона носить його прізвище і живе в його домі, він не допустить, хоч яка вона була клята, щоб вона померла з голоду під тином, не може брачка. Він писав, що раз на три місяці зможе виплачувати їй невелику допомогу, а надсилатиме на один лондонський банк. І прийняла вона ту допомогу. Ані гроша, сер, сказала, що нічим не хоче бути винною катерику, і хай хоч сто років вона проживе, а не візьме від нього й мідяка, і дотримала свого слова, коли мій дорогий чоловік помер, і його майном дістався мені, і той катерик і влист, і я сказала їй, щоб вона сповістила мене, коли терпіте мене нужду. Вся Англія знатиме, що я в нужді, заявила вона. Перш ніж я скажу про це Катерікові чи комусь з його друзів, ось вам моя відповідь. І якщо він коли озветься, так і йому напишіть. Як ви гадаєте, мала вона свої якісь кошти? Якщо й мала, то вельми невеликий сер. Подейкували, і либонь то була правда, що на прожиття. Вона одержувала таємно гроші від сера Персіваля. Почувши це, я трохи почекав, обмірковуючи почуте. Мені стало ясно, що все це поки що не мало прямого чи непрямого відношення до розкриття таємниці, і що мої пошуки знов привели мене до вельми відчутної та приголомшливої невдачі. А все так і в оповіді місіс Клеменс. Була одна невідповідність, через неї я не міг прийняти беззастережно цю історію. Я запідозрив, щось що криється за тією невідповідністю. Мені не зрозуміло було, чому зганьблена Причетникова дружина і далі добровільно жила серед свідків своєї ганьби. Мене не задовольняло твердження самої місіс Катерик, нібито таким дивним чином вона хотіла довести всім свою невинність мені здалося природнішим і вирогіднішим, що вона не настільки незалежна у своїх вчинках, як хотіла це показати. В такому випадку, хто мав стільки влади над нею, щоб примусити її залишитися Велмінгами? Безперечно той, хто забезпечував її засобами для існування. Від чоловікової допомоги вона відмовилась власних грошей не мала. Самітна, знеславлена жінка. Звідки ля вона могла одержувати допомогу, коли не від сера Персіваля Глайда? Саме на нього, як на єдине, можливо, джерело її статків, і вказувала в своїй розповіді місіс Клеменс. Отак, міркуючи і весь час не випускаючи з уваги того незаперечного факту, що Місіс Катерік знає таємницю Сера Персіваля, я усвідомив, саме в інтересах Сера Персіваля було залишити Місіс Катерік на постійне проживання у Велмінгамі, адже через той поголос у неї не могло бути ніяких теревенів з кумасями-сусідками, коли гляди і вибовкаєш таємницю у хвилину відвертості. Але в чому ж полягала таємниця що її так ревно приховували Звісно, що не в ганебному зв'язку Сера Персіваля із знеславленою місіс Катерік Бо про це якраз і знали всі довкола І не в підозрі, що він – Анин батько Адже саме в Велмінгамі Неминуче повинні були це підозрювати Коли б я беззастережно повірив У змальовану мені версію без честя, Що в неї вірили всі коли б дійшов того самого поверхового висновку, що місіс Клеменс та її сусіди, то де у всьому цьому бодай найменший натяк на смертельну таємницю сера Персіваля, яку він ділив з місіс Катерік, і яку обоє так старанно відтоді приховували. І все ж, саме в цих потаємних зустрічах, у цих перешіптуваннях причетникової дружини з паном у жалобі, Нестеменно був ключ до розгадки, а що, коли видимість показувала в один бік, а істина була зовсім не там, десь так захована, що з першого погляду і не добачиш, що коли місіс Катерік усе-таки говорила правду, стверджуючи, що вона стала жертвою страшного непорозуміння, а коли припустити, що вона стверджувала неправду тому може її провина полягала в чомусь іншому, і між нею та сером Персівалем існував зовсім не такий зв'язок, який спадав усім на думку. І серові Персівалю було вигідно підтримувати одну підозру, аби відвести від себе іншу, що вела до згубного для нього викриття. Якщо мені судилося розкрити його таємницю, то чи не тут таїлась розгадка, прикрита історією, яку я тільки но почув, і яка начебто не давала ніяких ключів. Далі я поцікавився, чи був містер Катерік певен у зраді своєї дружини. Відповідь місіс Клеменс не лишала сумніви в цьому. Очевидно було, що місіс Катерік іще до заміжжя знеславилася з котримсь чоловіком і вийшла заміж, аби приховати свою ганьбу. Зі ставленням дат, наводити які тут немає потреби, в Елмінгамці визначили, що містер Катерік не був батьком її дочки Анни, хоча Анна і носила його прізвище. Набагато трудніше було переконатися, чи можна з такою самою певністю вважати сера Персіваля Глайда батьком Анни Катерік. Тут я міг тільки покладатися на свідчення про те, схожі вони одне на одного. «Чи ні? Ви, мабуть, часто бачили сера Персіваля, коли він наїжджав до вашого села?» – спитав я. «Так, сер, дуже часто», – відповіла місіс Клеменс. «Чи була Анна схожа на нього?» «Вона зовсім не була на нього схожа, сер. Ну, тоді вона була схожа на матір?» «І на матір не була вона схожа. Місіс Катерік була чорнява. Повновида, не схожа ні на матір, ні на свого гаданого батька. Я знав, що не можна цілковито покладатись на особисту схожість, але з другого боку нерозумно було й зовсім відкидати її значення. А що з минулого сера Персівеля Глайда чи місіс Катерік до їхньої появи в старому Велмінгамі могло кинути світло на це питання? Саме це… Я мав на увазі, коли знов почав розпитувати місіс Клеменс. Коли сер Персіваль уперше з'явився в вашому селі, сказав я. Чи ви чули, звідкиля він приїхав? Ні, сер, хто казав, що з Блеквотер Парку, а хто що з Шотландії? Але ніхто не знав, напевне. А місіс Катерік до свого заміжя служила варник Холі. Так, сер, і довго вона там прослужила? Три чи чотири роки, сер, не пам'ятаю точно. Може, ви знаєте, кому в той час належав Варнек Хол? Знаю, сере, майорові Донторну. А ви не чули від містера Катеріка або від ще когось, чи приятелював сер Персіваль із майором Донторном? Чи, бував, він у Варник Холі? або в його околицях. Наскільки я пам'ятаю, сер, ні Катерік, ні будь-хто інший, ніколи такого не говорили. Я записав прізвище й адресу майора Донторна на випадок, коли б він був ще живий, і в майбутньому мені привелося звернутися до нього. Тим часом у мене склалось цілком певне враження, що сер Персіваль аж ніяк не був батьком Анній. І що його потаємні побачення в ризниці зовсім не пов'язані з неславою, яку місіс Катерік накликала на добре ім'я свого чоловіка. Я вже й не зна, про що ще запитати, щоб відповіді моєї співбесідниці зміцнили це моє враження, тому просто попросив їй розповісти про Аннене дитинство, а сам наготувався уважно слухати. Може, Котрас фраза, місіс Клеменс, і підтвердить мої здогади Ви ще не розповіли мені, місіс Клеменс, як ця бідолашна дитина Народжена серед ганьби й нещастя, опинилася у вас на руках Мовив я Та ж нікому було сер бавити безпомічне маля Відповіла місіс Клеменс Лиха мати, наче зненавиділа сердешне дитя від дня його народження, ніби воно було в чомусь винне У мене серце розривалось, коли я дивилася на маленьку Анну І я попросила місіс Катерік віддати її мені Пообіцявши любити і глядіти її дитя як своє власне І відтоді Анна була весь час під вашою опікою Не зовсім так, сер, іноді на місіс Катерік Находили всякі химери і забаганки, і вона забирала від мене дитину, моби зло мені за те, що я її виховую. Але ці витребеньки ніколи довго не тривали. Бідолашна маленька Анна щоразу поверталася до мене, і щоразу рада була вернутись. Дарма, що в моєму домі вона жила самотою, їй ні з ким було погратися, повеселитись. Як веселилися й інші діти Найдовше ми побули розлучені з нею Коли мати возила її в Лімеріч Саме тоді помер мій чоловік І я навіть рада була, що на час того нещастя Анни не було в домі Тоді їй ще не було 11 рочків. Бідолажці нелегко давалась наука Не була вона весела та жвава, як і інші діти в її віці але така гарненька, мила дівчинка. Я почекала у Велмінгамі, поки вони вернулись, і запропонувала взяти Анну до себе в Лондон. Сказати правду, мені було тяжко лишатися в старому Велмінгамі після чоловікової смерті. Все довкола там так перемінилося, аж моторошно було. І пристала місіс Катерік на вашу пропозицію. Ні, сер. З Камберленду вона повернулася ще лихіша, ще лютіша, ніж була. Люди гомоніли, буцімто перш ніж поїхати, вона мусила відпрошуватись у сера Персіваля. Буцімто вона поїхала не так для того, щоб доглянути в мирущу сестру, як щоб поживитися її спадком. А насправді грошей тих ледве на похорон вистачило. Може, через це вона й озлобилася? Тільки так чи так, а вона й слухати не схотіла, щоб я забрала дитину з собою. от, ніби її дуже тішило те, що розлучаючи нас із Анною, вона завдає обом нам болю. Я тільки залишила Анні свою адресу і потайки шепнула їй, що коли її спіткає біда, хай приїжджає до мене в Лондон. Ото і все, що я могла вдіяти. Та проминуло стільки літ, поки вона здобула волю і приїхала до мене. Відтоді я не бачила її до тієї самої ночі, коли вона сердешна, втекла з божевільні. Чи знаєте ви, місіс Клеменс, за що сер Персіваль Глайд ув'язнив їй там? Про це я знаю тільки з занених слів, а вона бідолашка. Ніколи нічого допуття не могла розповісти. Казала вона, нібито її мати зберігає якусь таємницю сера Персіваля. Мене вже давно не було в Гемщирі, коли місіс Катерік якось букнула Анні про ту таємницю, а коли сер Персіваль про це довідався, то й запроторив Анну до Божевільні. Але скільки я питала її, вона не могла сказати, що це за таємниця тільки говорила, що її мати, як захоче, то може занапастити сера Персіваля. Може, місіс Катерико це стільки їй сказала, не більше? Я майже певна, що коли ба насправді знала якусь таємницю, я б почула від неї всю правду. і тільки ввижалося, ніби вона щось знає, і вона вірила в це. А насправді... Нічогісінько не знала, сердешна. Мені самому не раз спадало таке на думку. Я вже казав Меріан про свої сумніви щодо того, чи дійсно Лора була на порозі якогось важливого відкриття, коли граф Фоско урвав її розмову з Анною Катері Квальтанці. Це було так схоже на химери її притемненого розуму на підставі невиразної підозри, збудженої натяками що їх необачно висловила Аннина мати, її присутності. Вона собі надумала, що знає саму таємницю Сера Персіваля. Нечисте сумління Сера Персіваля неминуче повинно було підказати йому помилкову думку, нібито Анна почула всю правду від матері. А згодом у його мозку так само загніздилась безпідставна впевненість, що Анна розповіла все та його дружині. Час плинув, уже й ранок минав. Навряд чи коли б я посидів довше, місіс Клеменс могла ще щось розказати потрібне для мене. Тепер я знав необхідні мені подробиці життя місіс Катерік і дійшов певних висновків, цілком несподіваних і надзвичайно помічних для мене, які мали спрямувати мене в правильному напрямку. Я підвівся, щоб попрощатись». І подякувати місіс Клеменс за дружнє ставлення і за те, що вона так охоче поділилася зі мною своїми спогадами. Боюсь, що я здався вам надто допитливим, сказав я, просто засипав вас запитаннями. Хтось інший і не став би на все те відповідати. Я завжди рада, сер, поділитися з вами всім, що знаю, відповіла місіс Клеменс. Вона змовкла і сумно подивилася на мене. «Але мені так хочеться», – мовила бідолашна жінка, «щоб ви трохи більше розповіли мені про Анну, сер. Я як глянула на вас, коли ви увійшли, так і подумала, що ви маєте що розказати. Ви не можете собі уявити, як тяжко не знати навіть, жива вона чи померла. Мені було б легше». Коли б я знала напевне, що з нею Ви сказали, що не сподіваєтесь побачити її живою То, може, ви знаєте все Може, ви справді знаєте, що Богові завгодно було взяти її до себе Я не міг устояти перед цим благанням Жорстоко було би підло з мого боку не сказати їй правди Боюсь, що це саме так, лагідно відповів я я певен, що її злигодні на цій землі вже скінчилися. Бідолашна жінка впала на стілець і закрила обличчя руками. О, сэр, мовила вона тихо, звідки ля ви це знаєте? Хто вам сказав? Ніхто не сказав мені, місіс Клеменс, але я маю підстави бути певним цього. Підстави? про які я обіцяю розповісти вам, як тільки зможу. Я певен, що в останні свої хвилини вона не була покинута на призволяще. Певен, що серцева недуга, від якої вона так страждала, була істинною причиною її смерті. Скоро я вам розповім усе, що знаю про її смерть. Її поховали на тихому сільському цвинтарі. В гарному, затишному куточку, який ви самі могли б вибрати для неї. Померла, сказала місіс Клеменс. Вона така молода померла, а я дожила, щоб це почути. Я шила їй перші платячка, вчила її ходити. Слово «мама» вона вперше сказала мені, і нині її немає, а я живу. Ви сказали, сер, мовила бідна жінка, приймаючи хустку від очей і зводячи на мене заплакані очі. Ви начебто сказали, що поховали її пристойно. Чи ж був похорон такий, який би я зробила для неї сама, мов для рідної своєї дочки? Я запевнив її, що похорон був саме такий. Здавалося, вона навіть запишалася чогось. Від моїх слів. Вони її втішили краще за будь-які красномовні співчуття. Серце моє порвалося, мовила вона простодушно. Колибанну поховали не так, як годиться. Але звідки, ви це знаєте, сер? Хто розказав вам? Я знов попросив її зачекати, поки я зможу відверто все їй розповісти. Ви мене ще побачите. Сказав я, я хочу попросити вас про одну послугу, перегодом, за день-два, коли ви трохи заспокоїтеся. Нічого не відкладайте, сер, через мене, якщо я чимось можу бути корисна, заперечила місіс Клеменс. Ви не зважайте на мої сльози, якщо ви хочете сказати мені що-небудь, сер, то говоріть зараз, просто у мене до вас. Є невеличке прохання на останок. Чи не могли б видати мені велмінгамську адресу місіс Катерік? Моє прохання так вразило місіс Клеменс, що на мить вона, здавалось, забула навіть про своє горе. Сльози перестали текти по її щеках, і вона спантеличано подивилася на мене. Ради Бога, сер! вигукнула вона. Що вам треба від місіс Катерік? Я хочу, місіс Клеменс, відказав я, довідатись про причину її тих таємних побачень із сером Персівалем Глайдом. У поведінці місіс Катерік і в колишніх стосунках із нею баронета криється щось зовсім інше, ніж те, що підозрювали ви і ваші сусіди. Між цими двома людьми Є таємниця, якої ніхто з нас не знає, і я їду до місіс Катерік із наміром довідатися всю правду. Не спішіть, добре подумайте, сер, мовила місіс Клеменс, устаючи з тільця і стурбовано кладучи руку мені на плече. Це жахлива жінка. Ви її не знаєте, а я добре знаю. Добре подумайте, сер. Я знаю, ви ще розичите мені добра, місіс Клеменс, але хай там що, а я вирішую побачити цю жінку. Місіс Клеменс схвильовано, пильно подивилася мені в обличчя. Бачу, ваше рішення тверде, сер, мовила вона. Я дам вам адресу. Я записав адресу до свого записничка і взяв їй руку, щоб попрощатись. Незабаром ви ще побачите мене, – сказав я, – і довідаєтеся все, що я вам обіцяв розповісти. Місіс Клеменс глибоко зітхнула і скрушно похитала головою. Може, і варто вам послухати ради старої жінки, сер, – сказала вона. Добре все зважте, перш ніж їхати до Велмінгама. Розділ восьмий коли я повернувся додому після зустрічі з місіс Клеменс, у вічі мені кинулася переміна, що сталася з Лорою. Незмінна лагідність і терпіння, що їх так жорстоко випробовувало, і не здолало лихо, начебто враз зрадили її, байдужа до всіх спроб Меріан заспокоїти і розвеселити її, вона сиділа, відсунувши від себе недокінчений малюнок, опустивши. І не бажаючи підводити очі, поклавши руки на коліна і сплітаючи та розплітаючи безперестанку пальці, коли я ввійшов, Меріан встала з виразом німого вічання на обличчі, почекала хвилину, чи не зведе Лора на мене очей, шепнула мені: "Може хоч ви розворушите її?" і вийшла з кімнати. Я сів на звільнений стілець, обережно розщепив ті бідні, змарнілі, неспокійні пальці, і взяв обидві її руки у свої. Про що ви думаєте, Лоро? Скажіть, мені, люба, постарайтеся розказати мені, чим річ. Вона зробила зусилля над собою і звела на мене очі. Я не можу почуватися щасливою, мовила вона. Я не можу не думати. Вона затнулась, похилилася трохи вперед, і поклала голову мені на плече з виразом такої німої безпомічності, аж серце мені защеміло від жалості. «Спробуйте розказати мені», – ласкаво повторив я, – «постарайтеся розказати мені, чому ви нещасливі. Від мене нема ніякої користі, я такий тягар для вас обох», – сказала вона із глибоким зітханням безнадії. Ви працюєте і заробляєте гроші Волтере, а Меріан вам допомагає. Чому же я нічого не роблю? Дійде до того, що ви вподобаєте Меріан дужче, ніж мене. Ось побачите, бо я ж така нікчемна. Ох, не треба, не треба ходити коло мене, як коло дитини. Я підвів її голову, пригладив біляві сплутані пасма, що впали їй на чоло і поцілував її в Богу мою зів'ялу квітку, знедолену мою, стражденну сестру. «Ви будете допомагати нам, Лоро», – сказав я, «і почнете, Люба, сьогодні ж». Вона подивилася на мене з таким жалібним, гарячковим інтересом, затамувавши подих від нетерпіння цікавості, що я ж затремтів від радості ці слова воскресили в ній надію. Я встав, розклав на столі її приладдя для малювання і присунув його ближче до неї. Останнім часом ви добре потрудились і стали малювати набагато краще, тож відтепер ви теж почнете заробляти цим гроші. Постарайтеся докінчити цей малюнок якнайретельніше, якнайкраще, коли ви закінчите, я візьму його з собою, і той самий чоловік, що купує мої малюнки, купить і ваші. Ви складатимете свій заробіток до свого гаманця, і Меріан братиме у вас на витрати так само часто, як бере у мене. Подумайте, які ви будете корисні, як допоможете нам, і ви ощасливитеся. Лоро, вам стане легко і радісно. Вона аж засяяла, запроминилася усмішкою тієї хвилини, коли вона отак усміхалась, коли знову взяла олівця, якого раніше була відклала. Вона стала такою схожою на Лору колишніх днів. Я правильно витлумачив ці перші ознаки її одужання. Проявилися вони в тому, що Лора почала розуміти, чим були заповнені наші з Меріан дні. Меріан, коли я розповів їй про це, збагнула, як і я, що Лорі дуже хочеться посісти своє, бодай незначне місце в житті, піднестись у власних і наших очах, здобути нашу повагу і самоповагу. Від того дня ми любовно підтримували в Лорі це нове чистолюбство, адже воно вселяло в нас надію на її одужання. На щасливе майбутнє, яке може було вже, і не за горами. Її малюнки, коли вона їх докінчувала, чи вважала, що докінчила, переходили в мої руки, а я віддавав їх Меріан, щоб та надійно їх заховала. Я їх єдиний покупець, щотижня відкладав невеликі суми з моїх заробітків, щоб видавати лорі як винагороду. Нібито заплачено чужими людьми за вбогі, бліді, нікудишні замальовки. Часом нелегко було нам зберігати цілковиту незворушність і не виказувати нашого невинного шуканства, коли вона, пишаючись, діставала свого гаманця, аби докласти свою частку до наших домашніх витрат. І дуже поважно цікавилася, хто з нас цього дня заробив більше. Я досі зберігаю всі ці приховані малюнки, Мої неоціненні скарби, дорогі спомини, Що я їх лелію, аби не померкли. Це ж мої друзі в колишньому нещасті, І серце моє ніколи не розлучиться з ними, А ніжність моя не забуде до віку. Чи не заводять мене сентименти далеко? Від моєї головної мети, чи я не зловживаю розмовами про щасливе майбутнє, до якого моєї оповіді ще тягтися й тягтися. Так, назад, назад, до тих днів, сумнівів і тривог, коли я щосили намагався не впасти духом серед крижаної, німоти вічної невідомості, я тільки зупинився передихнути на хвилинку, може. Ця хвилинка – незагублений час, коли друзі, що читають ці сторінки, теж перепочили разом зі мною. Я скористався першою нагодою порозмовляти з Меріанна наодинці і розповісти їй, до чого я допитався, дошукався того ранку. З'ясувалось, що вона теж поділяє тривогу місіс Клеменс із приводу моєї планованої поїздки в Елмінга. А й справді, Волтере, сказала вона, ви надто мало знаєте, щоб розраховувати на відвертість місіс Катерік, чи розумно йти на цю крайність, не випробувавши спершу всіх простіших і надійніших засобів для досягнення вашої мети. Коли ви сказали мені, що тільки двоє людей на світі, сер Перс і граф, знають точну дату лореного від'їзду з Блеквотер Парку. «Ви забули, і я забула, що є ще третя людина, котра повинна знати це число. Я мовлю про місіс Рюбель. Чи не буде набагато простіше та безпечніше добитися щирого признання від неї, ніж виривати його з силою сера Персіваля?» «Може, це було би простіше», – заперечив я, « але нам невідомо, якою мірою місіс Рюбель Причетна до цього злочинства І тому ми не можемо з певністю вважати Що ця дата закарбувалася в її пам'яті так міцно Як у пам'яті Сера Персіваля і графа Нині вже ніколи витрачати час на місяць Рюбель Дорогоцінний час потрібний нам на те Щоб вишукати єдине вразливе місце біографії Сера Персіваля Чи не перебільшуєте ви, Меріан? ту небезпеку, на яку я можу наразитися, поїхавши знов до Гемпшіру. Чи ви вже сумніваєтеся, що оврешті-решт боротьба з саром Персівалем виявиться мені до снаги, що я стану йому гідним супротивником? Ви упораєтеся з ним, відповіла вона рішуче, бо граф з усією його незбагненною підлотністю не допомагатиме сарові Персівалю у двобої з вами. «Чому ви так думаєте?» Трохи здивовано спитав я «Я добре знаю, який сер персів алюпертий, то як він не терпить графових порад?» Відповіла Меріан «Думаю, що він наполяже, щоб зустрітися з вами сам на сам, як був наполіг у Блеквотер-парку, коли діяв на свій власний страх і ризик Час для графового отручання настане...» коли сер Персіваль опиниться в ваших руках. Саме тоді виникне безпосередня загроза його власним інтересам, а захищаючи їх, Волтере, граф буде нещадний. «Ми зуміємо заздалегідь знешкодити його», – сказав я. Місіс Клеменс повідомила мені деякі подробиці, що їх можна використати проти графа. Знайдуться іще деякі факти» що його компрометують. У звіті місіс Майклсон є рядки про те, що граф визнав за необхідне побачитися з містером Ферлі. Можливо, ми й тут знайдемо обставини, які його компрометують. Поки я буду в Гемширі, Меріан, напишіть містерові Ферлі і настійно попросіть його надіслати нам докладний звіт про все, що сталося між ним і графом під час їхнього побачення, а також про те, що йому відомо про хворобу і смерть його небоги. Зауважте, що йому, рано чи пізно, а доведеться написати необхідний вам звіт, коли він викаже нехіть, добровільно піти вам на у вашому проханні. Я напишу листа Волтере, але ви остаточно вирішили поїхати у Велмінгам? Так, остаточно. Наступні два дні я позаробляю на той тиждень, а третього дня поїду в Гемпшир. На третій день я був готовий вирушити в дорогу. Оскільки я міг затриматися в Гемпширі на якийсь час, ми з Меріан умовилися щоденно писати одне одному. Звісно, під вигаданими іменами, з обачності. Якщо я регулярно діставатиму від неї звістки – Значить, усе вдома гаразд, та коли котрогось ранку я не отримаю від неї листа, я першим же поїздом вертаюся в Лондон. Я зумію примирити Лору з моїм від'їздом, сказавши їй, що їду із столиці шукати нових покупців на наші з нею малюнки і лишив її цілком задоволену за роботою. Меріан провела мене вниз, до вхідних дверей. «Пам'ятайте про люблячі серця, які ви залишаєте тут», – шепнула вона, коли ми зупинилися в коридорі біля виходу. «Пам'ятайте, що всі наші надії залежать від вашого щасливого повернення, коли щось прикрась підкає вас у дорозі, коли ви здибаєтеся з сером Персівалем. Чому ви думаєте, що ми з ним здибаємось?» – запитав я. «Не знаю. Всякі страхи та химери лізуть мені в голову, не знати чому. Смійтеся, коли хочете з них, Волтере, але ради Бога. Не давайте волі почуттям, коли зіткнетеся віч навіч із тим чоловіком. Не бійтеся, Меріан, я ручусь за своє самовладання. На цьому ми розлучились». Я швидко пішов на вокзал. Надія жевріла в моєму серці, а в душі росла впевненість, що цього разу моя мандрівка буде недаремна. Був гарний, ясний, холодний ранок, нерви мої бриніли, мов струни, і я відчував, як моя рішучість повнить усього мене бадьорістю і снагою. Коли я проходив по перону і роззирався, шукаючи знайомих облич серед юрби що дожидала поїзда. Мені подумалось, чи не ліпше було б мені перевдягтись і замаскуватись, перш ніж вирушити в Гемшир. Але в цій думці було щось одворотне. Це ніби означало прилучитися до безликого стада ввідачів та шпигів, для яких перевдягання – необхідність. І я тут таки відігнав цю думку від себе». Та й сама доцільність зміни вигляду була вельми сумнівна. Коли б я спробував зробити це вдома, домовласник рано чи пізно пізнав би мене і зразу ж запідозрив би мене в чомусь нехорошому. Коли б я спробував вийти з зміненим виглядом на вулицю, ті самі шпиги могли цілком випадково наскочити на мене і впізнати. Таким чином я тільки привертав би до себе увагу і збуджував підозри. А це було зовсім не в моїх інтересах. Досі я діяв, бувши самим собою, то й далі вирішив обходитись без перевдягів. Опівдні я висів із поїзда Велмінгами, Які піщані пустелі Аравії, які похмурі руїни, де-небудь у Палестині, можуть позмагатися з відворотним виглядом і гнітючою нудьгою англійського провінційного містечка – на першій стадії його існування, коли воно тільки починає наживати добробут. Я ставив собі це запитання, проходячи осоружно чистими, потворно бундючними, мертвотно заціпенілими, безлюдними вулицями-велмінгама, і крамарі, що витріщалися на мене із своїх незалюднених крамниць, і дерева, що безпомічно хилилися долу. В безводному вигнанні недоглянутих садочків і скверів, і мертві каркаси будинків у марному чеканні животворної людської присутності, все, мимо чого я проходив, усі, хто траплявся мені дорогою, неначе відповідали мені хором, пустелі Аравії не такі мертві, як наше цивілізоване здичавіння, руїни Палестини, не такі гнітючі як наш теперішній морок. Розпитуючи поодиноких перехожих, я добувся до тієї частини містечка, де мешкала місіс катерік і опинився на площі, яку обступали одноповерхові будиночки. Посеред площі був голий моріжок, обгороджений дротом. Старенька няня з двома дітьми стояла в куточку загорожі і дивилась на худющу козу. Що на привізі скубла травичку. Двоє чоловіків розмовляли на хіднику, по один бік площі, а на протилежному боці, безтурботне хлоп'я вело собі на мотозочку, безтурботного цуцика. Я чую, як глухо бринькало фортепіано десь віддалік, під акомпанімент безперервного стукоту молотка десь ближче. Оце і всі ознаки життя, що зустріли мене коли я вийшов на площу, я попростував до дверей будинку номер 30, де жила місіс Катерік, і постукав, не розмірковуючи заздалегідь, як відрекомендуватися господині, коли увійду. Насамперед потрібно було побачити місіс Катерік, а вже тоді, відповідно до мого першого враження, слід було зразу вирішити, як найпростіше та найлегше Досягти мети моїх відвідин? Понура, немолода служниця відчинила мені двері. Я дав їй свою візитну картку і спитав, чи можу бачити місіс Катерік. Служниця віднесла мою картку десь до вітальні і вернулася спитати, в якій я прийшов справі. Скажіть, будь ласка, що я прийшов у справі, яка має відношення до дочки, місіс Катерік. Відповів я, кращого приводу для свого візиту я не міг придумати тієї хвилини. Служниця знову пішла до вітальні, знову повернулась і цього разу попросила мене увійти, дивлячись на мене з виразом похмурого зачудування. Я війшов до кімнати, обклеєної крикливими шпалерами з грубим малюнком, стільці, столи, шифоньєри й диван. Усе тут лисніло шипучою яскравістю дешевої оббивки. На великому столі посеред кімнати, на червоні з жовтим серветці, лежала ошатна велика Біблія, точно в центрі стільниці, а при маленькому столику біля вікна з кошечком для плетіння в палені, ще й з банькатим спанієлем, що надсадно сапав біля ніг, сиділа літня жінка, чорному тюлевому чипці, чорні шовкові сукні і темно-сірих плетаних рукавичках. Її чорне сивиною волосся важкими кучерями звисало, закриваючи вуха. Темні очі дивилися просто перед себе, суворо, виклично, неблаганно. Вона мала повні квадратні щоки, продовгасте тверде підборіддя і пухкі, чуттєві. Безбарвні губи. Була вона огрядна, міцно збудована. Трималася з воєвничим самовладанням. Це була місіс катерік. «Ви прийшли говорити зі мною про мою дочку?» Сказала вона, перш ніж я спромігся мовити хоч слово. «Будьте ласкаві, скажіть те, що ви хотіли мені сказати». Її голос був такий самий суворий, викличний і необлаганний, як і вираз її очей. Вона показала на стілець, і коли я сідав, окинула мене з голови до ніг уважним поглядом. Я зрозумів, що з цією жінкою треба розмовляти тільки таким тоном, яким розмовляє вона. З самого початку необхідно було не поступатися їй ні в чому. «Чи відомо вам, – почав я, – що ваша дочка – Пропала без звісти. Добре, відомо. Ви, певне, припускали, що це лихо може призвести до іншого лиха, до її смерті. Так, ви прийшли сказати мені, що вона померла? Так. Чому? Вона поставила мені це дивне запитання тим самим, ані трохи незміненим тоном. Жодна рисочка не здригнулась на її обличчі. Вона як була, так і зосталась, холоднокровна і незворушна. От ніби я сказав їй, що в загорожі посеред площі здохла коза. «Чому?» – повторив я. «Ви питаєте, чому я прийшов сюди сказати вам про смерть вашої дочки? Яке ваше діло до мене чи до неї? Яким чином ви взагалі знаєте про мою дочку?» Ось яким чином я здибав її на дорозі тієї ночі, коли вона втекла з лікарні і допоміг їй дістатись до безпечного місця. Ви дуже погано вчинили. Мені дуже жаль, що так говорить її мати. Так говорить її мати. Звідки ви знаєте, що вона померла? Поки що я не можу сказати, звідки я це знаю. Але я це знаю напевне. А можете ви пояснити, де ви взяли мою адресу? А вже ж, вашу адресу мені дала місіс Клеменс. Місіс Клеменс, дурна жінка. Це вона порадила вам приїхати сюди? Ні. Тоді я ще раз питаю вас, чому ви приїхали сюди? Вона також вимагала відповіді? То я й відповів просто, як тільки міг «Я приїхав?» – сказав я, гадаючи, що мати Анни Катерік Звісно ж хоче знати, жива її дочка, чи ні «Так, так», – мовила місіс Катерік, напустивши на себе ще більшої незворушності «Іншої причини ви не мали?» Я завагався Нелегко було мить придумати найкращу відповідь на це запитання. Якщо іншої причини ви не мали, провадила вона далі, неквапливо стягуючи з рук свої темно-сірі рукавички і складаючи їх докупи. Я можу тільки подякувати вам за візит і сказати, що більш вас не затримую. Ваше повідомлення задовольнило б мене більше, коли б ви пояснили, як ви про це довідались? Принаймні, воно може послужити мені виправданням для того, щоб обратися в жалобу. Як бачите, мені не доведеться робити для цього великі зміни у моєму туалеті. Візьму інші рукавички і вся буду в чорному. Вона пошукала в кишені своєї сукні, дістала пару чорних рукавичок, надягла їх зберігаючи суворо кам'яний вираз, а тоді спокійно склала руки в палані. «Отож, ходіть здорові!» – сказала вона. Крижана зневага її тону подіяла на мене. Я мусив визнати, що мети моїх відвідин ще не досягнуто. Я приїхав сюди ще з іншої причини, – мовив я. «А, так я й думала». Зауважила місіс Катери, Смерть вашої дочки Від чого вона померла? Від хвороби серця Так Кажіть далі Смерть вашої дочки Була використана для того Щоб завдати страшної шкоди Людині Дуже мені дорогі Це лиходійство скоїли Як я достеменно переконався Двоє чоловіків Один із них «Сер Персіваль Глайд «Та ну!» Я уважно дивився на неї, чи не здригнеться вона, коли зненацька прозвучить те ім'я. Але в неї не здригнувся жоден м'яз. Вона все так само дивилася просто мені в вічі. Суворо, виклично, необлаганно. «Може, вам цікаво знати, вів я далі». «Яким чином смерть вашої дочки могла бути використана, щоб завдати шкоди іншій людині?» «Ні», – сказала місіс Катерік, – «мені зовсім не цікаво. Це ваша справа. Ви цікавитеся моїми справами, я не цікавлюся вашими». «А ви не спитаєте?» – наполягав я, «чому я говорю про це у вашій присутності». «Так, я питаю. Я говорю про це з вами, бо твердо вирішив притягти Сера Персіваля до відповіді за скоєний ним злочин. А що мені до того вашого рішення? Ви зараз дізнаєтеся. В минулому Сера Персіваля є певні події, з якими мені потрібно докладно ознайомитися для цієї справи. Ви їх знаєте». Ось чому я прийшов до вас Що за події ви маєте на увазі? Події, що відбулися в старому Велмінгамі Ще до народження вашої дочки Коли ваш чоловік був причетником тамтешньої церкви Аж тепер упав бар'єр непроникної стриманості Який вона постаралася спорудити між нами Я побачив, як очі її гнівно блиснули а руки розщепились і почали механічно розгладжувати сукню на колінах. Що ж вам відомо про ці події? спитала вона. Все, що могла розповісти мені про них, місіс Клеменс. На мить її суворе квадратне обличчя спалахнуло, неспокійні руки завмерли, здавалося, вибух гніву ось- ось виведе її з рівноваги. Але ні, вона погамувала роздратування, що наростало в ній, відхилилась на спинку з схрестила руки на своїх широких грудях і з понуро-саркастичною посмішкою знов твердо глянула на мене. — Ага, тепер я починаю все розуміти, — сказала вона. Її приборканий гнів пробивався тільки підкреслені на смішкуватості тону. Ви точите зуб на сера персіваля Глайда і хочете, щоб я допомогла вам помститися йому? Я повинна розповісти вам і те й те, і перете про сера персіваля і про саму себе, чи не так? І ще б чого? Ви пхаєте носа в мої особисті справи, ви думаєте, що натрапили на знеславлену жінку яку сусіди терплять, зневажаючи, і яка залюбка уволить всяку вашу волю від страху, коли б ви не огудили її перед усім містом. Я бачу вас наскрізь, бачу ваші потаємні розрахунки. Так, так, і це мене смішить. Ха-ха! Вона замокла на мить. Її схрещені руки міцніше стислись, а тоді засміяла сама до себе, глухо, затято, злостиво. «Ви не знаєте, як я жила тут, і що я тут робила, містера, як там вас?» – повела вона далі. «Тоді я розкажу вам, а тоді позвоню і звелю вигнати вас геть». Я приїхала сюди скривджена, приїхала, втративши своє добре ім'я, з твердим наміром повернути його собі. Рік за роком я боролась і здобула його знов. Я завжди трималася на рівні з найшанованішими людьми в місті. Коли їм хочеться сказати щось супроти мене, їм доводиться говорити це потай за моєю спиною. Вони не можуть. Не сміють говорити це мені в вічі Моя репутація непохитна в цьому місті І вам її не захитати Сам священник вітається зі мною Ага, ви на таке не розраховували, коли їхали сюди Підіть до церкви та розпитайте про мене Вам скажуть, що місіс катерик має своє місце в церкві, так само як і всі інші, і справно його плачує. Коли треба, підійди до міської ратуші, там лежить петиція, петиція від шанованих мешканців Велмінгама про те, щоб заборонити брутячому циркові приїжджати до нашого міста, аби не псувалась наша мораль. Так, наша мораль тільки сьогодні вранці я поставила свій підпис під цією петицією. Підійти до книгарні. Там збирали передплату на видання проповідей нашого священника під назвою «У вірі спасіння моє». У списку передплатників є й моє прізвище. В церкві після проповіді про доброчинство лікарова дружина – Поклала на тарілку тільки шилінг, а я пів крони. Церковний староста Соуард збирав пожертви, той вклонився мені. А десять років тому, це ж він сказав аптекареві Пігруму, що мене треба прив'язати до воза і на гаєм вигнати з міста. Ваша мати жива? Хіба її настільна біблія краща за мою? Хіба крамарі та зеленярі Шанують її краще, ніж мене? Чи ж вона завжди Вкладалася в свої прибутки І не залазила в борги? Я ніколи не жила На позичках. Ха, он священник іде. Дивіться, містера, Як там вас, дивіться, Коли вам цікаво. Жваво неначе наче молодиця, вона зірвалася на ноги і кинулася до вікна, діждалася, поки священник порівнявся з нею, і врочисто йому вклонилась. Священник чемно підняв капелюха і пройшов мимо. Місіс Катерік вернулася до свого стільця і ще з більшою зловтіхою подивилася на мене. «Ось!» – мовила вона. «Що ви думаєте тепер про жінку із загубленою репутацією?» «Де тепер ваші розрахунки? Незвичайний шлях, що його вона обрала для боротьби за самоутвердження, дивовижний фактичний доказ її поновленої репутації, тільки на мені наведений, так мене приголомшили, що я слухав її, оніміли від подиву. Та це не завадило мені зробити ще одну спробу, заскочити її зненацька». Коли б я зумів вивести її з рівноваги, в нападі гніву вона могла кинути слова, що стали б ключем до розгадки. То де ж тепер ваші розрахунки? повторила вона. Розрахунки мої там, де були, і такі самі, як і були, коли я увійшов до вашої оселі, відповів я. Я не сумніваюся в тому, що ви здобули в місті міцне становище, і не збираюся підривати його, навіть коли б міг. Я приїхав до вас, бо знаю добре, що сер Персіваль – ваш ворог так само, як і мій. Коли я маю за що ненавидіти сера Персіваля, то й ви теж маєте за що його ненавидіти. Можете заперечувати це, скільки вам завгодно. Можете не довіряти мені, скільки вам завгодно». Можете собі гоніватися на мене, але з усіх жінок в Англії ви, якщо тільки ви маєте самолюбство, ви саме та єдина жінка, котра мала б допомогти мені знищити цю людину. «Знищуйте його собі самі!» – сказала вона. «Тоді вертайтесь, і ви почуєте, що я вам скажу!» Ці слова вона промовила тоном, яким досі не говорила, шпарко, люто, помстливо. Я розворушив гніздо багатолітньої зміїної ненависті, але тільки на мить. Мов плазун, ця ненависть вискочила з засідки, коли місіс катерік жадібно похилилася вперед до мене. Мов плазун, та ненависть заховалася знову коли вона у мить випросталася на своєму стірці. — Ви не довіряєте мені? — спитав я. — Ні. — Боїтеся? — Хіба на те схоже? — Ви боїтеся, сера Персіваля Глайда? Хто? — Хто? — Я? Обличчя її побуряковіло, руки знов заворушились, розгладжуючи сукню на колінах. Я наступав далі-далі, не даючи їй ні на мить передиху. Сер Персіваль посідає високе становище в суспільстві, провадив я. Воно й не дивно, що ви його боїтеся. Сер Персіваль – впливова людина. Він баронет, власник чудового маєтку, нащадок славної родини. Зненацька вона зареготалась. Невимовно мене здивувавши. «А вже ж!» – завторувала вона з гіркущів, не з глибним презирством. «Баронет! Власник чудового маєтку! Нащадок славної родини! ще пак Славної родини! Надто по материній лінії!» Мені було ніколи розмірковувати над цими словами які вирвалися в неї. Я тільки встиг відчути, що над ними варто буде поміскувати. Хайно я опинюся за порогом її дому. Я прийшов до вас не для того, щоб сперечатися з вами про його родинні справи, сказав я. Я нічого не знаю про матір Сера Персіваля. І найбільше знаєте про самого Сера Персіваля, різко урвала вона мене. «Раджу вам не дуже вірити в це», – заперечив я. «Я таки знаю про нього дещо, а підозрюю ще більше». «Що ж ви підозрюєте?» «Я скажу вам, чого я не підозрюю. Я не підозрюю, що він Аннин батько». Вона скочила на ноги і люто кинулася до мене. «Як ви смієте говорити мені про Анниного батька?» «Як ви смієте обговорювати, хто був її батьком, а хто не був!» Вибухнула вона, затремтівши кожною рисочкою і затинаючись від гніву. «Не в цьому таємний зв'язок між вами з сером Персівалем, наполягав я. Таємниця, що затьмарює життя сера Персіваля, народилася не з народженням вашої дочки» і не померла з її смертю. Вона сахнулася від мене. «Геть!» – мовила вона, і владно вказала на двері. «Ні в вашому, ні в його серці не було й думки про дитину. Вів я далі, сповнений рішучості, загнати її в глухий кут. Ніяка гріховна любов не пов'язувала вас, коли ви йшли до нього». На ті таємні побачення річ була зовсім не втім, коли ваш чоловік застав вас, як ви шепталися з ним у ризниці старої церкви. Я ще не договорив, як рука її, що вказувала на двері, пала, а густа краска гніву миттєво зблякла. Я побачив, як вона вся враз перемінилась. Побачив, як ця чердства, несхідна, безстрашна жінка, затрепетала від жаху, попри все своє самовладання, коли я вимовив ті останні чотири слова у ризниці старої церкви. Хвилину чи більше ми обоє стояли, мовчки дивлячись одне на одного. Я обізвався перший. «Ви все ще не хочете довіритися мені?» – спитав я. Щоки її ніяк не хотіли розживіти, але голос уже зміцнів, коли вона відповіла мені з цією своєю звично викличною холоднокровністю. — Ні, не хочу, — мовила вона. — І так само велите мені йти геть? — Так, ідіть собі, і ніколи більше не вертайтесь. Я підійшов до дверей, хвилинку почекав, а тоді обернувся. Щоб ще раз глянути на неї. Може, статись, я матиму несподівані для вас вісті, про сера Персіваля, сказав я. І тоді я вернуся. Для мене не може бути несподіваних вістей, про сера Персіваля, окрім. Вона затнулась, бліде обличчя її потьмарилось, і тихою, скрадливою котячою ходою вона вернулася до свого стільця. Окрім вісті про його смерть, договорила вона, сідаючи знов з ледь помітною лихою посмішкою на губах. У глибині її очей зблиснула і знов пригасла, зачаїлась ненависть. Коли я відчинив двері, щоб вийти, вона зиркнула на мене, губи її розтяглися в жорстоку посмішку. Вона оглянула мене з голови до п'ят з дивною зачайною цікавістю І несказаний вираз лихого сподівання Відбився на всьому її обличчі Чи не розраховувала вона в глибині свого серця На мою молодість і силу На біль моїх уражених почуттів І недостатнє самовладання І чи не зважувала подумки До чого все це призведе Якщо я десь колись Зустрінуся з сером Персівалем Здогад, що саме так вона й думає, змусив мене негайно вийти. Навіть звичайні слова прощання заумерли на моїх устах. Ні я, ні вона не зронили слова. Коли я відчиняв вхідні двері, то побачив того самого священника. Він вертався назад через площу. Я постояв на ганку, даючи йому пройти, й озирнувся на вікно вітальні. Тиші довколишнього безлюддя місіс Катерік розчула його все ближчу ходу, і ось вона вже знов стояла біля свого вікна, дожидаючи священника, сила страшних пристрастей, що їх є розбуркав у її серці, не змогла ослабити її відчайдушне очіпляння за єдиний доказ громадського визнання з такими труднощами добутого багаторічними непослабними зусиллями. Не минуло й хвилини, відколи ми розлучились, а вона вже знов була біля вікна, зумисне показуючись, аби священник із простої чемності вклонився їй вдруге. Він підняв свого капелюха. Я побачив, як кам'яне лиховісне обличчя за шибкою зм'якшилось, освітилося вдоволеною, гордою посмішкою. Побачив, як голова по хмурому чорному чіпці Церемонно вклонилась на відповідь. На моїх очах священник привітався з нею двічі одного й того самого дня. Розділ дев'ятий Я йшов від місіс Катерік, відчуваючи, що вона мимоволі таки допомогла мені. Ще не дійшов я до повороту, де кінчалася площа. Як увагу мою привернув хряскіт, хтось зачинив двері. Озирнувшись, я побачив чоловічка в чорному костюмі на ганку будиночка, сусіднього з оселею місіс Катерік. Я той будиночок тільки но минув. Чоловічок і на мить не задумався, в якому напрямку йому йти. Він швидко задрібушив до повороту, де стояв я. В ньому я впізнав того самого конторського клерка, що йшов тоді поперед мене дорогою до Блеквотер Парку. І потім намагався втягти мене в сварку, коли я спитав його, чи можна оглянути маєток. Я почекав, щоб переконатися, чи не хоче він підійти до мене і заговорити. Мені наподив, він шпарко пройшов мимо, не мовившись слова і навіть не глянувши на мене. Це було прямо протилежне тому способу дій, якого я від нього сподівався. Цікавість, чи то скорше підозріливість. Спонукала мене простежити за ним зі свого боку і з'ясувати, куди й чому він так поспішає. Не клопочучись з тим, бачить він мене чи ні, я подався на зерці за ним. Він ні разу не оглянувся, і так вулицями містечка привів мене прямесенько до станції. Поїзд мав отот рушити. Кілька припізнілих пасажирів тислися до віконця каси. Я приєднався до них і добре почув, як клерк попросив квиток до Блеквотер Парку. Я пішов з вокзалу, аж коли переконався, що він дійсно поїхав тим поїздом. Для того, що я тільки ночув бачив, було тільки одне пояснення. Я достеменно бачив, що чоловічок вийшов з будинку, який тулився до оселі Місіс Катерік. Певне, сер Персіваль, передбачаючи, що мої пошуки – Рано чи пізно приведуть мене до місіс Катерік. Звелів йому стати там на постій. Він безперечно бачив, як я заходив до місіс Катерік та як виходив од неї, і поквапився найпершим поїздом до блеквотер парку де природно мав нині осісти сер Персіваль, знавши, очевидно, про вжиті мною заходи, аби бути на місці, коли я повернуся до Гемшіру. Схоже було що не мене й кількох днів, як ми з ним зустрінемось. Хоч би до яких наслідків це могло привести, я був сповнений рішучості йти до мети, не зупиняючись і не звертаючись дороги ні через сера Персіваля, ні через кого іншого. Тяжка відповідальність, що давила на мене в Лондоні, відповідальність за найменший мій крок, який міг би призвести, до викриття Лориного прихістку Не існувала для мене тут У Гемширі Я міг ходити де завгодно І коли завгодно По Велмінгаму А коли би припустився якої необачності То безпосередні наслідки Позначилися б тільки на мені Більш ні на кому Коли я йшов із станції Вже западав зимовий вечір Навряд чи я багато чого Вишукав би по ночі в незнайомому для мене місті. Тож я пішов до найближчого готелю, взяв номер і замовив обід. Потім написав Меріан, що живий, здоровий і маю добрі надії на успіх. Вирушаючи з дому, я умовився з нею, що вона мені писатиме Велмінгам до запитання. Першого її листа я сподівався отримати наступного ранку. Я просив Меріан написати мені вдруге, на ту саму адресу. Якби мені довелося виїхати з міста, я міг залишити на пошті прохання, переслати листа мені на іншу адресу. Був уже пізній вечір і ресторан готелю зовсім спустів. Тепер я міг поміркувати над тим, чого досягнув сьогодні, так само спокійно, як коли б сидів у себе вдома. Перш ніж лягти спати, я уважно продумав. От початку до кінця свою незвичайну розмову з місіс Катерік І перевірив на дозвіллі ті висновки, які нашвидку зробив наприкінці дня Ризниця парафіяльної церкви в старому Велмінгамі стала вихідною точкою Від якої подумки я помало вернувся назад, осмислюючи кожне слово Місіс Катерік, кожен її жест коли місіс Клеменс у розмові зі мною вперше згадала про туризницю, я подумав, що це найменш підходяще і найнесподіваніше місце з усіх, яке сер Персіваль міг вибрати для любовних побачень з дружиною церковного причетника. Під цим враженням, а не з іншої причини, я докинув про ризницю парафіяльної церкви, коли говорив з місіс Катерік. Побачення в ризниці – було просто однією з невеличких подробиць, воно згадалося мені під час розмови. Я був готовий до того, що вона збентежиться чи розсердиться, але зовсім не сподівався, що на згадку про ризницю її охопить такий жах. Таємницю Сера Персіваля я вже давно встиг пов'язати з прихованням якогось серйозного злочину, відомого місіс Катерік, але далі мої припущення не заходили. А нині цей напад жаху спонукав мене пов'язати гаданий злочин Сера Персіваля прямо чи не прямо з різницею парафіяльної церкви, і переконав мене, що ця жінка була більш, ніж просто свідкою. Вона, безсумнівно, була співучасницею баронетового лиходійства. В чому ж полягав той злочин? Звісно, в ньому було щось таке що викликало не тільки страх, а й зневагу Місіс Катерік, а то б вона не повторила моїх слів про суспільне становище Сера Персівеля та ще й з таким промовистим виразом презирства. Отже, злочин був і небезпечний, і ганебний. Місіс Катерік брала в ньому участь, і пов'язаний він був із ризницею старої парафіяльної церкви. Далі я обміркував ще одну обставину і, мов би, ступив крок від тієї вихідної точки. Місіс Катерік почувала неприховану зневагу не лише до Сереперсівеля, а й до його матері. Адже вона з таким гірким сарказмом відгукнулась про славну родину, нащадком якої він був, надто по материній лінії. Що б це означало? Могло бути тільки два пояснення, або мати його, Зовсім незнатного походження, або ж на її репутації була якась прихована від усіх пляма, про яку знали тільки сер Персіваль і місіс Катерік. Я міг перевірити перше припущення, переглянувши метричну книгу, де зареєстровано шлюб його батьків, і таким чином з'ясувати дівоче прізвище і походження його матері. Так я підготувався до подальших пошуків. З другого боку, якби правильним було друге припущення, що за пляма могла ганьбити репутацію матері Сера Персіваля. Відновлюючи пам'яті розповідь Меріан про батьків Сера Персіваля та про підозріло-всамітнений відлюдькуватий спосіб життя, який не знати, чому вони вели, я поставив собі запитання, може мати Сера Персіваля Взагалі не виходила заміж за його батька. Цей сумнів можна було легко усунути знов же шляхом перегляду метричної книги. Але де ту книгу знайти? Тут я знов дійшов того самого висновку, що його зробив ще раніше. Метричну книгу слід було шукати в місті, пов'язаному з тим загадковим злочином. У ризниці парафіяльної церкви старого Велмінгама. Отакі От були наслідки мого побачення з місіс Катерік. Отакі були різні міркування, що всі незмінно вели до одного місця, до одного висновку і підказували мені, як діяти наступного дня. Ранок видався похмурий, низько нависали кошлаті хмари, але дощу не було. Я залишив свою валізу на зберігання в готелі і розпитавши людей, в якому напрямку лежить старий Велмінгам, пішки рушив до старої церкви. Дорога помалу все підіймалася вгору. Мені довелося подолати добрий дві милі. На самісінькій вершині стояла церква, Старовина зряхліла від часу й негоди будівля з важкими підпорами з боків та неоковирною чотирикутною вежею посередині. Різниця чи не така сама древня, була прибудована до церкви, але мала свій окремий вихід. Довкола церкви видніли залишки старого селища, де колись жила місіс Клеменс із своїм чоловіком. Селищани давно вже переїхали звідсіля до нового містечка. Деякі будинки були розібрані, від них позоставали тільки стіни, інші будинки покинуті на призволяще – Розвалювались від часу, а в деяких ще тулилися знедолені бідняки. Невеселе це було видовище, і все ж у всій своїй поруйнованості воно не так гнітило, як нове містечко, що з нього я тільки вийшов. Довкола розлягались обвіяні вітерцем поруділі поля, на яких приємно спочивалося оку, дерева, дарма, що вже без листі, Звеселяли монотонність краєвиду і допомагали думці сподіватися на літо і холодок під їхніми вітами. Обійшовши церкву, я подався повз покинуті будиночки шукати когось, хто б направив мене до причетника, і раптом побачив двох чоловіків, що вискочили з-за стіни. Вищого з них міцного м'язистого чоловіка, води лісника. Я бачив уперше. Другий був одним із тих, хто вистежував мене в Лондоні того дня, коли я ходив до містера Кірла. Тоді ж таки я постарався запам'ятати його обличчя, і тепер був певен, що, не помиляюсь, то був саме він. Ні він, ні його товариш не пробували заговорити до мене, і трималися обидва на певні відстані від мене, але їхня поява поблизу церкви. Промовляла сама за себе. Це було саме так, як я гадав. Сер Персіваль наготувався дати мені відсіч. Учора ввечері йому доповіли про мої відвідини місіс Катерік. І сьогодні поставлено цих двох чатувати біля церкви, передбачаючи мою появу у старому Велмінгамі. Якби мені було потрібні ще якісь докази того, що мої пошуки нарешті ведуться в правильному напрямку то поява цих двох підглядачів могла правити за цілковите підтвердження моїх здогадів. Я відійшов далеченько від церкви, поки натрапив на заселений дім. Поблизу вгородчику долубався якийсь чоловік. Він не показав мені причетникову оселю. Його хатина стояла трохи далі, навіть людді, за покинутим селищем. Причетник був саме вдома. Одягався, щоб іти до церкви Це був бадьорий, добродушний, балакучий дідок Що не забарився поділитися зі мною Своєю зневажливою думкою про селище, де жив Та своїм щасливим почуттям зверхності над сусідами Бо мав над ними величезну перевагу Якось побував у Лондоні «Добре, сер, що ви прийшли так рано!» Сказав старий причетник коли я розповів йому про мету свого приходу. Ще б десять хвилин, і ви б мене тут не застали. Справи парафії, сер, доводиться мені добряче попобігати. А вік мій уже ж не молодий. Але хай благословить вас Господь. Ноги мене ще таки носять. Поки ноги носять людину, поти вона й роботу поре справно. Хіба ж не правда, сер? Отак, балакаючи, він зняв ключі, що висіли на гвістку біля коменка, і замкнув за нами двері хатини. «Немає в мене нікого, хто б хату глядів, та хазяйство вів, сер, безпечально мовив старий причетник, тішачись певне цілковитим визволенням від усіх домашніх тягарів та заморок. «Стара моя лежить он там, на цвинтарі». А діти всі переженилися. Нікчемна це місцина, еге ж, сер, але парафія велика, не всяк упорався б, як я, з усіма справами. Ось що значить освіта. Дісталась і мені пайка. Та чи не завелика? Я ж бо розмовляю правильною королівською англійщиною. Хай живе наша королева. А тут цього майже ніхто не втне. Ви, мабуть, самі лондонець, сер. Був і я в Лондоні 25 літ тому. А розкажіть, коли ваша ласка, що там новенького відбулося за цей час? Розважаючи мене такою балачкою, він привів мене назад до різниці. Я роззирнувся, чи не видно, де тих двох шпигів. Вони не показувались на очі. Вистеживши, певне, що я пішов до причетника, сховались, щоб я їх не бачив, а вони могли безперешкодно спостерігати за мною. Двері різниці були із старого мореного дуба, оббиті великими цвяхами. Причетник заклав свого великого важкого ключа в замок із виглядом людини, що наперед знає, з якими труднощами їй доведеться зіткнутись, і непевна, чи їх здолає. Мушу вас завести до ризниці через ці двері, сер, сказав він, бо двері, що сполучають ризницю з церквою, замкнені на засу, з боку ризниці, а то б нам простіше було пройти через церковні двері. Припаскудний замок, світ такий ще не бачив, сер. раз у раз заїдає. Давно б його треба замінити. Сто разів я вже говорив про це старості церковному. Той все обіцяє, зроблю, зроблю, а нічого й не робить. Ох, Пропащий закутень, це селище, таки не Лондон, егерсер. Святий Боже, та ми ж тут усі, мов, сонні мухи, ми відстали від життя. Попокрутивши ключем, то так, то сяк, він нарешті змусив замок піддатись, і двері, мов би, знехотя. Відчинились. Ризниця була куди просторіша, ніж можна було припустити з надвору. Напівтемна, запліснявіла, похмура стара кімната з низькими дубовими сволоками. Попід двома стінами, ближчими до церкви, стояли величезні дерев'яні шафи, поточені шашелем із розчиненими дверцятами, що вже й не зачинялись. В одній з шаф висіло на цвяхах кілька стихарів. От стовбурчених знизу вони мали неблагочестивий вигляд купи запелюженого лахміття. Під стихарями на підлозі стояли три ящики, напівприкриті лядами. Солома так і лізла на всі боки з усіх їхніх щелин та тріщин. А далі за ящиками в кутку лежали купою якісь запорушені папери, великі, скручені трубкою, мов архітектурні плани – і інші, шиті не дбало докупи неначе рахунки Чи листки Колись кімнату освітлювало Невелике віконце в стіні Та його заклали цеглою І зробили натомість Дірку в стелі Повітря в приміщенні Було задушливе Тхнуло пліснявою А ще ж і двері, що вели звідси до церкви Були наглухо замкнені Ці двері були теж важені, дубові і зачинені на два засови з боку різниці вгорі і внизу. Тут могло б бути більше чистоти й ладу. Чи не так, сер? приказував веселий причетник. Та що вдієш, коли живеш у такому занехаяному, богом забутому застомі? Застум це глухий закуток, глушина. Ось подивіться хоч би на ці ящики, рік чи й більше тому вони вже стояли тут, готові, щоб їх вивезти в Лондон, і стоять собі досі, місце захаращують. Тут вони й залишаться, аж поки порозпадаються, самі по собі. Я вже казав вам, сер, і ще раз скажу, тут не Лондон, усі ми тут спимо, як сонні мухи». «Ай-гай, ай, як ми відстали від життя!» «А що в тих ящиках?» – спитав я. «Та шматки дерев'яної різьби і священникової кафедри, панелі вівтаря та скульптурні образи з органних хорів», – відповів причетник. «Дванадцять апостолів у дереві, всі з відбитими носами, всі побиті, шашалем поточені, кришаться». Розсипаються порохнею, крихкі мовгли сер, а старі, як ця церква, коли не старіші. А нащо що їх хотіли відправляти в Лондон? На реставрацію? А то ж, сер, на реставрацію, а ті, що вже не полагодити їх, скопіювати в новому дереві. Але треба ж так, на це не вистачило грошей, то вони й стоять собі тут. Поки назбирають грошей. А збирати ні з кого. Це було рік тому, сер. Тоді шестеро джентльменів на честь цієї реставрації пообідали в готелі нового міста. Вони виступали з промовами, ухвалювали резолюції, підписувались і видрукували тисячу оголошень. Гарні такі оголошення, сер, розцядьковані готичними закарлючками і надруковані червоною фарбою, і говорилося в них, що ганьба не поремонтувати церкви та не відреставрувати славетних старовинних дерев'яних скульптур. Так і лежать ті оголошення, не розповсюджені, разом із планами архітектора, кошторисом та іншими паперами. Була суперечка, трохи до бійки не дійшло, а все осіло гайном. Безладдям. Он у тому кутку, за ящиками. Спочатку трохи покапало тих грошей. Але що тут вдієш, сер? Це ж не Лондон. Грошей стало тільки на те, щоб запакувати уламки різьби, скласти кошторис та заплатити друкареві за оголошення. І край. Отакі справи, кажу вам. І нікуди все це подіти, Ніхто в новому місті про нас не дбає, і ми пропадаємо в цьому глухому закутні. Таке в цій ризниці безладдя, а хто допоможе? Ось що я хотів би знати. Я нетерпеливився переглянути метричну книгу, тому не став заохочувати старого, щоб він розводився далі. Я погодився з ним, що й справді ніхто не допоможе зробити ладу різниці а тоді запропонував, не гаючись більше, взятися до діла. «Так-так, беремося за метричні книги», сказав причетник, дістаючись з кишені невелику в'язку ключів. «За який рік, сер, Коли ми з Меріан уперше говорили про Лорені Заручини, вона була згадала вік сэра Персіваля. Тоді йому було 45 років, пам'ятаючи, що відтоді як була про це мова минуло більше, ніж рік, я порахував і дійшов висновку, що він, очевидно, народився 1804 року, тож я міг сміливо шукати в метричній книзі від цієї дати «Я хочу почати з 1804 року», – сказав я «А далі, сер? спитав причетник Уперед до нашого часу, чи назад від того року? Назад, починаючи від 1804-го, він відімкнув одну шаф, ту саму, де в бічному відділенні висіли стихарі і дістав величезну книгу брудній палітурці з коричневої шкіри. Мене вразило, як недбало береглися метричні книги. Дверця та шафи пожолобилися. Потріскались від ветхості, а замок був невеличкий і простенький. Я міг би легко відкрити шафу з допомогою мого ціпка. Хіба можна вважати це за надійне місце для зберігання метричних книг? запитав я. Адже ці книги дуже важливі документи. Їх треба зберігати під добротним замком у сейфі. От так дивина. Мовив причетник, закривши книгу, яку тільки-но був розгорнув, і весело ляснувши долонею по палітурці. Ці ж самі слова говорив мені старий хазяїн багато-багато років тому, коли я був хлопчиськом. Чом метрична книга, він мав на увазі, цю самісіньку книгу? Чом вона не зберігається в сейфі? Він казав це не раз. Повторяв тисячу разів. Був він у ті роки адвокатом, і його обрали на секретаря парафії. Чудовою, щирою людиною був той старий джентльмен сер І надзвичайно ретельний. До кінця своїх днів зберігав він копію цієї книги у себе в Нолсбері. І час від часу переписував до тієї копії нові записи з оригіналу. Ви не повірите, але певного дня, раз чи дві, чи на кожні три місяці, він приїжджав сюди верхі на своєму старому біленькому поні, аби на власні очі і власними руками зіставити копію з цим оригіналом. «Звідки ля мені знати?» – примовляв він. «Звідки ля мені знати, що цієї книги не вкрадуть із ризниці, не знищать?» Чом книгу не тримають у сейфі? Чом я не можу змусити інших бути такими самими ретельними, як і я? Одного чудового дня з цією метричною книгою щось станеться, і тоді збагне парафія, яка цінність ота моя копія? Сказавши це, він було понюхає табаки і гордо так подивиться довкола. Лорд! Та й годі. Ні, такий ділових людей, як він, нині вже не знайдеш. Либо ні в Лондоні не знайдеш. То який рік ви сказали, сер? 1800. Який? 1804, відповів я, вирішивши подумки. Більше не заохочувати старого до балачок, аж поки діло не зробиться. Причетник надягнув окуляри. І старанно, раз урази великого й вказівного пальця, почав перегортати сторінки. Ось воно, сер, сказав він, знов весело ляснувши по розгорнутій книзі. Ось потрібний вам рік. Не знавши, в якому місяці народився сер Персіваль, я почав переглядати записи січня 1804 року. Метричну книгу вели тут по старомодному. Записи робились на звичайному папері від руки І розділялись між собою рискою, проведеною чорнилом Я переглянув січень 1804 року Нічого там не знайшов І став дивитись у зворотному напрямку Грудень, 1803 року, листопад, жовтень, нічого Ось, серед записів за вересень 1803 року я знайшов реєстрацію шлюбу батьків Сера Персіваля. Я уважно роздивився запис. Він тулився внизу сторінки, займаючи менше місця, ніж записи, що були вище. Попередня реєстрація запам'яталась мені тим, що жениха звали Волтер, як і мене. Запис, внесений після реєстрації батьків Сера Персіваля, Починався на наступній сторінці, і примітний був тим, що займав багато місця. Тут йшлося про шлюб двох братів, які повінчалися одного й того самого дня. Запис про шлюб сера Фелікса Глайда нічим особливим не вирізнявся серед інших, хіба тим, що його втулено в самісінькому низу сторінки. Про його дружину говорилося звичайними словами. Сесілія Джейн Елстер із парк-в'ю Коттеджіс, Нолсбері, єдина дочка покійного Патріка Елстера, ексквайра з Бата. Я переписав цей запис до свого записника, збентежений недачею і не знаючи, що діяти далі. Таємниця, яка здавалось от-от мала опинитися в моїх руках, знову стала недосяжна, і незбагненна, Що дали мені відвідини ризниці? Які нові підступи до розгадки таємниці? Підказали вони мені. А ніяких? Що я довідався про заплямовану репутацію матері Сера Персіваля? Єдиний факт, який став мені відомий із метричної книги. Цілком обілював її ім'я. Нові сумніви, нові перепони, нові відстрочки – Поставали переді мною нескінченною низкою. Що чинити мені далі? Поки що я міг зробити лише одне. Розпитати якнайдокладніше про міс Елстер із Нолсбері, щоб з'ясувати, чому й за що. Місіс Катерік почувала таку зневагу до матері Сера Персівеля. «Може, тут я хоч трохи просунуся вперед, на шляху до головної мети мого розслідування». Ви знайшли те, що шукали, сэр Спитав причетник, коли я закривав книгу Так, відповів я Але мені потрібні ще деякі відомості Мабуть священник що відправляв шлюбні обряди тут у 1803 році Вже помер? Помер, сер, Років за три чи чотири до того, як я почав тут служити А було це 1827 року це місце дісталось мені, сер, знов розігнався мій балакучий новий знайомець. Коли причетник, котрий служив тут до мене, кинув службу і виїхав. Подейкують, буцімто до цього довела його дружина. Через неї він покинув і дім і роботу, а сама вона досі живе в новому містечку. Я не знаю, що там та як у тій історії, знаю тільки, що посів його місце. «Містер Вонсборо допоміг мені в цьому, син мого старого хазяїна, про якого я вам оце розказував. Таких джентльменів, як і він, пошукати, простий собі, добродушний, любить полювання, плекає своїх хортів та все таке. Нині він тут секретар парафії, в якій його батько був до нього». «Ви, здається, сказали». «Що ваш старий хазяїн жив у Нолсбері?» Спитав я, пригадуючи, як балакучий причетник стомив мене довгою розповіддю про ретельного старого вишколу джентльмена, перш ніж розкрити метричну книгу. «А вже, ерсер, саме так», – відповів причетник. «І старий містер Вонзборо жив у Нолсбері. Там таки живе і молодий містер Вонзборо. Ви тільки-но сказали...» що він секретар парафії, як і його батько був до нього. Я не зовсім добре уявляю собі, що воно таке секретар парафії. Невже, сер, а ви ж із Лондона, як не я? У кожній парафіяльній церкві є секретар парафії і причетник. Причетник – це такий, як я, чоловік, тільки я освіченіший за більшість їх. Хоч і не хвалюся тим, а секретарями парафії, звичайно, призначують юристів. І коли треба вести які-небудь справи церковної парафії, то це ж вони їх і роблять. Так само і в Лондоні ведеться. Кожна церковна парафія має свого секретаря. І вірте моєму слову, всі вони юристи. То молодий містер Вонсборо теж юрист? А вже ж, Юрист він у Нолсбері, на Гай-стріт, у тій самій конторі, де й батько його сидів. Скільки разів було, підмігаю конторі, та й бачу. Ось виїжджає старий джентльмен на своєму біленькому поні. Поглядає ліворуч та праворуч, і кожному кланяється. Господи, як же його всі любили! Та він би в Лондоні уславився! А як далеко звідси до Нолсбері?» Далеченько, сер, відказав старий причетник із перебільшеним уявленням про відстані і про труднощі пересування з місця на місце, звичайним для всіх сільських людей. Добрих п'ять миль буде. Запевняю вас. Був іще ранок для прогулянки в Нолсбері і назад, у Велмінга. Часу було придосить. Краще за місцевого юриста. Ніхто б не зміг пояснити мені, яка була репутація матері сера Персіваля до її заміжжя. Надумавшись зараз же піти пішки в Нолсбері, я перший вийшов із ризниці. Красно вам дякую, сер, мовив причетник, коли я поклав йому в руку невеличку винагороду. Невже ви справді хочете пройтися пішака в Нолсбері назад? Ну що ж, Ноги у вас молоді й здорові, чи ж це не благодать Божа? Ось вам дорога, тут не заблукаєте. Хотів би я пройтися з вами, адже приємно здибати в нашому закутні лондонського джентльмена новини послухати. Всего вам найкращого, сер, і ще раз, красно дякую. Ми попрощалися. Коли церква залишилася позаду, я озирнувся за мною по дорозі йшли ті двоє, ще й третій, той самий чоловічок у чорному, за яким я вчора ввечері йшов назирці до станції. Всі троє стали, перемовилися між собою і розійшлись. Чоловічок у Чорному подріботів на велмінга. Двоє зостались, наміряючись, певне, йти слідом за мною. Я пішов далі, нічим не показуючи, що звернув на них якусь увагу. Тієї хвилини я не почував ніякої досади на них. Навпаки, їхня присутність воскресила мої підупалі надії. Я так розчарувався, прочитавши той шлюбний запис, що й забув висновок, якого дійшов був зразу, помітивши їх біля ризниці. Їхня повторна поява нагадала мені. Сер Персіваль передбачив що наслідком моїх відвідин, місіс Катерік, буде наступний мій крок – візит до парафіяльної церкви старого Велмінгама. А то для чого би ще посилав він сюди своїх шпигів? Хоч як тихо та гладенько все було на поверхні фактів, та за цим ховався якийсь ганч. Щось було в метричній книзі таке, чого я досі не розглядів. Розділ десятий Коли церква сховалася мені з очей, я парко закрокував дорогою до Нолсбері. Дорога була здебільшого пряма і рівна. Щоразу, коли я озирався, то бачив позаду своїх двох переслідувачів. Вони не відставали, хоч і трималися на чималі відстані від мене, але разів зо два вони прискорювали ходу. От ніби хотіли перегнати мене, а тоді зупинялись, перемовлялися і відставали знов на ту саму відстань. Напевне, вони мали якусь певну мету, але або вагались, або не могли дійти згоди, як ту мету краще здійснити. Я не міг достеменно вгадати, чого вони хочуть, але перечував, що на своєму шляху до Нолсбері зіткнуся з неабиякими перешкодами. Ці лихі перечуття справдились. Я саме вийшов на найбезлюднішу частину дороги. Попереду був крутий поворот. Зваживши на те, скільки часу я йшов, я виснував, що місто вже близько, коли це почув ходу переслідувачів за своєю спиною. Не встиг я озирнутися, як один із них той, хто вистежував мене в Лондоні, Підступив до мене з лівого боку і добряче штовхнув мене плечем. Я сам не думав, що мене так дуже роздратувало їхнє настирливе від самого Велмінгама переслідування. Собі налихо я різко відштовхнув грубіяна долонею. Ту ж мить він закричав «Пробі!». Його супутник, високий чоловік у броні лісника, вмить підскочив до мене з правого боку. І наступної хвилини двоє негідників Уже міцно тримали мене посеред дороги Думка, що це мені підлаштували пастку І досада на самого себе за те, що попався в неї Утримали мене на щастя від даремного опору Який тільки погіршив би моє становище Адже один із тих двох був з усього видно дужчий за мене Я притлумив у собі перший природний порив Випручатися з їхніх рук І роззирнувся Чи немає поблизу кого-небудь Кого можна було покликати на поміч Який чоловік працював у полі Напевне ж він бачив усе, що сталось Я погукав його І попросив піти з нами в місто Але він байдуже похитав головою І пішов до будиночка Що стояв отдалекий від дороги Водночас люди, що тримали мене за руки Заявили про свій намір подати на мене позо за скривдження дією, бо я, мовляв, напав на них. Та я вже прохолов, і мені стало кимітливості не заходити з ними в суперечку. «Відпустіть мені руки!» – сказав я. «Тоді я піду з вами в місто». Чоловік в убранні лісника грубо відмовився, але нижчий чоловік зміркував, що зайве насильство може мати небажані для них наслідки. Він кивнув товаришеві головою, і вони відпустили мені руки. Я пішов вперед, а вони обабіч мене. Так ми дійшли до повороту, а там уже завидніло передмістя Нолсбері. Один із місцевих полісменів ішов стежкою понад шляхом. Двоє зараз же звернулися до нього. Полісмен відповів, що мировий суддя саме засідає в ратуші, і порадив нам усім негайно до нього звернутись. Ми пішли до ратуші, клерк виписав судову повістку, і мені пред'явили офіційне звинувачення із звичайними в таких випадках перебільшеннями і спотвореннями дійсних фактів. Мировий суддя, дратівливий чоловік, що жовчно тішився нагодою застосувати свою владу, спитав, чи не був хтось свідком цього скривдження дією, і на мій превеликий подив позивач розповів про того робітника в полі. Але з подальших слів мирового судді мені стало зрозуміло, задля чого це зроблене. Він зразу ж звелів віддати мене під варту до появи свідка, але водночас заявив, що залюбкий віддасть мене на поруки, коли я зможу знайти відповідального поручника. Він відпустив би мене й на слово, коли б мене знали в місті, але оскільки я тут був нікому невідомий, необхідно було, щоб хтось узяв мене на поруки. Тепер мені стало цілком зрозуміло, для чого все це підлаштовано. Людям сера Персіваля потрібно було посадити мене під варту у містечку, де мене ніхто не знав і де я, звісно, не міг знайти за себе поручителя. Я мав просидіти під вартою всього три дні до наступного засідання Мирового суду. Але ж за ці три дні сер Персіваль міг зробити що завгодно, аби затруднити мої подальші розслідування. Міг спокійнісінько замести всі свої сліди, не боячись, що я йому хоч чимось перешкоджу. Спочатку мене взяла лють майже відчай, через таку підступну, таку ницю і дріб'язкову саму собою затримку яка проте могла призвести до дуже прикрих наслідків, аж я не міг попервах спокійно поміркувати, як мені найкраще виплутатися з тієї халепи. Зопало я попросив собі письмового приладдя, щоб приватно описати мировому судді всю правду мого дійсного становища. Я вже був написав кілька вступних рядків, поки схаменувся, збагнувши всю марноту і необачність такого вчинку. Мені соромно в цьому признатись. Я майже дозволив своїй досаді взяти гору над моїм самовладанням. І тільки коли я відсунув от себе початого листа, мені сяйнула думка, якою, мабуть, не передбачив сер Персіваль. Я міг звільнитися за кілька годин. Треба було тільки звернутися по допомогу, до містера Доусона, лікаря Зоу Клоджа. Як читач, певне, пам'ятає, я навідав цього джентльмена під час моєї першої поїздки в околиці Блеквотер Парку при йому рекомендаційного листа від міс Голкомп, де вона відгукувалася про мене в дуже похвальних виразах. Тепер я написав містерові Доусону, посилаючись на листа міс Голкомп, і нагадав йому що вже говорив про делікатний і небезпечний характер моїх розслідувань. У розмові з ним я не відкрив йому всієї правди про Лору, а сказав лише, що моє доручення пов'язане з однією важливою родинною справою, яка стосується до міс Голком. Дотримуючись цієї самої обачності, я сповістив йому про прикре становище, в якому я опинився в Нолсбері. І лишив йому самому вирішувати, чи виправдовує моє прохання вирятувати мене в місті, де я нікого не знав. Його колишня гостинність та довір'я до мене леді, що її він добре знав і вельми шанував. Мені дозволили найняти посильного, що міг негайно виїхати до лікаря в кареті. Таким чином лікар, якби побажав, міг цією ж каретою приїхати в Нолсбері оук клоч був недалеко від Нолсбері, якраз по дорозі на Блеквотер. Посильний заявив, що може доїхати туди за сорок хвилин і ще за сорок хвилин привезти містера Доусона. Я наказав йому розшукати лікаря, хоч би де той був, і сів чекати, що з того вийде, прикликавши собі на поміч усе можливе терпіння, всі надії. Було близько пів на другу коли посильний виїхав. Ще не було пів на четверту, коли він повернувся. З ним був лікар. Добрість містера Доусона, делікатність, із якою він поспішив мені на допомогу, мавши це за саму собою зрозумілу річ, глибоко зворушили мене. Він поручився за мене, і тут таки мене відпустили. Ще не було й четвертої години, коли я палко тис руки, доброму старому лікареві на вулиці Нолсбері. Я знову був вільною людиною. Містер Доусон гостинно запросив мене до себе в Оу щоб я заночував у нього. На відповідь я міг тільки сказати йому, що мій час не належить мені, і попросив відкласти запросини на кілька днів, коли я зможу ще раз йому подякувати і розповісти, пояснити докладно все, що він мав право знати Ми розлучилися Справжніми друзями І я зараз же подався до контори Містера Вонсборо На Гайстріт Кожна хвилина була така дорога Звістка про моє звільнення На поруки Безперечно ще до ночі Досягне Сера Персіваля, Якщо в найближчі кілька годин Його найгірші страхи не виправдаються І я не буду здатен Загнати його в глухий кут я можу безнадійно, назавжди, втратити геть усе, чого вже досяг. Безсовісність цієї людини, її зв'язки і великий вплив у цих краях, відчайдушне становище, в яке я міг поставити її своїми пошуками, все змушувало мене спішити. Мерщі, не втрачаючи жодної хвилини, я повинен був нарешті розкрити таємницю сера Персіваля». Поки я дожидав містера Доусона, у мене було досить часу на роздуми, і я не витратив його на марне. Дещо з того, що розказав мені балакучий старий причетник, хоч він і набрид був мені цим, нині пригадалося мені в новому світлі. Моторошна підозра, що не спала мені на думку в різниці, тепер закралася мені в душу. В Носбері я йшов тільки для того, щоб розпитати містера Вонзборо. Про матір сера Персівеля. А зараз я надумав переглянути копію метричної книги парафіяльної церкви старого Велмінгама, ту, що зберігалась у сина старого юриста. Містер Вонсборо був у себе в конторі і прийняв мене негайно. Це був жвавий товариський чоловік, із рум'яним обличчям, більше схожий на сільського сквайра, ніж на юриста. Здавалось, його й здивувало, і потішило моє прохання. Він чув, що в його батька була копія метричної книги, але сам він навіть не бачив її. Досі вона нікому ніколи не знадобилася. Вона безсумнівно лежить у сейфі разом з іншими паперами його батька. Після його смерті до них ніхто й не торкався. «Як жаль!» – сказав містер Вонсборо що старий джентльмен не дожив, щоб почути, що його дорогоцінна копія нарешті комусь та знадобилась. Він би ще з більшим запалом віддався своєму улюбленому заняттю. А як ви довідалися про цю копію? Невже розказав хтось із жителів нашого містечка? Я як міг, ухилявся від прямої відповіді на це запитання. Тепер, як ніколи, необхідно було думати про обачність. Краще було не говорити містерові Вонсборо про те, що я вже переглядав оригінал. Тож я сказав секретареві парафії, що займаюся однією родинною справою, яка вимагає поспіху. Мені, мовляв, треба сьогодні ж відіслати в Лондон деякі довідки, а перегляд копії – за певну плату, звісно. Дасть мені змогу заощадити час, щоб не їхати в старий Велмінгам». Я додав, що коли мені згодом знов буде потрібна метрична книга, я звернуся в цій справі до контори містера Вонсборо. Після цього пояснення я не почув ніяких заперечень проти того, щоб допустити мене до копії. Послали клерка принести книгу із сейфа. Через якийсь час він вернувся. Копія була така сама за обіршки, як і оригінал. Різниця була тільки та... Що палітурка-дубліката виглядала ошатніше Я сів за вільний письмовий стіл Руки мені тремтіли, голова горіла Я відчував, що треба не виказати свого хвилювання Перед присутніми людьми Трохи оговтавшись, я розгорну метричну книгу На титульній сторінці були рядки Написані вибляклим чорнилом Ось які там були і слова Копія метричної книги парафіяльної церкві велмінгамі, виконана на моє розпорядження і зіставлена запис за записом з оригіналом, особисто мною. Підпис Роберт Вонсборо, секретар парафії. Під цим підписом, уже іншою рукою, написано тривалістю від 1 січня 1800 року до 13 червня 1813 року. Я почав переглядати вересень 1803 року. Знайшов запис про шлюб чоловіка, якого звали Волтером. Знайшов великий запис про друження двох братів. А між цими записами в самісінькому низу сторінки нічого, ані найменшого сліду, ані натяку на запис шлюбу. Сера Фелікса Глайда і Сесілії Джен Елстер не було в дублікаті метричної книги. Серце моє мало не вистрибнуло з грудей. Я трохи не задихнувся від хвилювання. Я гляну ще раз. Я боявся повірити власним очам. Ні, сумніви розвіялись. Реєстрації того шлюбу в книзі не було. копії записів були розташовані точно в тому самому порядку, по тих самих місцях, що і в справжній метричній книзі. Останній запис на відповідній сторінці стосувався до чоловіка, котрого, як і мене звали Волтером. Унизу під ним було порожнє, незаповнене місце. Надто мале і вузьке, очевидно, щоб у нього втиснути запис про шлюб двох братів, котрий в копії – як і в оригіналі, займав верх наступної сторінки. Це незаповнене місце пояснило мені все. І в оригіналі воно було порожнє від 1803 року до 1827 року, аж поки сер Персіваль з'явився старому Велмінгамі. Саме тут, у Нолсбері, можна було виявити підробку, перевіривши копію метричної книги – а саму підробку зроблено там, у старому Велмінгамі, в справжній книзі. Голова мені пішла обертом. Я мусив ухопитися за стіл, щоб не впасти. З усіх підозр, які викликав у мене цей відчай дух, жодна й близько не наближалася до істини. Думка, що він не був, зовсім не був сером Персівалем Глайдом, що він мав не більше прав на своє ім'я, титул баронета і маєток, ніж найбідніший з його наймитів, Ні разу не приходила мені до голови. Спочатку я гадав, що він може батько Анни Катерів. Потім думав, що може він був її чоловіком. Але справжнє лиходійство цієї людини було далеко за межами моєї фантазії. Ницість з цієї підробки – Розміри і зухвальство злочину, жахливі наслідки для самого лиходія в тому випадку, якби підробка виявилась. Усе це разом приголомшило мене. Тепер мені стали зрозумілі постійні тривога, неспокій цього негідника, відчайдушні напади нестримного буйства, що чергувалися з нікчемною слабодухістю, безумна підозріливість провинної совісті. Через яку він запроторив Анну Катерік До будинку для божевільних І скоїв страшний злочин Проти своєї дружини На підставі пустої підозри Нібито вона, як і Анна Теж знає його таємницю Розкриття цієї таємниці Загрожувало йому в колишні часи Смертною карою через повішення А нині пожиттєвою каторгою Викриття цього злочину, навіть у випадку, якби ті, хто постраждав через його підробку, пощадили його і не притягли до відповідальності. Одним ударом позбавляло його імені, титулу, маєтку, суспільне становища, всього, чим він заволодів шляхом ошуканства. Ось у чому полягала його таємниця, і тепер вона була в моїх руках. Одне моє слово, і дім, маєток, титул баронета Переставали належати йому Одне моє слово, і він би пішов у широкий світ вигнанцем Без імені, без гроша, без друзів Усе майбутнє цього чоловіка Висіло на волосині, залежало від мене І він знав це нині так само добре, як і я Ця остання думка Протверзила мене, інтереси, куди дорожчі за мої власні, залежала від обачності, що повинна була відтак керувати кожним моїм кроком. Від сара Персіваля можна було сподіватись, якого завгодно підступу. В своєму відчайдушному становищі він піде на будь-який ризик, не зупиниться ні перед яким злочином, ні перед чим, аби тільки врятувати себе. Я трохи поміркував. Насамперед, необхідно було закріпити свідчення, яке я щойно відкрив, записати його на той випадок, коли б мене спіткала біда. Треба було поставити це свідчення поза межами досяжності Сера Персівеля. Копія метричної книги надійно зберігалася в сейфі містера Вонсборо, але оригінал книги в Ризниці, як я в тому переконався на власні очі, був далеко не в такому становищі. Зваживши на все це, я вирішив негайно повернутися до церкви, знов просити допомоги причетника і зробити потрібну мені виписку з метричної книги, перш ніж піти спати в готель. Я тоді ще не знав, що потрібна нотаріально завірена копія і що мій власний витяг не може правити за документальний доказ. Я не знав того і ні в кого не міг спитати, потрібної в такій справі ради, бо хотів зберегти свої наміри в таємниці. Тепер єдиним моїм бажанням стало якомога швидше повернутися в старий Велмінгам. Містерові Вонсборо я пояснив, як умів, свою трохи дивну поведінку, що, звісно, впала йому в око. Поклав плату на його стіл, домовився, що через день-два напишу йому. І вийшов з його контори. Голова мені поморочилась, серце шалено калатало, і я весь був, неначе в лихоманці. Вже сутеніло, мені спало на думку, що мої переслідувачі, мабуть, підуть за мною знов і цього разу нападуть на мене дорогою. Мій ціпок був легкий і не годився для самозахисту. Перш ніж вийти за межі Нозбері. Я зайшов до крамниці і купив доброго сільського кийка, короткого і замашного. З цією невигадливою зброєю, коли б хто причепився до мене, я міг дати відсіч будь-якому супротивникові. Коли б на мене напало двоє, я б накивав п'ятами. У шкільні роки я був непоганим бігуном, а в Центральній Америці я доволі напрактикувався, набігався. Я вийшов з містечка падьорою ходою, тримаючись посередині дороги. Мрячив дощик, застилаючи все і млою, і спочатку неможливо було визначити, йде хто за мною чи ні. Але пройшовши півдороги, милі дві, от церкви, я побачив за дощовою завісою чоловіка, що біг до мене, і почув, як десь неподалік хряснула зачинившись хвіртка. Я йшов усе вперед, із на поготові, напружено вслухаючись і вдивляючись в імлу. Не ступив я й ста кроків, як за придорожним живоплотом, праворуч, щось зашелестіло, і троє чоловіків вискочили на дорогу. Вмить я звернув на стежку, двоє, що бігли попереду, з прожого проминули мене, але третій був бистрий, як блискавка. Він зупинився. Напів обернувся і вдарив мене своїм кийком. Бив він на мене. Удар вийшов, не дуже сильний. Дісталось моєму лівому плечу. Я віддячив йому ударом по голові. Він позаткував і зіштовхнувся із своїми товаришами. Саме тієї миті, коли вони кинулися на мене. Завдяки цьому я зміг випередити їх і кинутись на втікача. Я прослизнув повз них і чим душ помчав серединої дороги. Двоє неушкоджених бігли за мною. Обидва були добрі бігуни. Дорога стелилась під ноги рівно і гладенько. І перші п'ять хвилин я відчував, що не випереджаю їх. Небезпечно було бігти по ночі. Я ледве розрізняв невиразні обриси живоплоту обабіч. І коли б трапилась хоч яка перешкода на дорозі, я б тут таки простягся на землі. Незабаром я відчув, що дорога спускається вниз, а тоді знов почався підйом. Коли я біг у діл, двоє почали наздоганяти мене, та на підйомі я почав одриватися одних. Часте тупотіння їхніх ніг за моєю спиною стало тихіше, і я зрозумів, що вони досить далеко. Тепер. Я міг звернути з дороги в поле, а вони пробіжать далі, не завваживши мого зникнення. Збучивши на стежку, я кинувся до першої ж прогалини в живоплоті, яку я швидше вгадав, ніж побачив. Виявилось, що то замкнена хвіртка. Я перестрибнув через неї і пішов поле, усе прямо, геть від дороги. Я чув, як ті двоє пробігли повз хвіртку, а за хвилину рощу. Як один погукав другого, Щоб той вертався назад. Тепер мені було байдуже, Що вони робитимуть далі. Мене вони не могли бачити, Ані чути. Я все йшов полем, А коли дійшов до межі, Зупинився на хвилину, Звести дух. Годі було й думати про те, Щоб вернутися на дорогу, Але я мав твердий намір Будь-що того ж вечора Добутися до старого Велмінгама. На небі не було ні місяця, ні зірок, за якими я зміг би зорієнтуватись. Я тільки знав, що коли виходив із Нолзбері, вітер дув мені в спину. Тож коли вітер з дощем битимуть мені знову спину, я принаймні буду певен, що йду приблизно в правильному напрямку. Отак я йшов полями, не зустрічаючи на своєму шляху перепон, гірших за живоплоти, канави та чагарі що змушували мене раз у раз трохи звертати вбік аж поки опинився на схилі пагорба, який круто спускався вниз. Я спустився в видолинок, продерся крізь живоплід і вибрався на стежку. Коли я звернув з великої дороги, то взяв був праворуч, а тепер повернув ліворуч, щоб виправити той шлях, від якого віддалився». Попедлявши розгрузлою стежкою хвилин десять чи більше, я раптом побачив хатину і світло в вікні. Садова хвіртка була відчинена, і я просто із стежки зайшов у двір, щоб постукати і спитати шляху. Та не встиг я постукати, як зненацька двері хатини очинились, і назустріч мені вибіг чоловік із ліхтарем у руці. Побачивши мене, він став і підняв ліхтаря, щоб роздивитися мене. Обидва ми сахнулися, пізнавши один одного. Мої блукання привели мене на околиці села, я зайшов до нього з іншого краю. Я знову був у старому Велмінгамі, а чоловік із ліхтарем був ніхто інший, як мій вранішній знайомець, церковний причетник. Відколи я його бачив останнє, Поведінка його дивно змінилась, вигляд у нього був спантеличений і підозріливий, його рум'яні щоки аж палали, а коли він заговорив, його перші слова здались мені геть недоладними. «Де ключі?» – спитав він. «Це ви взяли їх?» «Які ключі?» – перепитав я. «Я оце тільки прийшов із Нолсбері. Про які ключі ви говорите?» «Відризни ті ключі! Господи, спаси і помилуй нас! Що мені робити? Ключі пропали! Ви чуєте?» – кричав старий, схвильовано махаючи на мене ліхтарем. «Ключі пропали!» Як? Коли? Хто міг їх узяти?» «Не знаю!» – підказав старий причетник, ошаліло крутячи головою і вдивляючись у пітьму. Я тільки вернувся, я ж казав вам уранці, що маю сьогодні багато роботи. Я замкнув двері і зачинив вікно, а тепер воно відчинене. Вікно відчинене, гляньте, хтось заліз у вікно і забрав ключі. Він обернувся до вікна, щоб показати мені, як широко воно відчинене. При цьому дверцятка ліхтаря відчинились, і вітер вмить. Загасив свічку. «Засвітіть знову ліхтаря!» Сказав я. «І ходімо разом до ризниці! Мерщій, мерщій!» Я поквапив його, Щоб він швидше вернувся в хатину І засвітив ліхтаря. Підступ, сподіватись, Якого я мав усі підстави, Підступ, який міг позбавити мене всього, Чого я досяг, Чинився, може, цієї самої хвилини. Моє нетерпляче бажання – Швидше опинитися біля церкви було таке велике, що я не міг стовпичити без дії, поки причетник засвічував свого ліхтаря. Садовою стежкою я вийшов на моріжок. Не ступив я й десяти кроків, як із пітьми, з того боку де церква, виринув якийсь чоловік і наблизився до мене. Підійшовши, він шанобливо заговорив зі мною. Обличчя його. Я не міг роздивитись, але голос був незнайомий. Перепрошую, сер Персіваль, почав він. Я урвав його. Ви помилилися поночі, сказав я. Я не сер Персіваль. Чоловік одсахнувся. Я подумав, ви мій хазяїн, пробурмотів він спантеличено і невпевнено. Ви сподівалися знайти тут свого хазяїна? Мені велено чекати на моріжку. Сказавши це, він одійшов. Я озирнувся на хатину і побачив, що причетник іде до мене із засвіченим ліхтарем. Я взяв старого під руку, щоб допомогти йому. Ми швидко пішли через моріжок і проминули того чоловіка, що був заговорив до мене. Наскільки я міг судити при непевному світлі ліхтаря, це був лакей, тільки без лівреї. То це?» – шепнув мені причетник. «Чи не знає він про ключі?» «Нам ніколи розпитувати його, – відказав я, – спершу до ризниці. Навіть за дня побачити церкву можна було, тільки дійшовши до кінця моріжка. Коли ми від того місця, докінчався моріжок, почали братись на гору, хтось із сільських хлопчаків підбіг до нас, приваблений світлом ліхтаря, і впізнав причетника». Чуєте, містере? сказав хлопчак, смикаючи причетника за сурдут. Там у церкві хтось є. Я чув, як він замкнув за собою двері. Я бачив, як він запалив там сірника. Причетник затремтів і важко сперся на мене. Ну-ну, ходімо сказав я, підбадьорливо. Ми ще не спізнились. Ми його спіймаємо, хоч би хто він був. Тримайте ліхтаря. «І не відставайте від мене!» Я швидко видерся на пагруб. Темне громаддя церковної вежі, невиразно був над на тлі нічного неба. Я кинувся обійти церкву, щоб дістатися до дверей різниці, і зачув позаду важку ходу. Лакей прийшов слідом за нами до церкви. «Я не замислив нічого лихого», – сказав він, коли я обернувся до нього. Я тільки шукаю свого хазяїна. В голосі його проривався непідробний страх. Не звертаючи на нього уваги, я заквапився далі. Тієї ж миті, коли я звернув заріг, опинившись перед різницею, я побачив, як вікно, що виходило на дах різниці, яскраво освітлювалося зсередини. Воно сяяло сліпучим яскравим світлом над литемного без зоряного неба. Я кинувся через церковний двір до дверей ризниці. Дивний запах ширився в сирому нічному повітрі. Всередине долинуло тріскотіння. Я побачив, що світло вгорі розгоряється дужче й дужче. Луснула, зайкнувши шибка. Я підбіг до дверей, схопився за ручку. Ризниця була охоплена вогнем. Не встиг я зробити якийсь рух, не встиг звести дух після цього відкриття, як завмер від жаху, почувши важкі стуки ту двері зсередини. Хтось люто силкувався повернути ключа в замку, хтось дико, пронизливо заволав за дверима, кличучи на допомогу. Лакей, що прийшов слідом за мною, відсахнувся і впав на коліна. «О, Боже!» Вигукнув він, «Це сер Персіваль!» Цієї миті до нас приєднався причетник І водночас останнє скриготнув ключ у замку «Боже, спаси його душу!» Закричав старий «Він пропав! Він зламав ключа!» Я кинувся до дверей Вмить із моєї пам'яті ще єдина, все поглинаюча мета що володіла всіма моїми помислами, керувала всіма моїми діями ось уже стільки тижнів, усякі згадки про безсердечне лиходійство, яке вчинив цей чоловік, про любов, невинні, щастя, що їх він так безжально сплюндрував, про клятву, яку я дав собі в глибині свого серця, що притягну його до суворого суду, якого він заслужив. Моє сновиддя, де й поділися з моєї пам'яті. Я не тямив нічого, крім жахливого його становища. Мене штовхав тільки природний людський порив. Будь-що врятувати його від страшної погибелі. «Відчиніть другі двері!» – закричав я. «Двері до церкви! Замок зламався!» «Не гайте жодної хвилини, бо загинете!» Крик про допомогу не повторився після того, як ключ у замку скреготнув востаннє. до нас не долинав більше жоден звук, який свідчив би, що сер персіваль іще живий. Тільки дедалі лункіше тріскотіло полум'я, та від жари різко лускали шибки на горі. Я озирнувся на двох моїх супутників, лакей підвівся на ноги, взявши ліхтаря. Він бездумно освітлював двері. Жах, здавалося, перетворив його на цілковитого ідіота. Він стовбичив коло мене, а коли я кидався в той чи в той бік, ходив за мною по п'ята, мов собака. Причетник сидів скулений на одній з могильних плит. Він весь тремтів і стогнав, щось примовляючи, з одного погляду на них. Видно було всю їхню безпорадність. Майже не тямлячи, що роблю, під пливом першого пориву, я схопив лакея за плечі і штовхнув його до стіни різниці. «Нахиліть голову!» – сказав я. «Тримайтеся за стіну! Я стану на вас і вилізу на дах, щоб вибити вікно, а то він задихнеться!» Слуга дрижав з голови до п'ят, але тримався міцно, Взявши кийка в зуби, я виліз йому на спину, обома руками вхопився за парапет і у мить опинився на даху. В гарячковій квапливості і хвилюванні цієї хвилини мені й не спало на думку, що я дам вихід полум'ю. Замість дати доступ повітрю, я вдарив по вікну, і потріскані рештки шибок посипалися в приміщення ризниці. Вогонь вискочив назовні, мов дикий звір, із лігвиська. Якби вітер дул у мій бік, Там би й скінчилися всі мої зусилля. Я припав до даху, А дими полум'я Линули вгору понад моєю головою. Відблиски вогненних омахів Освітлювали внизу обличчя слуги, Що бездумно дивився вгору, Стоячи під стіною. Причетника, який підвівся з могильної плити І ламав руки в відчаї, Жменьку мешканців села, худющих чоловіків і переляканих жінок, що стояли гуртом на церковному подвір'ї. Всі вони то виникали в світлі страшної заграви, то зникали за клубами чорного задушливого диму, а той у ризниці внизу задихався, гинув у вогні так близько від нас усіх, і ми не могли добутися до нього. «Я ошалів от тієї думки», Чепившись у парапет, я повис на руках і зістрибнув додолу. «Ключ від церкви!» – крикнув я причетникові. «Ми повинні спробувати з того боку! Ми ще, може, врятуємо його, якщо відчинимо внутрішні двері!» «Ні, ні, ні!» – увідчає озвався старий. «Нема надії! Ключі від церкви, від ризниці, в одній в'язці!» Вони там, усередині. Ох, сер, його вже не врятувати. Досі він уже згорів на попіл. Пожежу бачать з міста, сказав хтось із чоловіків, що стояли позад мене. У них є пожежна машина. Вони врятують церкву. Я покликав того чоловіка. Він зберіг самовладання. Я покликав його на пораду. В кращому випадку – Пожежна машина могла прибути лише за чверть години. Стояти бездіяльно і чекати стільки часу я не міг стерпіти такого жаху. Супереч розуму я переконав себе, що той пропащий, приречений чоловік у ризниці, може ще й не помер, а тільки лежить непритомний долі. Може б ми врятували його, коли б вибили двері? Я знав, яка міць важких замків які товсті, дубові, цвяховані двері, знав, яка то безнадійність намагатися виламати їх звичайними засобами. Але ж у напівзруйнованих будиночках поблизу церкви повинні були зберегтися балки, сволоки, що коли ми озброїмося балкою і використаємо її, як таран. Ця думка промайнула в моїй голові, мовомах вогню, що виривався в вікно, в даху Я спитав чоловіка, що говорив про пожежну машину Ви маєте Кайла? Так, маємо Сокири, пилки, шмат мотузки Так, так, так З ліхтарем в руці я заметався серед юрби П'ять шилінгів кожному, хто мені допоможе Від цих слів вони, мов би, попрокидались Вічний супутник злиднів той другий голод. Голод на гроші вмить спонукав їх до безладної діяльності. Двоє поліхтарі, якщо ви їх маєте. Двоє – покайла та інструменти. А решта за мною – по балку. Чоловіки загукали пронизливими, слабкими від голоду голосами. Жінки й діти кинулися в різнобіч. Гуртом ми кинулися до найближчого покинутого будиночка. Нікого з чоловіків не зосталося коло різниці. Тільки причетник, сердежний старий причетник, стояв на поваленій могильній плиті і плакав, оплакував церкву. Лакей все йшов за мною по п'ятах. Його бліде, безпорадне, спотворене жахом обличчя, виринуло над моїм плечем, коли ми вдерлися до напіврозваленого будиночка. Тут, на підлозі, Валялись розкидані крокви, але вони не годилися, були залегкі. Над нашими головами пролягав сволок. Ми могли дістати до нього сокирами. Сволок був міцно омурований у стіни з обох кінців. Стеля і підлога були здерті. Велика діра в даху зяяла просто в небо. Ми накинулися на сволок з обох кінців. «Та де там? Де там?» Він так тримався, так опирались нам цегла й цемент стін. Ми билися і полирвали. Сволок піддався з одного кінця і впав. Полетіло додолу кілька цеглин. Вереснули жінки, що товпилися в дверях, дивлячись на нас. Закричали чоловіки, двоє з них упали, але не постраждали. Ще одне спільне зусилля, і ми вивільнили другий кінець волока – ми підняли його і крикнули жінкам, щоб дали дорогу, а зараз до роботи, швидко до дверей. Полум ялине в небо ще яскравіше, ніж досі, присвічує нам. Обережно, доріжкою через церковне подвір'я, міцніше тримати сволок і до дверей. Удар, другий, третій і назад. Невтримно лунає крик. Ми вже розхитали двері, коли не піддасться замок, Двері зіскочать із завісів Ще один розгін Удар, другий, третій І назад Двері загойдались Через щілину На нас вискакують скрадливі язики полум'я Ще один Останній розгін Двері з тріскотом повалились Умить запала Мертва тиша Ми всі затамували подих Дивимося, де ж тіло Нестерпна спека обпалює нам обличчя, змушує відступити. Ми не бачимо нічого. Вгорі, внизу, по всьому приміщенню не видно нічого, крім вогняної, мов живої, заслони. «Де ж він?» – прошепотів лакей, тупо витріщаючись на полум'я. «Згорів на попіл!» – простогнав причетник. «І книжки згоріли!» Ох, людоньки, скоро й церква згорить до тла. Тільки ці двоє й говорили. Коли вони помовкли, в нічній німоті було тільки чути, як лютує пожежа. Що це? Щось ніби заторохтіло далині? Цокотять копита коней, що мчать у чвал. Гук численних людських голосів. Пожежники нарешті. Люди довкола мене. Враз одвернулися від полум'я, і як один побігли на край пагорба пожежникам назустріч. Старий причетник хотів би податися з усіма, та йому забракло сил. Я бачив, як він сперся на один із надгробків і закричав слабким голосом. «Церкву рятуйте!» Ніби пожежники могли його почути. «Церкву рятуйте!» Ще раз вигукнув він. Тільки лакей не зворухнувся. Він так і стояв, утопивши в полум'я порожній, безтямний погляд. Я заговорив до нього, потряс його за руку, але ніщо не могло його розворушити. Він лише прошепотів ще раз. Де він? Через десять хвилин пожежна машина була готова. Один шланг опустили в колодязь за церквою. Другий потягли до дверей ризниці Коли б тепер знадобилася моя допомога Я не годен був бодай чимось допомогти Моя енергія, моя воля вичерпались Сили виснажились Вихор моїх думок страшної вощух. Я зрозумів, що він уже мертвий Я стояв безпомічний і непотрібний І дивився, дивився в охоплену вогнем кімнату Помалу вогонь здався, збляк, пара білими хмарами здіймалася в небо. Крізь неї видніли багряно-чорні купи жару на підлозі. На хвилину запала тиша, а тоді пожежники і полісмени кинулися вперед до дверей. Тихо про щось порадились, тоді двоє з них проштовхались крізь юрбу за церковного огорожу. Серед мертвої тиші люди розступалися перед ними. Через кілька хвилин юрба здригнулась. Жива стіна помало роздалася надвоє. Ті двоє йшли назад, несучи зірвані завісів двері з котрогось покинутого будиночка. Вони внесли двері до різниці, а чоловіки по двоє, по троє відділялися від юрби і ставали за поліцією, щоб побачити першими. Решта чекала поблизу, аби першими почути, Серед тієї решти були жінки з дітьми. Вісті з ризниці помалу почали просочуватися, поширюватись по юрбі, з уст в уста, аж поки докотилися до того місця, де стояв я. Я чув, як питали, відповідали довкола мене, притишено, схвильовано, знов і знов. Знайшли його? Так. А де? Біля дверей, лежав Ницьма. Обличчя обгоріло? Ні, та обгоріло. Ні, тільки попечене. Кажу вам, він лежав обличчям до землі. А хто він був? Лорд, кажуть. Ні, не лорд. Щось ніби сер. А сер – це дворянин. Та ще й баронет. Ні. Так, а що йому там було треба? Та вже ж нічого доброго, повірте моєму слову Зумисне таке вкоїв Що, сам себе зумисне спалив? Та я не про нього, про різницю А страшний, як глянути на нього? Страшний Але ж обличчя, мабуть, нічого? Ні-ні, обличчя ще нічого Чи хтось його знає? Он той чоловік каже, що знає. А хто він? Лакей, кажуть, тільки він, наче з глузду з'їхав, то поліція йому не вірить. І невже більше ніхто не знає, хто він такий. те! гучний виразний голос якогось начальника, змусив ущухнутий тихий гомін довкола мене. Де той джентльмен, що намагався врятувати його? спитав голос. Тут, сер. Ось він. Десятки схильованих облич обернулися до мене, десятки рук розсунули натовп, і старший з ліхтарем у руці підійшов до мене. «Прошу вас сюди, сер, спокійно мовив він. Я був не здатен говорити з ним. Я не мав сил опиратися йому, коли він узяв мене за руку. Я намагався сказати, що ніколи не бачив цього небіжчика за його життя» що я не зможу розпізнати його, що я зовсім стороння людина. Але ці слова так і не злетіли з моїх вуст. Я був геть знесилений і безпорадно мовчав. Ви знаєте його, сер? Мене колом обступили люди, троє, що стояли напроти мене, низько, майже при землі, тримали свої ліхтарі. Їхні погляди... І погляди всієї юрби були спрямовані на мене в німотному очікуванні. Я знав, що лежить біля моїх ніг. Я розумів, чому вони так низько, майже до самої землі, опустили ліхтарі. Можете ви розпізнати його, сер? Очі мої поволі опустились. Спочатку я нічого не бачив, окрім грубого брезенту. По ньому. Страшні тиші, глухо лопотіли дощові краплі. Я сягнув поглядом далі по брезенту, і там, де кінчалась тканина, в жовтому світлі ліхтарів, заклякла, лиховісне, звугліла, чорніло його обличчя. Отак, у перше й я побачив його. Така була воля проведіння, щоб ми з ним нарешті зустрілись. Розділ одинадцятий Із певних місцевих причин, що багато важили для слідчого і міських властей, судове дізнання було поквапливе. Відбулося воно наступного ж дня, пополудні. Мені довелося бути присутнім як одному з свідків, покликаний до суду для розслідування пожежі. А зранку найперше, що я зробив, це пішов на пошту спитати, чи немає для мене листа від Меріан. Ніяка переміна обставин, хоч би яка вона була надзвичайна, не могла оплинути на мою головну турботу, поки я був далеко від Лондона. Ранковий лист від Меріан був для мене єдиною можливістю переконатись, що з Лорею чи з нею самою не сталося ніякого лиха за моєї відсутності. Кожен мій день починався з цієї головної, все поглинаючої турботи. На радість мені, на пошті мене дожидав лист від Меріан. Там нічого не скоїлось. Обидві були живі й здорові, як і в день мого від'їзду. Лора посилала мені сердечний привіт і просила, щоб я неодмінно за день до свого приїзду повідомив її про це. Її сестра, на додачу до цих слів, пояснювала, що Лора заощадила майже суверен із власного заробітку і вимагала, щоб їй дозволили самі приготувати й дати обід на честь мого повернення. Сунічного ранку я читав ці маленькі домашні новини, а переді мною так яскраво поставали жахливі картини вчорашнього вечора. Необхідно берегти Лору від можливості хоч щось раптово довідатися про це. Така була моя перша думка, коли я прочитав листа. Я зараз же написав Меріан і розповів їй все, що вже розповів на цих сторінках, змальовуючи їй події так поступово та обережно, як тільки міг, і попереджаючи її, щоб до мого повернення ні в якому разі ніякі газети не потрапляли Лорі на очі. Коли б на місці Меріан була інша жінка, не така відважна і надійна, я, може, й не зважився так зразу відкрити їй всю правду, але я знав з досвіду минулого, що можу покластися на Меріан, як на самого себе. Звісно, лист у мене вийшов довгий. Я писав його, аж поки приспів час, іти на судове дізнання. Слідство було дуже утруднене всілякими складнощами. Треба було з'ясувати не лише питання загибелі людини, а й причину виникнення пожежі, а також яким чином украдено ключі, та чому в різниці під час пожежі перебував посторонній. Навіть особи небіщика ще не визначили. Слуга стверджував, що пізнав свого хазяїна, та поліція, з огляду на його нестямний стан, йняла його словам віри. Послали в Нолсбері по тих, хто добре знав, як з лиця сер Персіваль Глайт. І з самого рання зв'язалися з Блеквотер-парком. Завдяки вжитим заходам, слідчі його присяжні змогли так і визначити особу загиблого і переконатися в істинності слів лакея. Свідчення різних компетентних осіб підтвердилися оглядом набійщикового годинника, на внутрішній кришці якого були вигравіровані герб та ім'я Сера Персіваля Глайда. Далі почали розглядати питання про пожежу. За свідків першими викликали лакея, мене та хлопчика, що побачив, як у різниці хтось засвітив світло. Хлопчик відповідав на запитання досить переконливо, але слуга так і не зміг прийти до тями після пережитого напередодні потрясіння. Всім було зрозуміло, що він не здатен допомогти слідству, то його й відпустили. На щастя, мене допитували недовго. Я не був знайомий з небіжчиком, ніколи раніше його не бачив, не знав про його перебування в старому Велмінгамі. І мене не було в ризниці тоді, коли знайшли тіло. Я міг тільки засвідчити, що зайшов до причетникової хатини спитати шляху на Велмінгам, що від причетника почув про зникнення ключів і пішов разом із ним до церкви, щоб при потребі допомогти йому, що побачив вогонь у ризниці, почув, як хтось невідомий у ризниці, марно силкувався відімкнути двері і зробив усе, що міг із суто гуманних міркувань, аби врятувати нещасного. Інших свідків, котрі знали небіжчика, питали, чим вони можуть пояснити викрадення ключів та присутність Сера Персівеля Глайда в охопленому пожежею приміщенні. Але слідчий, певне, вважав само собою зрозумілим, що я, нікого не знавши в місті, не був також знайомий із сером Персівалем, а тому не міг нічого посвідчити з цих двох питань. Коли скінчився офіційний допит, мені вже було загалом зрозуміло, як я маю поводитися надалі. Я не почувався зобов'язаним давати будь-які свої добровільні свідчення – адже тепер вони не мали б ніякого практичного значення. Всі докази моєї правоти згоріли разом із метричною книгою, та навіть коли б я спробував заговорити і висловити свою нічим не підтверджену думку про все це, мені довелося б розповісти і про Лорину історію, а це безсумнівно. Справило б на слідчого та на присяжних таке саме непереконливе враження – як і на містера Кірла. Але нині, на цих сторінках, коли проминуло стільки літ, я можу цілком вільно, без побоювань та осторог, висловити свою думку. Перш ніж моє перо займеться описом подальших подій, я напишу коротко, як уявляю сам собі ті події, починаючи з викрадення ключів і кінчаючи смертю цієї людини. Дізнавшись, що мене відпущено на поруки, сер Персіваль напевне, вирішив удатися до крайніх заходів. Одним із них був напад на мене, коли я йшов у старий Велмінгам. Другим заходом, набагато певнішим за перший, було знищення всіх доказів його злочину шляхом викрадення сторінки метричної книги, де він був зіснений підробку, коли б я не міг ніде показати виписки із книги оригіналу для порівняння з дублікатом у Нолсбері. У мене не було б ніяких доказів, і я вже не міг би погрожувати йому фатальним викриттям. Для досягнення цієї мети йому досить було тільки увійти непоміченим до різниці, вирвати потрібну йому сторінку з метричної книги і так само непомічено звідтиля вийти. Легко зрозуміти, чому він дожидав ночі, щоб виконати свій задум і чому скористався відсутністю причетника, аби заволодіти ключами. Необхідність змусила його засвітити світло в ризниці, щоб знайти потрібну йому книгу, і звичайна обачність підказала, що треба замкнути двері зсередини на випадок вторгнення, якого-небудь допитливого перехожого чи й мого втручання, коли б я тієї хвилини опинився поблизу ризниці. «Мені не віриться», щоб у його наміри входило підпалити різницю і таким чином знищити метричну книгу, аби вона нібито просто згоріла пожежі. Адже пожежу можна загасити і книгу врятувати. Цього було досить, щоб думка про підпал вилетіла з його голови так само швидко, як і залетіла туди. Зважаючи на те, скільки в різниці було всяких легко займистих речей, соломи, паперів, Ящиків, сухого дерева, старих, поточених шашелем шаф. Цілком імовірно, що пожежа сталася зовсім випадково від запаленого сірника чи свічки. Першим його поривом за цих обставин була безперечно спроба загасити вогонь. Коли ж це не вдалося, він, не знаючи стану замка, намагався відімкнути двері, через які проник до середини. Коли я загукав до нього, полум'я вже, певно, поняло шафи та інші легкозаймисті речі, скупчені біля дверей, що вели до церкви. З усього видно, що вогонь і дим були вже настільки сильні, що він так і не спромігся одчинити внутрішні двері. Певне, він уже лежав, упавши непритомний, на тому місці, де його знайшли, коли я виліз на дах і розбив вікно. «Навіть коли б потім ми зуміли проникнути до церкви і виламати двері з того боку, спізнення було б фатальне. На той час він уже не потребував, давно не потребував рятунку. Ми б тільки дали змогу вогню перекинутися в церкву, і тоді б їй спостигла та сама доля, що й різницю. А так церква вціліла». Я не сумніваюсь, як не сумніваються інші, що він був мертвий вже тоді, коли ми побігли в порожній будиночок, і що з сили намагалися відірвати сволок. Оце десь таке, можу я дати тлумачення фактам, очевидцями яких ми були. Спочатку я описав зовнішню сторону подій так, як ми їх бачили збоку, а тепер висловив припущення – про вірогідні міркування і дії сера Персівеля, що призвели до його смерті, судове дізнання відклали на день. Поки що око закону не змогло добачити жодного прийнятного пояснення таємничим обставинам цієї справи. Вирішили запросити ще свідків, у тім числі і лондонського повірника покійного сера Персівеля Глайда, Місцевому лікареві доручили засвідчити розумову здатність Лакея, бо в тому стані, в якому він був тепер, він не годен був давати хоч скільки-небудь значущі свідчення. Він тільки тупо повторяв, що того вечора, коли сталася пожежа, йому було велено чекати на морішку. а більше він начебто нічого не знав, окрім того, що небіжчик безсумнівно був його хазяїном. У мене було таке враження, що з його допомогою, чому він не був винен, бо, звісно ж, його не втаємничили подробиці, визначили відсутність причетника в хатині, а тоді йому звеліли чекати біля церкви, не наближаючись до різниці. Він повинен був допомогти хазяїнові в тому випадку, коли б я проскочив засідку на дорозі, і зіткнувся з сером Персівалем. Необхідно додати, що від Лакея так більш нічого і не добились. Медична експертиза виявила, що внаслідок пожежі і загибелі хазяїна серйозно порушилися його розумові здібності, які й до того не були дуже блискучі. Під час наступного судового засідання він так само не міг дати ніяких задовільних свідчень. І цілком можливо, що не видужав досі Я вернувся до свого готелю Велмінга Такий вимучений, зморений тілесно і душевно Такий ослаблений та пригнічений всім, що сталося Аж не сила мені було слухати місцеві плітки Та відповідати на запитання Якими засипали мене відвідувачі ресторації в готелі З'ївши скромну вечерю я подався до своєї комірчини під дахом, щоб відпочити трохи на самоті і подумати без перешкод про Лору й Меріан. Був би я багатший, і я б того самого вечора майнув до Лондона, аби втішитися, глянути лише на двох дорогих моєму серцю людей. Але через день я мав з'явитись, якщо мене покличуть, на відкладене судове засідання – і найголовніше, я мав неодмінно постати перед мировим суддею в Нолсбері. Наші скромні статки вже й так поменшали, а непевне майбутнє, нині ще більш непевне, ніж будь-коли, змушувало мене боятися зайвих витрат і не дозволяло мені навіть купити недорогий квиток другого класу для поїздки в Лондон і назад. Наступний після судового засідання день цілком належав мені самому. Я почав ранок із того, що пішов, як звичайно, на пошту по листа від Меріан. Лис чекав на мене, він був бадьорий та життєрадісний. Я прочитав його із вдячністю, а тоді з легким серцем рушив до старого Велмінгама, щоб глянути на згарище при вранішньому світлі. Які зміни впали мені в око, як я туди прийшов. На всіх шляхах нашого незбагненого світу буденний страшний дуть попід руки. Жодна, навіть найжахливіша катастрофа не обходиться без звичайних, часто кумедних подробиць. Коли я підійшов до церкви, тільки витоптані стежки цвинтаря нагадували про недавню пожежу і загибель людини. Двері ризниці були на забиті дошками. Дошки вже були розмальовані грубими карикатурами, а сільські хлопчаки штовхалися, сварячись за найкращу щілину, щоб заглянути досередини. На тому самому місці, де я стояв позавчора, коли захопленою полум'ям ризниці до мене долину в розпачливий крик про допомогу. На тому самому місці, де прибитий жахом слуга пав навколішки, Сьогодні зграйка курей заклопотано греблася, добуваючи собі дощових черв'яків, а на землі біля моїх ніг, де так недавно лежали двері з їхньою страшною ношею, сьогодні стояла жовта миска з обідом якогось робітника, і вірний сторож Цуцик гавкав на мене за те, що я надто вже наблизився до тієї власності його хазяїна. Старий причетник що бездіяльно споглядав, як поволі заходилися ремонтувати церкву, міг говорити лише на одну цікаву для нього тему – як уникнути особистої відповідальності за все те лихо, що сталося. Одна з селянок, чиє бліде від жаху обличчя, запам'яталося мені, коли ми відривали сволок. Цієї хвилини дурновато хихотіла сусідкою – над старими ночвами з брудною білизною. Воїстину, немає в смертних справжньої поважності. Сам Соломон у всій своїй славі був просто Соломоном, і нікчем не таїлося в кожнісінькій складці його блискучих шат, у кожному куточку його величного палацу. Я пішов звідтіля, і думки мої... Знов повернулися до того, про що думав ще вчора. Через смерть Сера Персіваля руйнувалася вся надія визначити Лорину особу. Він загинув, і з ним загинуло те, що було метою всіх моїх трудів та устремлінь. А чи не можна було глянути на цю мою невдачу з іншого, правильнішого погляду? Припустімо, він би лишився живий. Що змінилося від того, чи міг би я, навіть в ім'я Лори, погрозити йому публічним викриттям його таємниці, коли з'ясував, що злочин сера Персівеля полягав у тому, що він присвоїв собі права іншої людини? Чи міг би я ціною свого мовчання запропонувати йому признатися в змові проти Лори, коли б я знав, що внаслідок мого мовчання справжній спадкоємець буде позбавлений належного йому законно маєтку, а також належного йому по праву титулу і звання. Ні, не міг я цього зробити. Коли б сер Персіваль зостався жити, його таємниця, від якої не ввідаючи істинної її суті, я так багато сподівався, ні за що не лишилася б таємницею. Я не мав би права ні промовчати про неї, ні розголосити її, як гадав раніше, заради поновлення зневажених лорених прав. З простої чесності я був зобов'язаний негайно вирушити до тієї невідомої мені людини, чий спадок і титул викрав сер Персіваль. Я мав би відмовитися від своєї перемоги тієї самої миті, коли б вона дісталася мені цілковито й беззастережно віддавши її в руки, тому незнайомцеві. І знов опинився б вічнавіч з усіма труднощами, що заступали мені шлях до мети, точнісінько, як опинився перед ними нині. Мені випадало боротися далі, і я був сповнений рішучості одолати всі труднощі. У Велмінга я вернувся спокійний, почуваючи ще більшу певність, у власних силах, ніж досі, і в тому, що доведу справу до кінця. Мій шлях до готелю пролягав через площу, де жила місіс Катерік. Може, зайти знов до неї, побачитися ще раз? Ні. Звістка про смерть сера Персіваля та сама єдина несподівана для неї новина, вже напевно дійшла до неї кілька годин тому. Місцева газета видрукувала того ранку. Докладний звіт про судове дізнання. Я не зміг додати нічого нового до того, що вона вже знала. Мені перехотілося спонукати її до сповіді. Згадалось, яка ненависть промайнула на її обличчі, коли вона сказала «Для мене не може бути несподіваних вістей про сера Персіваля, окрім вісті про його смерть». Пригадалося, з яким прихованим інтересом вона розглядала мене після цих своїх слів, коли я рушив до дверей. Якесь почуття глибоко в моєму серці, чомусь я знав, що почуття – це правильне, відвертало мене від нової зустрічі з нею. Я звернув на іншу вулицю, в бік скверу, і пішов просто до себе в готель. Коли через кілька годин я сидів, отпочиваючи в ресторації, до мене підійшов офіціант і вручив мені листа на моє ім'я. Мені сказали, що смерком, коли ще не засвітилися ліхтарі, його принесла якась жінка. Перш ніж устигли до неї заговорити чи розгледіти її, вона пішла, не й слова. Я розпечатав листа, ні числа, ні підпису. Почерк явно змінений, та я ще й не дочитав першого рядка, а вже знав, хто мені пише. Місіс Катерік. Я переписав листа дослівно. Ось він. Оповідь продовжує. Місіс Катерік. Сер, ви не повернулися, як обіцяли? Та дарма. Я вже знаю новину. І сповіщаю вас про це листовно. Чи запримітили ви щось особливе в моєму обличчі, коли йшли від мене? Я тоді подумала собі, чи не настав нарешті день його погибелі, і чи не ви, той обранець, через якого він загине? І ви справді це зробили. Як я чула, ви були настільки слабкодухі, що намагалися врятувати його». Коли б вам це вдалося, я мала б вас за свого ворога, але вам це не вдалося, тож я маю вас за свого друга. Ваші розпити загнали його вночі до різниці. Ваші розпити без вашого відома і всупереч вашому бажанню послужили справі моєї ненависті і втолили мою жадобу помсти, якій двадцять три роки. Дякую вам, сер, хоч ви й не потребуєте моєї дяки. Я почуваю зобов'язаною перед чоловіком, що це вчинив. Чим же я можу вам відплатити? Була б я ще молода, я сказала б вам, приходьте, обніміть і поцілуйте мене, якщо хочете. Я пішла б навіть на це, і ви б не відмовилися від мене, сэр. Не відмовилися б років двадцять тому. Але нині я вже стара жінка. Що ж, я задовольню вашу цікавість і таким чином сплачу свій бор. А цікавість ваша була дуже велика. Вам так хотілося дізнатися дещо про мої особисті справи, коли ви приходили до мене. Про мої особисті справи? що їх вивідати ви б ніколи не спромоглися без моєї допомоги. Мої справи, що їх ви не знаєте навіть тепер, то ви їх знатимете. Я задовольню вашу цікавість. Я постараюся зробити все, що зможу, щоб догодити вам, шановний мій молодий друже. Ви, мабуть, були ще малим хлопчиком, у 1827 році, а я була в той час вродливою молодою жінкою і жила в старому Велмінгамі. Чоловік мій був нікче майдурень. Я також мала честь познайомитись. Байдуже як. із з одним джентльменом. Байдуже з ким. Я не називатиму його. Навіщо? Ім'я, яке він носив. Йому не належало. Тепер ви це знаєте так само добре, як і я. Краще я розповім вам, як він втерся до мене в довіру. Я з роду мала смаки справжньої леді, а він цьому потурав. Іншими словами, він захоплювався мною і робив мені подарунки. А яка жінка устоїть перед захопленням чоловіка та подарунками». Особливо перед подарунками, надто коли тобі дарують саме те, чого тобі хочеться Він був досить кмітливий, щоб це зрозуміти Більшість чоловіків це розуміє Звісно, за те він чогось хотів, як і всі чоловіки І чого ж він хотів, як ви думаєте? Це дрібничку всього лише ключа від ризниці нашої парафіяльної церкви і ключа від шафи, що там стояла, але так, щоб мій чоловік нічого про те не знав. Звичайно, він збрехав мені, коли я спитала, чому він хоче, щоб я дістала йому ключі таким потаємним способом. Міг би й не брехати, я все одно йому не повірила». Але мені подобались його подарунки. Я хотіла й надалі одержувати їх. Тож і дістала для нього ключі, потай від мого чоловіка. І стала спостерігати за ним, потай від нього самого. Один раз, другий, третій простежила, а на четвертий спіймала його на гарячому. Я ніколи не була надто доскіпливою до справ інших людей. Тож мені байдужісінько було, що в своїх інтересах він дописав ще один шлюб до інших шлюбів, записаних у метричній книзі. Звісно, я знала, що це не гарно, але мені від цього ніякої шкоди не було. Ось уже одна добра причина, щоб не здіймати через це бучі. А ще ж я доти не мала золотого годинника і ланцюжка. Це краща причина А він тільки напередодні пообіцяв мені привезти такого з Лондона Це вже третя причина Із усіх найкраща Знала б я, як закон дивиться на такий злочин Та як його карає Я, звісно, подбала про себе І виказала б його зразу Та я нічого не знала І так хотіла «Золотого годинника! Я поставила йому одну єдину умову. Він повинен довіритися мені і розповісти все. Його справи цікавили мене тоді не менше, ніж вас цікавлять мої справи тепер. Він погодився на мою умову. А чому? Ви зараз довідаєтеся. О що, в кількох словах я почула від нього». Хоч він не вельми охоче розказав мені те, що я вам розказую. Дещо я витягла з нього умовляннями, а дещо – наполегливими запитаннями. Я твердо вирішила знати всю правду і, здається мені, вирвала її в нього. Він знав не більше, ніж інші про те, які насправді були справи між його батьком і матір'ю поки мати його не померла. Тоді батько признався йому в усьому і пообіцяв зробити все можливе для сина. Він помер, не зробивши нічого, не лишивши навіть заповіту. Син, хто його за те осудить, розважливо подбав сам про себе. Він зразу ж приїхав до Англії і заволодів маєтком. Ніхто не запідозрив, що він не має на те права. Ніхто не сказав йому «ні». Його батько з матір'ю завжди жили, як чоловік і жінка. Ніхто з тих небагатьох, що зналися з ними, і не підозрював, що вони не одружені. Справжнім спадкоємцем, коли б правда випливла на поверхню, був далекий родич його батька, який в голову не покладав собі що він може успадкувати маєток. Коли помер батько мого знайомця, спадкоємець плавав десь по морях-океанах. Спочатку, мій джентльмен, не зіткнувся ні з якими ускладненнями. Заволодів маєтком, мов так і треба було. Але закласти свій маєток він не міг. Це вже було не так просто. Для цього від нього вимагалися дві речі. одна. Метричне свідоцтво про його народження І друга Свідоцтво про шлюб його батьків Метричне свідоцтво про його народження Дісталося легко Адже він народився за кордоном І метрика в нього була в повному порядку А от дістати свідоцтво про шлюб батьків Було трудніше І ця трудність привела його в старий Велмінгам він був би поїхав замість старого Велмінгама в Нолсбері, коли б не одне міркування. Його мати жила в Нолсбері до того, як познайомилася з його батьком. Жила вона під своїм дівочим прізвищем, хоч насправді була вже замужем в Ірландії, де чоловік кривдив її, аж поки й зовсім кинув, поїхав десь з іншою жінкою. «Я наводжу вам перевірений факт». Сер Фелікс сам сказав своєму синові, що лише з цієї причини він не міг одружитися з його матір'ю. «Ви, мабуть, дивуєтеся, чому син, знавши, що батьки його познайомилися в Нолсбері, не утнув такої штуки з метричною книгою в тій церкві, де й годилося повінчатися його батькам». Річ у тім, що священник, який служив у церкві в Нолсбері ще в 1803 році, коли його батьки повинні були побратися, щоб їхній шлюб відповідав його метриці про народження, був іще живий 1827 року, коли він приїхав і заволодів маєтком. Ця прикра обставина і змусила його шукати зручну церкву, в нашій околиці Колишній священник нашої церкви Помер за кілька років до того І тут небезпеки не було Старий Велмінгам Теж непогано його влаштовував Його батько забрав його матір із Носбері І поселився з нею неподалік від нашого села У великому будинку над річкою Люди знали, яким він був відлюдьком раніше І не дивувались що він і далі, вже одружившись, живе собі відлюдно. Коли б у нього не був такий потворний вигляд, його усамітнене життя з молодою дружиною могло б видатися підозрілим. А так нікого не дивувало, що він продовжує ревно ховати від усіх свою потворність. Він жив у наших краях, аж поки успадкував той парк після того, як минуло 23 чи 24 роки, хто б міг запідозрити, адже священник наш помер, що він не відсвяткував свого шлюбу так само потаємно, як прожив усе своє колишнє життя, та що він не повінчався церкві старого Велмінгама. Ось чому його син вирішив, що старий Велмінгам Йому підходить найкраще, аби заради власної вигоди потай виправити стан речей. Ви, мабуть, подивуєте, коли я скажу вам, що він додумався підробити запис у метричній книзі, несподівано для самого себе, під впливом хвилини. Спочатку він хотів просто вирвати сторінку на підходящому місці, знищити її. А тоді поїхати в Лондон і сказати тамтешнім юристам, щоб ті зробили йому свідоцтво про шлюб його батьків, не вказавши їм, звісно, дату з вирваної сторінки. Ніхто після цього не міг би сказати, що його батьки не були одружені. Але він не був певен, позичать йому гроші за таких обставин чи ні. Принаймні, коли постало питання – про його законні права на титули маєток, він мав готову відповідь. Та коли метрична книга опинилась у нього в руках, і він став її переглядати, то побачив незаповнене місце внизу однієї сторінки за 1803 рік. Мабуть, наступний довгий запис там не вміщався, і тому його записали вгорі, на наступній сторінці. Побачивши це незаповнене місце, він зразу ж змінив свої плани. Йому випадала нагода, про яку він і не думав, і не мріяв. То він і скористався нею, ви знаєте, яким чином. Для того, щоб його власна метрика відповідала записові про шлюб його батьків. Йому потрібен був липень місяць, а порожнє місце припадало на вересень. Та коли б виникли якісь підозри чи запитання, він всякчас міг сказати, що народився семімісячним. Я була така дурна, що коли він розповів мені свою історію, відчула до нього якийсь інтерес, якийсь жаль. Саме на це він і розраховував, як ви далі побачите. Я подумала, що доля повелася з ним жорстоко. Не його вина була в тому, що його батько і мати не одружились, а ті не були одружені, та не з їхньої вини. Навіть вибагливіша за мене жінка, жінка, котрій не кортіло б так мати золотого годинника з ланцюжком, і та знайшла б виправдання для нього. Так чи так? А я тримала язика за зубами і допомогла йому приховати те... Що він зробив? Який час він поморочився, щоб підробити чорнило. Все змішував по-різному в моїх слоїках. А тоді ще трохи попрактикувався підробляти почерк. Нарешті те й те в нього вийшло. І він зробив із своєї матері порядну жінку. А вона була вже в могилі. Поки що я не заперечую що він досить шанобливо ставився до мене. Він подарував мені того годинника з ланцюжком, не пошкодувавши на них грошей. Вони були чудової роботи і дуже дорого коштували. Я досі їх маю. Годинник іде чудово. Тоді ви сказали мені, що місіс Клеменс розповіла вам усе, що знала. В такому випадку... Мені немає потреби описувати вам той дурний скандал, через який я постраждала. Постраждала невинно, запевняю вас. Ви знаєте так само добре, як і я. Що за дурницю взяв собі в голову мій чоловік, коли довідався про наші з цим красунчиком джентльменом побачення, та перешіптування. Але ви не знаєте, чим усе це кінчилось між тим джентльменом і мною. Читайте далі, і ви довідаєтесь, як він повівся зі мною. Коли я побачила, як обернулася справа, то зразу ж сказала йому, «Виправдайте мене, зніміть із моєї репутації пляму, що її, як ви знаєте, я не заслужила. Я не вимагаю, щоб ви все-все Розказали моєму чоловікові, ви тільки скажіть йому, заприсягшись словом джентльмена, що він помиляється і що я не винна в тому, в чому він мене підозрює. зроби для мене хоч це після всього, що я зробила для вас. Він рішуче відмовився, так і заявив мені, що йому вигідно, аби й мій чоловік і всі сусіди вірили в ту неправду, бо ж тоді вони ніколи не запідозрять правди. Але я не здавалась і сказала йому, що в такому випадку і мій чоловік, і сусіди почують правду з моїх уст. Відповідь його була коротка. Якщо я викажу таємницю і погублю його, то й сама загину разом з ним. Так. Ось до чого воно все дійшло. Він обманув мене, не сказав, чим я важу, допомагаючи йому. Він скористався моїм невіглаством, спокусив мене своїми подарунками, розчулив своєю історією і зрештою зробив мене спільницею свого злочину. Він холоднокровно визнав це, а на сам кінець розказав мені вперше, яка страшна кара загружує за це лиходійство йому та будь-кому, хто сприяв йому в цьому. В ті дні закон не був такий поблажливий, яким він є, чула я нині. Тоді вішали не тільки вбивць, і жінками-лиходійками не обходилися, як і з дамами, що випадково опинилися в біді. «Признаюся, він таки налякав мене?» Підлий самозванець, паскудний негідник. Чи розумієте ви тепер, як я його ненавиділа? Чи розумієте, чому я взяла на себе труд? Взяла із вдячністю задовольнити цікавість гідного винагороди молодого джентльмена, який загнав його в пастку. Але я продовжую. Він не був такий дурень щоб доводити мене до цілковитого відчаю. Таку жінку, як я, небезпечно заганяти в глухий кут. Він розумів це і розважливо постарався заспокоїти мене пропозиціями щодо мого майбутнього. Я заслужила певної винагороди, так він люб'язно висловився, за послугу, яку я для нього зробила, а також певного відшкодування. Так він милостиво додав, за збитки, що їх я зазнала. Він був готовий, великодушний, пройди світ, виплачувати мені пристойне щорічне утримання кожні три місяці на двох умовах. По-перше, я повинна була мовчати заради самої себе так само, як і заради нього. По-друге, я ніколи. Не повинна була виїжджати з велмінгама, не сповістивши його про це попередньо і не дочекавшись, поки він дасть мені на те свій дозвіл. У велмінгамі я ж не питиму чаїв з приятельками, сусідками, і жодна з них не втягне мене в небезпечне пліткування. У велмінгамі він, бо завжди знав, де мене знайти. Тяжка була вона. Ця друга умова. Але я пристала на неї. А що ще мені лишалось? Я була геть безпорадна. Та ще й незабаром на мене мав звалитися новий тягар. Дитина! Що мені було робити? Покластися на милість мого збіглого дурня чоловіка? Що щинив увесь цей скандал проти мене? То швидше б я померла з голоду. До того ж... Обіця на мені щорічне утримання було зовсім непогане. Я погодилась і зажила краще. У мене був кращий дім, краще були килими на підлозі, ніж у інших жінок, що, побачивши мене, закочували очі підлоба. Доброчесність у наших краях ходила в ситці, а я була в шовках. Тож я прийняла його умови. Стараючись користатися ними як найрозумніше, і почала битву з моїми шанованими сусідами і мало помалу добилася перемоги. Ви самі в цьому пересвідчились, як я протягом усіх цих років берегла його таємницю і свою, і чи моя покійна дочка Анна втерлася в моє довір'я, чи заволоділа теж тією таємницею? Ці питання, смію гадати. Також вас цікавлять. Що ж, я така вдячна вам, що ні в чому не можу вам відмовити. Я почну нову сторінку і зразу ж відповів на ці питання. Але даруйте, містер Гартрайт, коли спочатку я висловлю вам свій подив із приводу вашого інтересу до моєї покійної дочки. Я цього ніяк не збагну. Коли вас цікавлять подробиці її дитинства, то зверніться до місіс Клеменс. Вона про це знає більше, ніж я. Зрозумійте, прошу вас, що я не прикидаюся, ніби так-то вже дуже любила свою покійну дочку. Від перших і до останніх днів вона була тягарем для мене, та ще й з маличку слабувала на голову. Ви любите щирість, сподіваюся. Ви задоволені моєю щирістю. Не варто морочити вас подробицями з мого минулого. Скажу тільки, що із свого боку я виконувала умови і задовольнялася моїм хорошим утриманням, дістаючи його безперебійно чотири рази на рік. Час від часу я ненадовго виїжджала з міста, щоразу питаючи дозволу мого пана-володаря і зазвичай дістаючи той дозвіл. Як я вже вам казала, він був не такий дурень, щоб доводити мене до крайнощів. Він міг цілком розраховувати, що я триматиму язика за зубами, хоча б заради себе самої, коли б не заради нього. Однією з моїх найтриваліших поїздок була поїздка в Лімеріч. Я поїхала туди доглянути в миру що двою рідну сестру. Подейкували, буцімто вона наощаджала грошенят, і я подумала на випадок, коли б щось у майбутньому завадило мені одержувати утримання, що непогано було б забезпечити себе і з цього боку. Але вийшло так, що старалася я даремно, нічого не одержала, бо сестра нічого й не мала. Я взяла Янну з собою на північ. На мене часом находили хімери і примхи щодо моєї дитини. І тоді я починала ревнувати її до місіс Клеменс, бо та мала на неї надто великий вплив. Місіс Клеменс ніколи не подобалась мені. Вона була нікчемна, пустоголова, затуркана жінка, вроджене, що називається «бидло». І я вряди годи не відмовляла собі в тісі дозолити їй, забираючи в неї Анну. Не знавши, що робити з дочкою, поки я доглядала свою родичку в Камберленді, я віддала її в Лімериджську школу. Власниця маєтку, місіс Ферлі, на диво, не гарна жінка, яка зуміла обкрутити одного з найродливіших чоловіків на всю Англію. Надзвичайно потішила мене тим, що страшенно прикинулася до моєї дитини Внаслідок того дівчинка нічого не навчилася в школі В лімеріджі її всіляко пестили та й розбестили Вони втовхмачували їй в голову всякі дурниці та химери І між іншим прищепили їй думку, що вона повинна завжди ходити в білому а я терпіти не могла, біле, і завжди любила яскраві барви. Я вирішила вибити цю дурість їй з голови, як тільки ми повернемося додому. Дивно, але дочка моя рішуче запиралась. Коли вже, бувало, що сій стрелить у голову, то впреться як осел і нітрохи не поступиться. Буває таке з недумками. Ми з нею добряче посварились, місіс Клеменс це, мабуть, не подобалось, і вона запропонувала, що забере Анну з собою в Лондон, щоб вона жила з нею. Я би погодилась на таке, якби місіс Клеменс не стала на Аннин бік, коли та затялась одягатимусь тільки в біле і край. Але твердо вирішивши, що Анна не повинна вдягатися в біле і зненавидівши місіс Клемент за те, що вона виступила проти мене, заступилася за мою дочку. Я сказала «ні», твердо і остаточно. Отак От дочка лишилася зі мною, і внаслідок цього сталася перша серйозна сварка з моїм приятелем через його таємницю. Минуло чимало часу від тих подій, про які я вам оце розповідала. Я переїхала до нового міста і вже не перший рік там жила, неухильно поновлюючи свою репутацію та помалу здобуваючи становище серед шанованих людей міста. Цьому вельми посприяло те, що дочка моя жила коло мене. Її сумирність і примха вбиратися в біле викликали деяку симпатію. Я перестала воювати з її улюбленою забаганкою. Адже щось від тієї симпатії мало згодом перепасти і мені. Так воно й було. Саме тоді мені запропонували орендувати два найкращі місця в церкві, а відтак і священник уперше мені вклонився. Отак воно все й текло. Коли це одного ранку, я дістала листа від того високородного джентльмена, нині покійного. У відповідь на мого, де я його попереджала згідно домовленості, про мій намір трохи проїхатись, перемінити обстановку і подихати вільним повітрям. Певне, коли він прочитав мого листа, грубість узяла в ньому гору над розважливістю, бо відповів він мені відмовою в таких обурливо-нахабних виразах, аж я втратила самовладання». І відгукнулася про нього в присутності моєї дочки, як про підлого самозванця, що його я могла погубити на все життя, аби тільки захотіла розтулити рота і виказати його таємницю. Тільки це й сказала. І тут таки похопилася, завваживши вираз обличчя моєї дочки. Вона дивилася на мене жадібною цікавістю. Я негайно звеліла їй вийти з кімнати і не заходити, поки я не заспокоюсь. Признаюсь вам, невесело було в мене на душі, коли я добре поміркувала про свою необачність. Того року Анна була яка ще дурніша, навіженіша, ніж звичайно. Я жахнулась, коли подумала, що вона може випадково повторити мої слова десь у місті. І назвати при цьому його ім'я, коли хтось цікавий почне її розпитувати. Я страшенно злякалась можливих наслідків. Далі цього мої найгірші побоювання не йшли. Я була зовсім не готова до того, що сталося в дійсності наступного ж дня. А наступного дня він без будь-якого попередження з'явився до мене. З перших же його слів і стону, дарма що похмурого, я зрозуміла, він уже кається у своїй зухвалій відповіді на моє прохання, і приїхав, хоч і в припоганому настрої, налагодити наші стосунки, поки ще не пізно. Побачивши в кімнаті мою дочку, я боялася відпускати її від себе після того, що сталося напередодні. Він звелів їй вийти. Обоє вони недолюблювали одне одного, і він, боячись розгнівити мене, зігнав своє зло на ній. «Лишіть нас!» – кинув він їй через плече. Вона й собі глянула на нього через плече і не зворухнулась. «Ви чуєте?» – заривів він. «Вийдіть із кімнати!» «Розмовляйте зі мною чемно!» Заявила вона, спалахнувши. «Витуріть цю ідіотку!» Сказав він, дивлячись на мене. Вона завжди носилася з дурним своїм почуттям власної гідності. І слово «ідіотка» в мить її з рівноваги. Перш ніж я встигла втрутитись, вона люто кинулася до нього. «Зараз же просіть у мене пробачення!» Вигукнула вона. А то біда вам буде, я викажу вашу таємницю, я можу погубити вас на все життя, якщо тільки захочу розтулити рота. Мої ж слова, вона повторила їх достеменно так, як я їх вимовила напередодні, повторила при ньому, наче свої власні. Йому як заціпило, білий став, мов папір. На якому я пишу зараз. Я мерщій виштовхала її з кімнати, а коли він оговтався? Ні, я надто шанована жінка, щоб повторяти те, що він сказав, коли оговтався. Моє перо це перо члена церковної общини, передплатниці проповідей. У вірі, спасіння моє. Чи ж можна сподіватися від мене? щоб я писала на папері такі вирази. Уявіть собі несамовиту, скажену лайку найницішого розбійника в Англії. Та вернімося скоріше до того, чим усе це кінчилося. Як ви, напевне, вже здогадались, кінчилося це тим, що він заради власної безпеки наполіг, щоб її запроторити до божевільні. Я намагалася заспокоїти його, сказала йому, що то вона просто повторила, як папуга, слова, які випадково злетіли з мого язика. Запевняла його, що дочка нічого не знає про саму таємницю, бо я нічого не розказала їй. Пояснювала, що то вона з дурного розуму, аби йому дошкулити, прикинулась, нібито знає те чого насправді не знала, що вона просто хотіла погрозити йому, помститися за його нечемне з нею поводження. Казала, що вона підхопила мої необачні слова, скористалася ними, щоб хоч так йому дозолити. Нагадала йому про інші її диватства, про те, що слабоумні часом забалакуються, адже він і сам це знав. Але все було даремно, він не вірив моїм клятвам. Він був твердо переконаний, що я розповіла дочці всю його таємницю. Одне слово, він і слухати нічого не хотів, тільки твердив у божевільню. Та й годі. За цих обставин я виконала свій материнський обов'язок. Ніяких же братських лікарень, заявила я. Я не бажаю, щоб мою дочку запроторили в лікарню для жебраків, тільки до приватної лікарні, коли вже така ваша воля. Я ж бо маю свої материнські почуття, то й репутацію мені треба оберігати. Тож я згодна тільки на приватну лікарню, на таку, яку мої шановані сусіди вибрали б для своїх душевно хворих родичів. «От так я сказала. Мені приємно думати, що я виконала свій материнський обов'язок. Дарма, що я не почувала надмірної любові до своєї покійної дочки. Але я мала почуття власної гідності і належну материнську гордість. Завдяки моїй твердості й рішучості моя дитина не була заплямована жебратством. Наполігши на цьому...» Мені це вдалося досить легко завдяки різним пільгам, що їх надають клієнтам, приватній лікарні. Я не могла не визнати, що Аннене ув'язнення мало свої переваги. По-перше, за нею був чудовий догляд, і з нею обходились, як і з леді. Я подбала, щоб у місті про це знали. По-друге, її забрали з велмінгами де вона могла повторити мої необачні слова і накликати всякі непотрібні підозри та розпити. Те, що її віддали під психіатричний нагляд, мало тільки один дуже невеличкий прикрий наслідок. Ми тільки й добилися, що пусте похваляння, буцімто вона знає його таємницю, переросло в справжню манію, Випаливши спочатку ті слова з дурного зла на чоловіка, який її образив, вона була досить хитра, аби втямити, що вона добряче його налякала. А ще ж їй стало кмітливості зміркувати, що це він наполіг, щоб її ув'язнили в лікарні. Коли її забирали до лікарні, вона страшенно літувала на нього, а коли її туди привезли... То ось які перші слова мовила вона доглядальниця, коли ті трохи її заспокоїли. Мене посадили сюди за те, що я знаю його таємницю, та коли настане час, я заговорю і погублю його. Можливо, те саме вона сказала і вам, коли ви легковажно допомогли їй втекти. Вона достеменно сказала це, як я чула в літку. Тій нещасній жінці, що вийшла заміж за нашого прихорошого безіменного джентльмена, який недавно упокоївся. Коли б ви, чи та сердежна леді, краще розпитали мою дочку і наполягли, щоб вона пояснила свої слова, ви переконалися б, що нічого певного вона й не могла вам сказати, і з неї враз злетіла б її пиха. І вона б розгубилася, замовкла і не знала б, що сказати. Ви б переконалися, що нині я вам пишу чистісіньку правду. Вона знала, що існує якась таємниця. Знала, чия це таємниця. Знала, хто постраждає, коли таємниця розкриється. Але крім того, хоч би як вона бундючилась, хоч би якою безумною похвальбою морочила людей. Вона до самої своєї смертної години нічогісінько не знала. Чи ж задовольнила я вашу цікавість? Принаймні, я так уже старалась. І справді, бо мені більш нічого додати ні про себе саму, ні про мою дочку. Найтяжчі мої обов'язки щодо неї всі скінчилися, коли її надійно ув'язнили в тій лікарні». Мені дали зразок листа, де пояснювались обставини, за яких моя дочка потрапила до лікарні, і цього листа я мала написати такій собі міс Голкомб. Вона цікавилася моєю дочкою, наслухавшись певне брехень про мене від язиків звичних брехати, і після того, як моя дочка втекла з божевільні, я зробила все, що могла, аби відшукати її та не дати їй наробити лиха. Сама ходила, розпитувала про неї в тій місцевості, де її нібито бачили, але ці та інші дрібниці навряд чи вас зацікавлять після всього того, що ви вже почули. Досі я зверталася до вас так доброзичливо, як тільки могла, але закінчуючи листа, як не висловити серйозного докору на вашу адресу. Під час тієї нашої розмови ви, зарозуміло, натякнули на походження моєї дочки, так ніби ви сумнівалися, хто Аннин батько. З вашого боку, це було надзвичайно нечемно, і вельми не по Якщо ми з вами зустрінемося знов, будьте ласкаві не забувати, що я не потерплю ніяких таких натяків та вольностей». Моя репутація не схитна, і моральні підвали не велмінгама, як любить висловлюватись мій друг священник. Не повинні осквернятися подібними розв'язними балачками, якщо ви дозволите собі сумніватись, чи був мій чоловік анниним батьком. Ви тим самим грубо завдаєте мені тяжкої образи, якщо ви плекали і продовжуєте плекати». Непохвальну цікавість із цього приводу, раджу вам у ваших власних інтересах, ту цікавість приборкати рази назавжди, по цей бік могили, містере Гартрайт, хоч би що там сталося з нами в потойбічному світі, я тієї вашої цікавості не задовольню ні за що Можливо, після того, що я тільки но вам сказала. Вам захочеться написати мені листа з перепрошеннями? Так і зробіть. Я поставлюся до такого листа прихильно. Я піду ще далі. Якщо вам забажається побачити мене вдруге, я прийму вас у себе. Мої обставини дозволяють мені запросити вас тільки на чашку чаю, хоча вони не змінилися на гірше від того, що сталося. Як я вже вам казала, я завжди жила, і горя не знала, відповідно до своїх засобів. А за останні 20 років я заощадила досить, щоб не горювати й до смерті. Я не збираюся виїжджати з велмінгама. В цьому містечку мені ще лишилось дечого добитись. Як ви бачили, священник вітається зі мною. Він одружений, а дружина його не така чемна. Я маю намір. Ступити до товариства добродійників Доркас і змусити священникову дружину вітатися зі мною. Якщо ви вшануєте мене своїм візитом, прошу вас пам'ятати, що розмова в нас буде тільки на загальні теми. Будь-яке зумисне нагадування про цей лист буде марне. Я рішуче відмовлятимусь від нього. Всі докази згоріли в вогні. Я знаю. І все ж я вважаю, що мені не завадить бути й надалі обачною Ось чому тут не називаються ніякі імена Та й підпису не буде Почерк у всьому листі змінений І я сама таємно віднесу його Так що зовсім неможливо буде дошукатись, від кого він У вас немає підстав нарікати на всі ці застережні заходи Адже вони не зашкодили мені викласти тут відомості, що їх ви так хотіли мати, з огляду на особливу мою до вас поблажливість, яку ви, безперечно, заслужили. Чаю мене подають по пів на шосту, і мої грінки з маслом нікого не дожидають». Кінець оповіді Місіс Катерік Читала Лілія Мироненко.